Ascultați cartea audio Nu-ți SRSP Viața de John Piper în lectura lui Lina Lazar. Această înregistrare este realizată în 2024 de editora Magna Gratia, care deține drepturile de autor pentru ediția în limba română. Nicio parte a acestei înregistrări nu poate fi reprodusă, distribuită, publicată sau postprocesată pentru niciun motiv fără consimțământul scris din partea editorii Magna Gratia. Această ediție a fost realizată pe baza acordului de licențiere între editura Magna Gratia, Desiring God Foundation și Crossway, Good News Publishers, Statele Unite ale Americii. Cartea de față a fost publicată în ediția originală din 2023 de Desiring God Foundation și Crossway, Good News Publishers, sub titlul Don't Waste Your Life, toate drepturile rezervate. Pentru ediția e-book-a acestei cărți și pentru alte resurse similare, te invităm să vizitezi portalul de literatură creștină al editorii Magna Gratia la adresa www.magnagratia.org Lui Lui Giglio pentru pasiunea din inima lui față de onoarea lui Isus Hristos în această generație. Prefață la ediția 2023 Am scris această carte în urmă cu 20 de ani, avându în minte pe studenți, Pre surpriza și încântarea mea, de-a lungul acestor două decenii, nenumărate persoane aflate în a șasea și a șaptea decada a vieților au fost provocate să schimbe planurile pe care le aveau pentru viețile lor. Se pare că ei erau pe punctul de a-și risipi următorii 20 de ani din viețile lor, aruncându-i pe topoganul nesăbuit al gerității perpetue. Sunt foarte fericit de aceste schimbări. Mă întreb dacă nu cumva motivul care stă în spatele acestei schimbări este că pensionarea este percepută ca un soi de revenire la vârsta de 22 de ani. Facultatea este înapoi a ta și întreaga lume se deschide înaintea ta. Apoi, tocmai când vei fi încheiat de citit un pliant lucios despre pensionare cu propuneri din zonele calde, vine o carte care te ia de umeri, te privește în ochi și îți spune Nu-ți risipi viața. Carta mea rămâne destinată tinerilor adulți, fie ei studenți sau nu, cei aflați la început respectiv la sfârșit de carieră ar trebui să fie niște bisători. La urma urmei, ai o singură viață, apoi bine Acea viață are diferite anotimpuri. Niciunul dintre ele nu este gândit în principal pentru o viață de lejeritate. Ralph Winters spunea, în America, oamenii nu mor de bătrânețe. Ei mor din cauza pensionării. Acesta este un fel atrăgător de a spune că sufletul omului zace de prea multă lejeritate. Acest lucru este valabil dacă ai 22 de ani și este valabil dacă ai 72. Dumnezeu ne-a creat pentru mai mult de atât. Această carte vorbește despre un fel de bucurie nesfârșită. Tema ei specială este că această bucurie îl face pe Dumnezeu să arate ce comoară supremă este. Viața nerisipită se bazează pe descoperirea faptului că bucuria noastră și slava lui Dumnezeu își atingă apogeul împreună. Dar există un avertisment. Calea bucuriei înălțătoare de Dumnezeu te va costa viața. Iisus a spus, oricine își va pierde viața din pricinema mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Marcu 8 cu Cu alte cuvinte, este mai bine să îți pierzi viața decât să o risipești. Dacă trăiești bucuros ca să-i faci pe alții bucuroși în Dumnezeu, viața ta va fi grea, îți vei asuma riscuri mari, dar bucuria ta va fi de plină. Aceasta nu este o carte despre cum să eviți o viață plină de răni, ci despre cum să eviți o viață risipită. Unii dintre voi veți muri ca urmare a dedicării voastre față de Isus. Aceasta nu va fi ceva tragic. Prețuirea vieții mai mult decât pe Hristos este tragic. Aș vrea să știi că mă rog pentru tine, indiferent dacă ești student și visezi la ceva radical pentru viața ta sau dacă te-ai pensionat și sper să nu-ți irosești ultimii ani. Dacă te întreb ce anume mă rog pentru tine, citește capitolul 10. Acela este rugăciunea mea. Ține minte că ai o singură viață la dispoziție. Asta este totul. Ai fost creat pentru Dumnezeu. Nu-ți risipii viața. John Piper, februarie 2023. Pe față la ediția 2018. Îți bine să crezi sau nu, Bob Dylan se imaginează în această povestire. Motivul pentru care îl menționez pe Dylan aici este că între prima ediție a acestei cărți, cea din 2003, și momentul de față, 2017, el a fost răsplătit cu premiul Nobel pentru literatură. Uimitor! Pe pagina de internet a premiilor Nobel se spune că premiul i-a fost dat, citez, pentru că a creat noi expresii poetice în cadrul marii tradiții americane a cântecelor. Am încheiat citatul. Există o tensiune între Dylan din povestea mea și Dylan din discursul atent șlefuit al celor de la premiul Nobel, după ce ne spune cum clasicele scrieri Moby Dick, All Quiet on the Western Front și Odisea i-au modelat munca, Dylan pune întrebarea. Așadar, ce sens au toate acestea? Stăm acolo în așteptarea răspunsului. Acesta este subiectul cărții mele. Ce sens are viața? Apoi la răspuns astfel, cântecele mele pot însemna o mulțime de lucruri diferite. Dacă o melodie te mișcă, asta este tot ceea ce contează. Nu trebuie să știu ce sens are cântecul și nici nu mă voi îngrijora să aflu ce sens au toate acestea. Dacă aceste cuvinte ți se par eroice sau curajoase, s-ar putea să nu-ți placă această carte, cel puțin nu la început, pentru că ea mi se pare tragică. 66 de ani mi se pare o viață lungă de pe urma care ea să conchid că nu mă voi preocupa să știu ce sens au toate acestea. Dacă ești mișcat, asta este tot ce contează, așa cum zice Dylan. Nu, domnule Dylan, într-o lume a suferinței ca aceea în care trăim, și în fața morții și a veșniciei, a fi mișcați, nu este de ajuns. Această carte vorbește despre un fel de bucurie care nu se sfârșește niciodată. Dar întorsătura specială este că această bucurie îl face pe Dumnezeu să arate ce comoară supremă este. Viața nerisipită se bazează pe descoperirea faptului că bucuria noastră cea mai adâncă și măreția frumoasă a lui Dumnezeu își atingă păgeul împreună. Dar există un avertisment.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 Aceasta nu este o carte despre cum să eviți o viață plină de răni, ci despre cum să eviți o viață risipită. Unii dintre voi veți muri în slujirea lui Hristos. Aceasta nu va fi ceva tragic. Prețuirea vieții mai mult decât pe Hristos este tragic. Sper că greșesc în ceea ce îl privește pe Bob Dylan. Când el spune, citez, și nu mă voi îngjira de sensul tuturor acestor lucruri, am încheiat citatul, poate că el spune în realitate, nu mă voi îngrijora pentru că am descoperit marele sens al vieții și nu trebuie să mă mai îngrijorez. Poate că el crede cu adevărat că răspunsul este suflatul în vânt. Răspunsul Vei vedea cum acel cântec își face loc în ceea ce voi avea de spus? El nu m-a făcut să cred că nu există niciun răspuns. Aș vrea să știi că mă rog pentru tine, indiferent dacă ești un student și visezi la ceva radical pentru viața ta sau dacă te-ai pensionat și speri că nu îl -ți țirosești ultimii ani. Dacă te întreb ce anume mă rog pentru tine, Citește capitolul 10. Acela este rugăciunea mea. Pentru moment îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine. Bucuria mea crește cu fiecare suflet care caută slava lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Ține minte că ai o singură viață. Asta este totul. Ai fost creat pentru Dumnezeu. Nori CP. John Piper, 12 septembrie capitolul 2017. 11. În căutarea singurei pasiuni pentru care să trăiesc. Tatăl meu a fost un evanghelist. De când eram băiat, au existat rare ocazii când mama mea, sora mea și cu mine să călătorim cu el și să-l auzim predicând. Eu eram foarte dornic să-l aud pe tata predicând. În ciuda omorului, predictibil de început, totul mă izbea ca fiind zelos până la sânge. Exista la el un fel anume de a privi și o strângere din buze pe când avalanșa de pasaje biblice ajungea la o culme în aplicarea lor. O, cum pleda el înaintea oamenilor! El avea să imprime în inima fiecarei persoane copii, adolescenți, tineri necăsătoriți, tineri căsătoriți, adulți la vârsta medie și bătrâni, avertismentele și îndemnurile lui Hristos. El avea în tolba lui întâmplări, atât de multe, adaptate pentru fiecare grup de vârstă, întâmplări ale unor convertiri glorioase și întâmplări cu refuzuri groaznice de a crede, urmate de morți tragice. Rare ora auzeam astfel de întâmplări fără să plâng. Pentru mine, ca băiat, una dintre cele mai emoționante ilustrații pe care tatăl meu flăcărat le-a folosit era întâmplarea unui bărbat convertit la bătrânețe. Biserica se rugase pentru acest om vreme de zeci de ani. El fusese un om împietrit și împotrivitor, dar de data aceasta, dintr-un oarecare motiv, el a venit la întâlnirea la care tata predica. La finalul întâlnirii, în timpul unui imn spre uimirea tuturor, el a venit și l-a luat de mână pe tata. S-au așezat împreună pe rândul din față de la biserică pe când oamenii plecau la casele lor. Dumnezeu îi deschisese inima față de Evanghelia lui Hristos și el a fost mântuit de păcatele sale, dându-i se viața veșnică. Dar acest lucru nu l-a oprit din a suspina și a spune cu lacrimi care-i curgeau pe fața brăzdată de riduri, și ce impact a avut asupra mea să-l aud spunând printre propriile lacrimi. Am risipit-o, am risipit-o. Aceasta a fost întâmplarea care m-a copleșit mai mult decât toate întâmplările cu tineri care murisere în accidente de mașină, înainte de a putea fi convertiți. Întâmplarea cu un bătrân care a plâns că își risipise viața. În acei ani timpurii, Dumnezeu a trezit în mine o frică și o pasiune de a nu-mi risipi viața. Gândul de a ajunge la bătrânețe și de a spune printre lacrimi, Am risipit-o, am risipit-o, era pentru mine unul înfricoșător și groaznic. O altă forță convingătoare din viața mea la tinerețe, mică la început, dar o oh, cât de puternică în timp, a fost o plachetă care stătea agățată în bucătăria noastră deasupra chiuvetei. Noi ne mutasem în acea clasă pe când eu aveam șase ani, așa că presupun că m-am uitat la cuvintele de pe acea plăcuță aproape în fiecare zi, vreme de 12 ani, până ce am plecat la colegiu pe când aveam 18 ani. Era o simplă bucată de geam pictată în negru pe fundal, cu un lăntișor gri în jurul ei ca bordură și cu care era agățată de perete. Pe fundal erau aceste cuvinte scrise cu litere din engleza veche și pictate în alb. O singură viață ce va trece curând și va rămâne din ea doar ce ai făcut pentru Hristos. Pe partea stângă, alături de aceste cuvinte, era pictat un deal verde cu doi pomi și o cale maronie care dispărea peste deal. O, oh, de câte ori nu m-am uitat pe când eram băiat și apoi ca adolescent cu coșuri, tânjiri și anxietăți către acea cale maronie, viața mea, și m-am întrebat ce este oare dincolo de acel deal. Mesajul era clar, ai o singură trecere prin viață, asta este totul, doar una. Și măsura de durata acelei vieți este Isus Hristos. Acea plachetă a stat agățată pe ușa noastră la intrare, an la rând. Am văzut-o de fiecare dată când plecam de acasă. Ce ar însemna să-mi risipesc viața? Aceasta era o întrebare arzătoare. Sau, ca să mă exprim mai pozitiv, ce ar însemna să o trăiesc bine, nu să o risipesc? Întrebarea era cum să încheie acea propoziție. Nu eram sigur nici măcar cum să pun întrebarea în cuvinte. Cu atât mai puțin să știu care ar putea fi răspunsul. Care era opusul nerisipirii vieții mele? Să am succes într-o carieră? Sau să fiu cât se poate de fericit? Sau să realizez ceva deosebit? Sau să găsesc sensul și semnificația cea mai profundă? Sau să ajut cât mai mulți oameni? Sau să-L slujesc pe Hristos la maxim? Sau să-L proslăvesc pe Dumnezeu în tot ce fac? Sau exista un sens, un scop, o țintă, o esență a vieții care să împlinească fiecare dintre acele visuri? Uitasem că cât de importantă a fost această întrebare pentru mine până ce m-am uitat peste filele vieții mele din acei primani? Chiar pe când eram pe punctul de a pleca de acasă din Carolina de Sud în 1964, unde nu aveam să mă mai întorc niciodată ca rezident, liceul Wade Hampton a publicat o simplă revistă literară cu poeme și povestiri. Aproape către final era o poezie semnată de Johnny Piper. Te voi scuti de efort. N-a fost una bună. Jane, redactorul, a fost îndurătoare, ceea ce conta pentru mine acum erau titlul și primele patru versuri. Titlul era ani pierduți. Lângă ea era desenul cu un bătrân într-un balansoar. Poezia începe așa. Am căutat îndelung sensul ascuns al pământului și căutarea mea lungă, tinerească, a fost în zadar. Acum când mă apropii de ultimii ani, trebuie să-mi iau căutarea de la capăt. De-a lungul zecilor de ani care mă despart de acea poezie, pot să aud refrenul înfricoșător. Am risipit-o. Am risipit-o. Cumva se trezise în mine o pasiune după esența și sensul principal al vieții. Întrebarea etică, dacă era ceva permis, s-a disipat în raport cu întrebarea care este lucrul principal, lucrul esențial. Gândul de a-mi construi o viață în jurul moralității minime sau al semnificației minime, o viață definită de întrebarea ce este permis, mi se părea aproape scârbos. Nu îmi doream o viață minimală. Nu am vrut să trăiesc la granița realității. Am vrut să înțeleg care este principalul lucru în viață și să-l caut. Pasiunea de a nu rata esența vieții, de a nu o risipi, s-a intensificat în timpul colegiului, adică pe la sfârșitul tumultoșilor an 60. Existau motive puternice în acest sens, motive care trec mult dincolo de tumultul interior al unui băiat care se maturiza. Esența era atacată aproape din toate părțile. Existențialismul era aerul pe care îl respiram, iar sensul existențialismului era că existența precede esența. Altfel spus, Prima dată existi și apoi, existând, îți creezi esența. Îți faci propria esență alegând liber să fii ce vrei să fii. Nu există nicio esență în afara ta pe care să o cauți sau față de care să te conformezi. Zii Dumnezeu sau sens sau scop, dar ea nu există până nu o creezi prin propria existență curajoasă. Dacă îți crunzi fruntea și te gândești că asta sună ciudat de asemănător cu vremurile noastre și cu ceea ce noi numim postmodernism, nu fii surprins. Nu este nimic nou sub soare tot ce există sunt doar niște reambalări nesfârșite ale acelorași idei. Îmi aduc aminte că stăteam într-un teatru întunecat, uitându-mă la puiul teatral al existențialismului, teatrul absurdului. Piesa jucată era Așteptându-l pe Godot de Samuel Beckett. Vladimir și Estragon se întâlneau sub un pom și discutau în timp ce îl așteptau pe Godot, doar că el nu mai vine niciodată. Către finalul piesei, un băiat le spune că Godot nu are să mai vină. Ei se decis să plece, dar nu se vor mișca din loc. Ei nu se duc nicăieri, cortina cade, sau godou nu mai vine niciodată. Aceasta era perspectiva lui Beckett despre oameni ca mine, care așteaptă, caută, sperând să găsească esența lucrurilor, în loc să îmi creez proprie esență în existența mea liberă și neîngrădită. Nicăieri. Într-acolo te îndrepți sugera el, dacă vei căuta un soi de punct, scop, țintă sau esență transcendentă trupa Beatles se-a lansat în decembrie 1965 albumul Rubber Soul sau Sufle de cauciuc și au cântat propriul existențialism cu o putere convingătoare pentru cei din generația mea. Probabil că acest lucru a sunat cel mai clar în cântecul lui John Lennon intitulat No well Man sau Omul de Nicăieri. Ea spune așa, este un om real de nicăieri șezând în țara lui de nicăieri făcându-și toate planurile de nicăieri căci nimeni nu are un punct de vedere el nu știe unde se duce și nu sună asta un pic ca mine și ca tine. Acestea erau zile grele, în special pentru studenți, și, din fericire, Dumnezeu nu era mut. Nu toți au cedat în fața momelii absurdului și a atracției goliciunii eroice. Nu toți au sucumbat în fața îndemnurilor lui Albert Camus și Jean-Paul Sartre. Chiar și voci decinate în adevăr au știut că trebuie să existe ceva mai mult, ceva din afara noastră, ceva mai mare, mai măreți, și mai vrednic de trăit decât ce vedeam în oglindă. Bob Dylan zgâria niște cântece cu mesaje oblice de speranță care explodau pe scenă tocmai pentru că ele făceau aluzie la o realitate care nu avea să ne țină pe vecină așteptare. Lucrurile aveau să se schimbe. Mai devreme sau mai târziu, ceea ce era lent avea să fie rapid și cei din tâi aveau să fie cei de pe urmă. Și nu pentru că am fi fost noi niște maestri existențiali ai sorții noastre absurde totul avea să vină peste noi. Asta am simțit cu toții în cântecul The Times They Are Changing, sau vremurile se schimbă. El spune asta. Linia este trasată, blestemul este aruncat, cel lent acum va fi rapid mai pe urmă, așa cum prezentul acum va fi trecut mai apoi, ordinea se disipează rapid și cel ce este primul acum va fi ultimul mai pe urmă, căci vremurile se schimbă. Trebuie să-i fi scos din sărite pe existențialiști să-l asculte pe Dylan cum, probabil chiar fără să-și dea seama, Mătura relativismul lor de genul Totul este pe ducă prin dubla îndrăzneață Răspunsul, răspunsul Într-un hit extraordinar intitulat Să sufli în vânt Cântecul suna cam așa De câte ori trebuie omul să se uite Ca să poată vedea cerul? Da, și câte urechi trebuie să aibă Ca să îi audă pe oameni strigând? Da, și de câte morți va fi nevoie Ca să știe că prea mulți oameni au murit? Răspunsul prietene Este să sufli în vânt răspunsul este să sufli în vânt. De câte ori poate omul să-și ridice privirile în sus și să nu vadă cerul? Există un cer ce poate fi văzut. Poți să te uiți în sus de 10.000 de ori și să spui că nu-l vezi, dar asta nu are absolut niciun efect asupra existenței lui obiective. El este acolo și îl vei vedea într-o zi. De câte ori trebuie să privești în sus ca să-l vezi? Există un răspuns. Răspunsul. Răspunsul, prietene, nu ține de noi să-l inventăm sau să-l creăm. El va fi decis pentru tine. El este în afara ta. El este real, obiectiv și ferm. Într-o zi îl vei auzi. Nu tu îl creezi, nu tu îl definești. El vine la tine și mai devreme sau mai târziu te vei conforma lui sau te vei pleca înaintea lui. Asta este ceea ce eu am auzit în cântecul lui Dylan și tot ceea ce exista în mine a spus Da, există un răspuns cu râmare. Al rata înseamnă o viață risipită. Al găsi înseamnă să am un răspuns unificator la toate întrebările mele. Acea cărăruie maronie de peste dealul verde, pictată pe plăcuța din bucătăria noastră, s-a unduit, prin toți acei ani șaizeci, printre capcanele dulce ale nebuniei intelectuale. O cât de curajoasă părea generația mea când s-a abătut de pe cale și și-a pus piciorul în capcană. Unii au putut chiar să mustească de laudă că am ales calea libertății. Mi-am creat propria existență. M-am dezlegat de acele legi vechi. Iată cum mi-am eliberat piciorul, ar fi zis ei. Dar Dumnezeu în bunătatea lui punea avertismente convingătoare pe cale. În toamna anului 1965, Francis Schaeffer a ținut o săptămână de prelegeri la Wheaton College, prelegeri care s-au transformat ulterior în 1968 în cartea intitulată The God Who Is There, Dumnezeul De Acolo. Titlul demonstrează simplitatea uluitoare a tezei lui. Dumnezeu este acolo, nu aici, definit și modelat de dorințele mele. Dumnezeu este acolo, obiectiv, realitatea absolută, ceea ce șefer a pronunțat ceva în genul de reality. Tot ceea ce nouă ni se pare a fi realitate este dependent de Dumnezeu. Există creația, creatorul și nimic altceva, dar creația își capătă sens și scop de la Dumnezeu. Aici avem un semn absolut convingător pe cale. Rămâi pe calea adevărului obiectiv. Aceasta va fi calea prin care vei evita să-ți risipești viața. Rămâi pe calea pe care era înflăcăratul tău, tată evanghelist. Nu uita de placade pe peretele din bucătăria ta. Avem aici confirmarea intelectuală cu însemnătate că viața poate fi risipită pe câmpurile înerbate ale existențialismului. Rămâi pe cale. Există adevăr. Există un punct, un scop și o esență pentru toate lucrurile. Continuă să o cauți, o vei găsi. Presupun că nu are niciun sens ca cineva să se lamenteze că trebuie să-și petreacă anii de colegiu ca să afle ceea ce este evident, anume că există adevăr și că există ființă obiectivă și valoare obiectivă. Ca un pește care se duce la școală ca să învețe că există apă, ca o pasăre care învață că există aer sau ca un vierme care învață că există pământ. Dar se pare că, de-a lungul ultimilor circa 200 de ani, acesta a fost principalul cel al bunei educații. Și opusul lui este esența educației rele. Așa că nu mă plâng de anii pe care i-am petrecut ca să învăț ceea ce era evident. Este adevărat, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru profesorii și autorii care au alocat multă energie creativă ca să facă credibilă existența pomilor, a apei, a sufletelor, a dragostei și a lui Dumnezeu. C.S. Lewis, care a murit în aceeași zi cu John F. Kennedy în 1963 și care a predat limba engleză la Oxford, a trecut peste orizontul micii mele cărării maronii în 1964 cu o strălucire atât de orbitoare încât mi-ar fi greu să exagerez impactul pe care l-a avut asupra vieții mele. Cineva mi-a făcut cunoștință cu scrierile lui Lewis în primul an de colegiu prin carta și Christianity, sau Creștinii pur și simplu. De-a lungul următorilor 5 sau 6 ani am fost aproape nedespărțit de o carte a lui Lewis. Cred că fără influența lui nu mi-aș fi trăit viața cu atâta bucurie și utilitate. Și există motive în acest sens. El m-a făcut conștient de existența snobismului cronologic. Altfel spus, el mi-a arătat că noutatea nu este o virtute și că atașamentul de lucrurile vechi nu este un viciu. Adevărul, frumusețea și bunătatea nu sunt determinate de momentul când ele există. Nimic nu este inferior pentru că este vechi și nimic nu este valoros doar pentru că este modern. Acest lucru m-a eliberat de tirania noutății și mi-a deschis ochii către înțelepciune din vechime și până în ziua de azi îmi capăt majoritatea hranei sufletului din secolele trecute. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru demonstrarea convigătoare a ceea ce este evident făcută de Lui. El mi-a demonstrat și m-a convins de faptul că logica riguroasă, precisă și pătrunzătoare nu este contrară simțămintelor adânci care stărnesc sufletul și imaginației vii, chiar jucăușe. El a fost un raționalist romantic el a combinat lucruri pe care aproape toți cei din zilele noastre le prezumă a se exclude reciproc. Raționalismul și poezia, logica rece și simțămintele calde, proza disciplinată și imaginația liberă. Prin zdrobirea acestor stereotipuri vechi, el m-a eliberat ca să gândesc adânc și să scriu poezii, să argumentez în favoarea învierii și să compun imnuri pentru Hristos, să zdrobesc un argument și să îmbrățișez un prieten, să cer o definiție și să folosesc o metaforă. Lewis mi-a dat un simțământ intens al realității lucrurilor. Valoarea acestuia este dificil de exprimat în cuvinte. Să te trezești dimineața și să fii conștient de fermitatea saltelei, de căldura razelor soarelui, de sunetul ticăitului ceasului, de simpla existența lucrurilor, esența așa cum o numește el. El m-a ajutat să devin viu față de viață. El m-a ajutat să văd ce există în lume, lucruri pe care, dacă nu le-am fi avut, am plătit milioane de dolari ca să le avem, dar avându-le, le ignorăm. El m-a făcut mai viu față de frumusețe. El a mișcat sufletul meu astfel încât să observe că există minunății zilnice care vor trezi în chinarea dacă îmi deschid ochii. El a zguduit sufletul meu amorțit și a aruncat cu a realității peste fața mea, astfel încât viața, Dumnezeu, cerul și iadul și-au făcut loc, izbucnind în lume cu glorie și groază. El a scos la lumină împotrivirea intelectuală sofisticată față de ființa obiectivă și față de valoarea obiectivă, dezgolind nebunia ca să o arate așa cum era. Regele filozofic al generației mele era gol pușcă, iar scriitorul cărților pentru copii de la Oxford a avut curajul să o spună: Citez, nu poți continua să vezi prin lucruri la nesfârșit. Tot sensul de a vedea prin ceva este să vezi ceva prin el. Este bine ca fereastra să fie transparentă, pentru că strada sau grădina de dincolo de ea este opacă. Cum ar fi dacă ai vedea și prin grădină? Nu ne este de niciun folos să încercăm să vedem prin principiile de căpătăi. Dacă vezi prin ceva, atunci acel ceva este transparent. Dar o lume cu totul transparentă este o lume invizibilă. Așadar, a vedea prin toate lucrurile este același lucru cu a nu vedea. O, oh, cât mai multe lucruri ar putea fi spuse despre lume așa cum a văzut O.C.S. Lewis și felul în care el a vorbit despre ea. El și-a avut propriile greșeli, unele dintre ele fiind serioase, dar nu voi înceta niciodată să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest om remarcabil care a venit pe calea mea la momentul potrivit. A existat o altă forță care a solidificat crezul meu neclintit în existența neîndoielnică a realității obiective. Numele ei era Noel Henry. M-am îndrăgostit de ea în vara anului 1966, probabil că prea repede. Dar totul s-a sfârșit cu bine pentru că încă o iubesc. Nimeni nu disciplinează o imaginație filozofică rătăcitoare ca gândul de a avea o soție și copii de întreținut. Ne-am căsătorit în decembrie 1968. Este un lucru bun să faci ce ai de gând să faci în relație cu oamenii reali. Din acel moment înainte, fiecare gând a fost un gând legat de relații. Nimeni nu este doar o idee, ci o idee îndreptată către soția mea și apoi către cei cinci copii ai mei și către un număr crescând de nepoți. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru pilda lui Hristos și a bisericii pe care am fost privilegiat să o trăiesc în acești zeci ani. Există lecții în viață, viața nerisipită, pe care probabil că nu le-aș fi învățat niciodată dacă n-ar fi fost această relație, la fel cum există lecții în viața de om necăsătorit, pe care nu le-ai putea învăța probabil în niciun alt fel. În toamna anului 1966, Dumnezeu s-a apropiat de mine cu o cale din ce în ce mai îngustă pentru viața mea. Când El a făcut următoarea mutare decisivă, Noel se întreba pe unde mă aflu. Începuse semestrul de toamnă, dar eu nu aparusem la ore sau în capelă. În final, i-am găsit la pat, bolnav de mononucleoză, fiind internat de trei săptămâni la centru medical. Planul vieții mele, de care fusesem atât de sigur cu patru luni mai devreme, a început să se clatine în mâinile mele febrile. În luna mai, avusesem o încredere bucuroasă că viața mea urmea să fie cea mai utilă ca medic. Iubeam biologia și îmi plăcea ideea de a-i vindeca pe oameni. Îmi plăcea în final ce făceam la colegiu. Așa că mi-am luat rapid un curs de chimie generală la școala de vacanță, astfel încât să prind din urmă materia și să urmez cursul de chimie organică din acea toamnă. Acum că eram bolnav de mononucleoze, ratasem trei săptămâni de ore de chimie organică. Nu mai puteam să recuperez. Dar, lucru și mai important, Harold John O'Kenga, pe atunci pastorul Park Street Church din Boston, predica în capelă în fiecare dimineață în timpul săptămânii de spiritualitate. Eu îl ascultam pe postul de radio al colegiului. Nu auzisem niciodată o explicare a scripturii în felul acela. Dintr-o dată, toată obiectivitatea glorioasă a realității s-a concentrat pentru mine pe cuvântul lui Dumnezeu. Stăteam acolo simțindu-mă de parcă mă trezisem dintr-un vis și acum știam fiind treaz ce aveam de făcut. Noel a venit în vizită și am spus, ce i zice dacă n-aș mai urma o carieră medicală, ci m-aș duce la seminarul teologic? Ca în cazul tuturor celorlalte situații când am pus astfel de întrebare de-a lungul anilor, răspunsul ei a fost acesta. Dacă într-acolo te călăuzește Dumnezeu, voi merge și eu cu tine. Din acel moment încoace nu m-am îndoit niciodată de faptul că, pentru mine, chemarea în viață este să fiu un slujitor al cuvântului lui Dumnezeu. Capitolul 2. Descoperirea Cumusețea lui Hristos, bucuria mea, în 1968 nu aveam nicio idee ce avea să însemne pentru mine să fiu slujitor al cuvântului. A fi păstor era la fel de departe de așteptările mele, după cum era pentru noi el, să fie soție de păstor. Ce însemna asta? Aveam să fiu învățător, misionar, scritor, sau poate un teolog, sau poate un profesor de literatură cu o teologie bună. Tot ceea ce știam era că realitatea supremă s-a centrat dintr-o dată pentru mine în cuvântul lui Dumnezeu. Marele punct, scop și esență de care tânjeam să fiu legat era acum conectat indisolubil de Biblie. Mandatul era clar. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. 2 Timotei 2,15 Pentru mine, asta însemna seminarul biblic cu o focalizare pe înțelegerea și mănuirea corectă a Bibliei. Bătălia de a învăța ceea ce era evident a continuat. Atacul modern asupra realității, anume că există o realitate obiectivă adevărată dincolo de noi înșine, care poate fi cunoscută cu adevărat, a transformat studiul Bibliei într-o mlaștină a subiectivismului. Ai putea observa acest lucru în biserică, unde grupuri mici își împărtășesc impresiile subiective despre ce sens au pasaje ale Bibliei pentru mine, fără a avea o ancoră într-un sens original. Și ai putea să vezi asta în cărțile academice în care erudiții creativi își pierd mințile argumentând că pasajele biblice n-ar avea niciun sens obiectiv. Dacă există o singură viață de trăit în această lume și dacă vrem să nu o risipim, nimic nu mi s-a părut mai important decât să descoper ceea ce Dumnezeu a vrut să spune cu adevărat în Biblie întrucât El i-a inspirat pe anumiți oameni să o scrie. Dacă n-am putea înțelege asta, atunci nimeni nu ar putea spune ce fel de viață merită trăită și ce fel de viață este risipită. Eram uimit de jocul făcut în lumea erudiției când autorii își foloseau toate puterile intelectuale ca să anuleze ceea ce ei înșiși scriseseră. Altfel spus, ei exprimaseră teorii ale sensului care argumentau că nu există niciun sens singular și valid în textele biblice. Oamenilor obișnuiți care citesc această carte, sper eu, li se pare incredibil acest lucru. Nu vă pot învinovăți, așa este dar până astăzi rămâne adevărat că profesori bine plătiți și bine hrăniți folosesc taxele pentru studenți și banii plătitorilor de taxe ca să susțină că, citez, întrucât literatura nu transmite realitatea cu acuratețe, interpretarea literară nu trebuie să transmită cu acuratețe realitatea care este literatură. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, întrucât nu putem cunoaște realitatea obiectivă de dincolo de noi înșine, nu poate exista niciun sens obiectiv nici în ceea ce scriem. Astfel, interpretarea nu are sensul de a încerca să găsim vreun lucru obiectiv pe care un autor l-ar fi pus într-un text, ci ea are doar sensul că exprimăm idei care ni se formează în minte în timp ce citim ceva, ceea ce nu contează în realitate pentru că, atunci când alții citesc ceea ce noi am scris, ei nu pot avea niciun acces la intenția noastră. Totul este un joc, numai că el este unul sinistru, pentru că toți acești experți și membrii grupurilor mici din biserici insistă că scrisorile lor de dragoste și contractele semnate de ei trebuie măsurate după o singură regulă, ceea ce ei intenționează să spună. Orice exercițiu legat de auzirea creativă a unui da când eu scrim nu nu ne va ajuta când stăm de vorbă cu funcționarii de la bancă sau cu un consilier pe probleme maritale. Așa ajunsese existențialismul să se cocoațe în Biblie. Existența precedă esența, adică nu găsesc sens, ci îl creez. Biblia este ca o grămadă de lut, iar eu sunt olarul. Interpretarea este creație. Existența mea ca subiect creează esența obiectului. Nu râde, oamenii ăștia erau serioși și încă sunt. Azi doar au alte nume. În această mocirilă de subiectivism a apărut un profesor de literatură de la University of Virginia, Edie Hirsch. Lectura cărții sale, intitulată Validity in Interpretation, validitatea în interpretare, în timpul anilor mei de seminar, a fost ca și cum ar fi găsit dintr-o dată o piatră sub picioare în nisipurile mișcătoare ale conceptelor contemporane despre sens. Ca majoritatea călăuzelor pe care Dumnezeu le-a trimis pe calea mea, hărși a apărat evidentul. Da, a argumentat el, există un sens original pe care scriitorul l-a avut în minte când a scris. Și da, interpretarea validă caută acea intenție în text, și aduce motive valide când pretinde că o vede. Acest lucru mi se părea pe cât de evident este soarele la amiază. Era prezunția fiecăruia din viața zilnică atunci când vorbea sau scria. Probabil chiar mai important este că aceasta părea și ceva plăticos. Niciunul dintre noi nu ar vrea ca notițele, scrisorile și contractele pe care le scriem să fie interpretate diferit de intenția cu care le-am scris. De aceea, politeța comună sau regula de aur ne cere ca tot ceea ce citim în scrierile altora să fie citit în felul în care trebuie citit. Mie mi se părea că mare parte din discursul filozofic despre sens nu era altceva decât pură ipocrizie. La universitate să se subminez sensul obiectiv, dar acasă și la bancă să-i pe el. Nu voiam să iau parte la acel joc. Mi se părea a fi o viață cu totul irosită. Dacă nu există nicio interpretare validă, bazată pe sensul real, obiectiv neschimbător și original, atunci întreaga mea ființă ar fi trebuit să spună să mâncăm, să bem și să ne veselim, dar în niciun caz să nu tratăm erudiția ca și cum ar conta cu adevărat. Lucrurile începeau să se lege. Într-o după amiază rece de aprilie, în 1966, pe când eram la Wheaton College, am luat un număr al revistei Time și m-am dus într-un colț de la etajul al doilea al bibliotecii ca să citesc articolul editorial intitulat Este Dumnezeu mort? cel publicat pe 8 aprilie 1966 Ateiștii creștini între precum Thomas JJ Altizer răspundeau afirmativ Este nimic nou în asta Friedrich Nietzsche își exprima să necrologul cu 100 de ani înainte Unde este Dumnezeu? Vă spun eu unde l-am ucis tu și eu Noi toți suntem ucigașii lui Dumnezeu este mort Dumnezeu rămâne mort iar noi l-am ucis spunea Nietzsche aceasta fusese o mărturisire costisitoare pentru că Nice și-a pierdut ultimii 11 ani de viață într-o stare de semipareză și a murit în 1900. Dar ateii creștini, între ghilimele, curajoși din anii 60, nu socotesc costurile înlocuirii lui Dumnezeu cu supra oamenii, așa cum i-a numit Nietzsche. Băutura tare a existențialismului a dezlegat limbile acelor teologi creativi, asemenea bărbaților de pe ultimele cinci rânduri din avion, după ce au băut prea multe beri. Astfel, afirmația sinucigașă că Dumnezeu este mort a fost făcută din nou, iar când Dumnezeu a murit, sensul textelor a murit și el. Dacă temeiul realității obiective moare, scrierea și vorbirea despre realitatea obiectivă mor și ele. Totul se ține împreună. Astfel, eliberarea mea de la finele anilor 60 din nebunia uciderii lui Dumnezeu a condus în mod natural în prima parte a anilor 70 la eliberarea mea de goliciunea ipocrită a subiectivismului hermeneutic, ideea cu două fațete că nu există niciun sens obiectiv în nicio propoziție, cu excepția acestuia. Acum eram pregătit pentru lucrarea reală de la seminar. Să găsesc ce spunea Biblia despre cum să nu merisipez viața. În această privință, este incalculabil să spun cât de îndatorată sunt lui Daniel Fuller. El a predat hermeneutica, știința felului în care interpretăm Biblia. Nu doar că el mi-a făcut cunoștință cu E.D. Hirsch și m-a forțat să îl citesc cu rigurăzitate, ci m-a și învățat cum să citesc Biblia cu ceea ce Matthew Arnold a numit disciplină severă. El mi-a arătat ceea ce era evident, anume că versetele Bibliei nu sunt ca niște perle înșirate, ci ca zale într-un lanț. Scriitorii ei au dezvoltat modele unitare de gândire. Ei au raționat. Isaia 1 cu 18 spune: Veniți totuși să ne judecăm sau să raționăm, zice Domnul. Asta însemna că, în fiecare paragraf al scripturii, trebuie să ne întrebăm cum este legată fiecare parte de celelalte părți, ca să spună un singur lucru coerent, apoi paragrafele ar trebui corelate în același fel, apoi capitolele, după care cărțile, și tot așa până ce unitatea Bibliei este descoperită în proprii termeni. M-am simțit de parcă acea cărăruie maronia a vieții mele a intrat într-o livadă, într-o vie și într-o grădină cu fructe ce trebuiau culese de peste tot, roade uluitoare pentru mine, palpitante pentru inimă și schimbătoare pentru viață. Niciodată nu văzusem atât de mult adevăr și atât de multă frumusețe condensate într-o sferă atât de mică. Biblia mi se părea inepuizabilă pe atunci, așa cum mi se pare și astăzi. La aceasta visasem eu când eram internat în centrul medical bolnav de mononucleoză, când Dumnezeu m-a chemat la lucrarea cuvântului. Dar acum întrebarea devenise aceasta. Care este ideea, scopul, ținta sau esența acestui crâmpei frumos al adevărului divin? Piesele s-au asemblat la locul lor, curt după curți. Ce dar au fost acei trei ani de seminar? În lecția finală a avută cu Dr. Fuller, intitulată Unitatea Bibliei, și există și o carte cu același titlu, Steagul unificator a fost fluturat peste întreaga Biblie. Citez, Dumnezeu a rânduit o istorie a răscumpărării, a cărei succesiune ilustrează pe depin Slava Sam, astfel încât, la final, cel mai mare număr posibil de oameni să fie avut antecedentele istorice necesare pentru a produce cea mai fierbinte dragoste pentru Dumnezeu. Lucru pe care Dumnezeu îl face în toată istoria răscumpărării este să și manifeste îndurarea în așa fel încât cel mai mare număr de oameni să și găsească veșnic desfătarea în el din toată inima, cu toată puterea și cu toată mintea. Când pământul din noua creație va fi plin de astfel de oameni, planul lui Dumnezeu de a arăta îndurarea va fi împlinit. Toate evenimentele din istoria răscumpărării și sensul lor, așa cum este prezentat în Biblie, compună unitate. Unitate care arată că ele se combină ca să împlinească acest cel. Am încheiat citatul. În aceste propoziții erau cuprinse semințele viitorului meu. Pasiunea călăuzitoare a vieții mele era rădăcinată aici. Una dintre semințe se găsea în termenul slavă, adică țelul lui Dumnezeu din istorie era să își manifeste slava pe deplin. O altă semânță se găsea în cuvântul desfătare, anume că țelul lui Dumnezeu, era ca poporul său să-și găsească desfătarea în el din toată inima lui. Pasiunea vieții mele a fost să înțeleg, să trăiesc, să propovăduiesc și să predic despre cum se face ca aceste două țeluri ale lui Dumnezeu să se relaționeze reciproc, ba chiar să arăt cum ele sunt nu două, ci un singur țel. A devenit tot mai clar că, dacă voiam să ajung la finalul vieții mele și să nu spun am risipit-o, trebuia să insist pe toată calea în și către țelul suprem al lui Dumnezeu și să mă alături lui în aceasta. Dacă voiam ca viața mea să fie caracterizată de o pasiune singulară, tot împlinitoare și unificatoare, trebuia să fie pasiunea lui Dumnezeu. Și dacă Daniel Fuller avea dreptate, pasiunea lui Dumnezeu era manifestarea slavei sale și desfătarea inimii mele. Toată viața mea, începând de la acea descoperire, a fost petrecută experimentând, analizând și explicând acel adevăr. Ea mi-a devenit din ce în ce mai clară, mai sigură și mai solicitantă cu fiecare an care a trecut. A devenit mai clar că proslovirea lui Dumnezeu și bucuria în Dumnezeu nu sunt lucruri diferite. Ele sunt relaționate unul la celălalt, nu ca atunci când pui față în față fructele și animalele, ci ca atunci când te uiți la fructe și la mere. Merele sunt un fel de fruct. Bucuria în Dumnezeu este un fel de al l proslăvi. Bucuria în Dumnezeu îl face să arate suprem de valoros. Jonathan Edwards a apărut în viața mea în această perioadă, venind cu cea mai puternică confirmare a acestui adevăr pe care am văzut-o în afara Bibliei. Ea a fost puternică pentru că el mi-a arătat ce era în Biblie. În 2003 am marcat împlinirea 300 de ani de la nașterea lui. El a fost păstor și teolog în noua Anglie. Pentru mine, el a devenit cel mai important învățător din trecut, din afara Bibliei. Niciunul dintre cei din afara Scripturii nu mi-a modelat viziunea despre Dumnezeu și viața creștină mai mult ca Jonathan Edwards. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că Edwards nu și-a risipit viața. El a murit brusc ca urmare a unui vaccin de variolă care a dat greș pe când avea 44 de ani. Dar el și-a trăit bine viața. Viața lui este o sursă de inspirație datorită zelului lui de a nu și-o risipi și a pasiunii lui pentru supremația lui Dumnezeu. Gândește-te la câteva dintre hotărârile pe care el le-a scris în prima parte a celei de-a treia decade a vieții sale, cu scopul de a-și înflăcăra viața spre slavă lui Dumnezeu. Iată câteva dintre ele. Hotărârea numărul 5. Sunt hotărât să nu pierd niciun moment din viață, ci să-l utilizez în cel mai folositor mod posibil. Hotărârea numărul 6. Sunt hotărât să trăiesc cu toată puterea câtă vreme trăiesc. Hotărârea numărul 17. Sunt hotărât să trăiesc așa cum mi-aș dori să știu că am trăit când va veni momentul să mor. Hotărârea numărul 22. Sunt hotărât să mă străduiesc să obțin pentru mine pe cât de multă fericire pot în această lume, folosindu-mă de toată puterea, tăria, vigoarea și vehemența de care sunt în stare, ba chiar cu forță, sau de care mă pot face în stare să exercit în orice fel imaginabil. Această ultimă hotărâre, numărul 22. Poate să ni se pară ca fiind îndrăznește de egoistă, chiar periculoasă, dacă nu înțelegem legătura profundă din mintea lui Edwards între slava lui Dumnezeu și fericirea creștinilor. Forța pe care el o avea în minte era aceea la care Isus s-a referit când a spus în esență că este mai bine să-ți scoți ochiul ca să ucizi pofta și să mergi în rai decât să faci pace cu păcatul și să te duci în iad. Iar în ce privește căutarea propriei fericiri, țineți minte că Edwards era absolut convins că a fi fericit în Dumnezeu este calea prin care să îl proslăvim. Acesta a fost motivul pentru care am fost creați. Desfătarea în Dumnezeu nu este o simplă preferință sau o opțiune în viață. Ea este datoria noastră bucuroasă și ar trebui să fie pasiunea singulară a vieților noastre. De aceea, a fi hotărât să și maximizeze fericirea în Dumnezeu însemna să fie hotărât să l arate mai glorios decât toate celelalte surse de fericire. Căutarea fericirii în Dumnezeu și proslăvirea lui Dumnezeu erau unul și același lucru. Iată felul cum Edwards a explicat acest lucru. El a ținut o predică pe când abia trecuse de 20 de ani, având acest gând principal, citez, Cei evlavioși sunt meniți pentru fericirea necunoscută și de neconceput. Textului de bază era un cu doi, unde ni se spune și ce vom fi nu s-a arătat încă. Iată ce spune Edwards. Slava lui Dumnezeu nu constă doar în percepția de către om a perfecțiunilor lui, căci omul poate percepe puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu și totuși să nu își găsească desfătarea în ele, ci să le urască. Aceia care fac asta nu îl proslovesc pe Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu nu constă nici în a vorbi în special de perfecțiunile sale, căci cuvintele pot să nu fie folosite altfel decât pentru a exprima sentimentele sau opiniile minții. De aceea, această slava lui Dumnezeu constă din admirația din partea omului, bucuria și exultarea lui în manifestarea frunoseții și excelenței sale. Esența proslăvirii lui Dumnezeu constă așadar în bucuria omului, în manifestările frumuseții lui Dumnezeu și despre această bucurie și fericire vorbesc eu aici. Astfel că vedem că ea ajunge în final la faptul că celul creației este ca Dumnezeu să-i dea fericire omului, căci dacă Dumnezeu a creat lumea pentru ca el să poată fi proslăvit nu, el a creat-o ca omul să se poată bucura în slava lui, căci am arătat că aceste două sunt unul și același lucru. a încheiat citatul. Aceasta a fost pentru mine marea îmbinare. Descoperirea Care era sensul vieții? Pentru ce exista ea? Pentru ce exist eu? De ce sunt aici? Ca să fiu fericit? Sau ca să îl proslăvesc pe Dumnezeu? În mine existase neexprimat de ani buni sentimentul că cele două ar fi contrare Fie îl proslăvești pe Dumnezeu fie scaus fericirea Una părea absolut corectă pe când cealaltă absolut inevitabilă Și acesta era motivul pentru care fusese confuz și frustrat atât de mult timp Problema consta în faptul că mulți dintre cei ce păreau că accentuează slava lui Dumnezeu în gândirea lor, nu păreau să se bucure mult de el și mulți dintre cei ce păreau să se bucure cel mai mult de Dumnezeu aveau deficiențe în gândirea lor despre slava lui. Dar aici aveam de-a face cu cea mai strălucită minte din istoria timpurie a Americii, Jonathan Edwards, care spunea că scopul lui Dumnezeu pentru viața mea era să am o pasiune pentru slava lui și o pasiune pentru bucuria mea în acea slavă și că acestea două sunt, de fapt, o singură pasiune. Când am înțeles asta, am știut în final cum ar arăta o viață irosită, cum să evit așa ceva. Dumnezeu m-a creat și te-a creat ca să trăiești cu o pasiune unică, tot cuprinzătoare și atât transformatoare, anume o pasiune pentru proslăvirea lui Dumnezeu prin a te bucura și a manifesta excelența lui supremă în toate sferele vieții. Bucuria și manifestarea sunt la fel de cruciale, dacă încercăm să manifestăm excelența lui Dumnezeu fără să ne bucurăm în ea, vom arăta un fel de carapace a fățăniciei și vom da naște jocurii sau legalismului. Dar dacă pretindem că ne bucurăm de excelența sa, dar nu o manifestăm pentru că alții să o vadă și să o admire, ne amăgim singuri pentru că semnul distinctiv al bucuriei fermecătoare a lui Dumnezeu este să debordăm de ea și să ne extindem prin a o extinde în inimile altora. Viața risipită este viața lipsită de o pasiune pentru supremația lui Dumnezeu în toate lucrurile, spre bucuria tuturor oamenilor. Biblia este foarte clară. Dumnezeu ne-a creat spre slava sa. Așa vorbește Domnul, citez, adun fiii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului, pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea. Isaia 43, cu 6 și 7 Viața este risipită când nu trăim spre slava lui Dumnezeu și mă refer la toată viața. Toată ne este dată spre slava Lui. Iată de ce Biblia merge până la detalii despre a mânca și abia. Citez, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava Lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10,31 Noi ne risipim viețile când nu îl întrețesem pe Dumnezeu în acțiunile noastre de a mânca, a și în orice altă parte a vieții, dacă nu ne bucurăm în El și nu îl manifestăm. Ce înseamnă să-L proslăvim pe Dumnezeu? Răspunsul poate lua o turnură periculoasă dacă nu suntem atenți. A proslăvi este asemenea cuvântului a înfrumuseța, dar a înfrumuseța de regulă are sensul de a face ca un lucru să fie mai frumos decât este sau a îmbunătății frumusețea. Și categorică nu la asta ne referim prin a proslăvi în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi făcut mai glorios sau mai frumos decât este. El nu poate fi îmbunătățit pentru că el nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. Faptele Apostolilor 17 cu 25 Al proslăvii nu înseamnă să adăugăm mai multă slavă la Dumnezeu. Este mult mai asemănător cuvântului Amării, dar și aici putem să înțelegem lucrurile greșit. Amării are două sensuri diferite. În relație cu Dumnezeu, unul exprimă închinarea, iar celălalt răutatea. Poți să mărești ceva ca atunci când folosești un telescop sau ca atunci când folosești un microscop. Când mărești ceva cu un microscop, faci ca un lucru foarte mic să pară mai mare decât este în realitate. O furnică poate să pară astfel ca un monstru. A pretinde că îl mărim pe Dumnezeu în felul acesta este ceva rău. Dar când mărești ceva ca atunci când folosești un telescop, faci ca un lucru inimaginabil de mare să arate așa cum este el în realitate. Folosindu-ne de telescopul spațial Hubble, galaxiile îndepărtate de pe cer sunt descoperite înaintea noastră, așa cum sunt ele, niște giganți cu miliarde de stele. Mărirea lui Dumnezeu în felul acesta este închinare. Noi ne risipim viețile când nu ne rugăm, când nu visăm, când nu plănuim și când nu lucrăm către mărirea lui Dumnezeu în toate sferele vieții. Dumnezeu ne-a creat ca să ne trăim viețile într-un fel care îl face pe El să arate mai aproape de cum este El în realitate, în măreția frumusețea și vrednicia Lui infinite. În cerul întunecat al acestei luni, Dumnezeu este perceput de majoritatea oamenilor, dacă nu chiar de toți, ca un lică de lumină pe un cer întunecat. Dar El ne-a creat și ne-a chemat să îl arătăm așa cum este El în realitate. Asta înseamnă că am fost creați după chipul Lui Dumnezeu. Noi suntem meniți să arătăm înaintea lumii cum este El în realitate. Pentru mulți oameni, acesta nu este un act evident de dragoste. Ei nu se simt iubiți când li se spune că Dumnezeu i-a creat spre slava lui. Ei se simt folosiți. Acest lucru este de înțeles având în vedere felul în care dragostea a ajuns să fie aproape complet distorsionată în această lume. Pentru majoritatea oamenilor, a fi iubit înseamnă să fie în centrul atenției. În societatea occidentală, aproape toate lucrurile slujesc acestei distorsionări a dragostei. Noi suntem învățați într-o mie de feluri că dragostea înseamnă creșterea prețuirii de sine a cuiva. Dragostea îi ajută pe oameni să se simtă bine cu ei înșiși. Dragostea înseamnă să îi dai cuiva o oglindă și să-l ajuți să-i placă ce vede în ea. Dar unul asta vrea să spună Biblia prin dragostea lui Dumnezeu. Dragostea face ceea ce este cel mai bine pentru obiectul ei. Dar a face din noi înșine obiectul celei mai înaltă iubire a noastră nu este cel mai bun lucru pentru noi. În fapt, este o distracție letală. Noi am fost făcuți să-L vedem și să-L savurăm pe Dumnezeu și savurându-L să fim satisfăcuți într-un fel suprem și astfel să răspândim în toată lumea vrednicia prezenței sale. A nu a le arăta oamenilor acest Dumnezeu atot împlinitor înseamnă să noi iubim. Ai face să se simtă bine cu ei înșiși când au fost creați ca să se simtă bine pentru că îl văd pe Dumnezeu este ca atunci când duci pe cineva în alpi și la ai încuia într-o cameră plină de oglinzi. Momentele cu adevărat minunate de bucurie în această lume nu sunt momentele satisfacției de sine, ci cele când uităm de noi înșine. A sta pe buza marelui canion și a contempla la măreția ta este ceva patologic. În astfel de momente, noi suntem făcuți pentru o bucurie măreață care vine din afara noastră. Și fiecare dintre aceste momente rare și prețioase din viață, când stăm în fața canionului, alpilor sau sub stele, este un ecou al unei excelențe mult mai mari, anume slava lui Dumnezeu. Iată de ce Biblia spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui, psalmul 19 1. Uneori, oamenii spun că ei nu cred că, dacă există un Dumnezeu, el ar fi interesat de un strop de realitate denumită omenire de pe planeta Pământ. Universul, zic ei, este atât de vast încât îl face pe om să fie cu totul neimportant. De ce să se deranjeze Dumnezeu să creeze o astfel de particulă microscopică numită Pământ și omenire și apoi să intre în relație cu noi? În spatele acestei întrebări este un eșec fundamental de a înțelege sensul Universului. El are de a face cu măreția lui Dumnezeu, nu cu importanța omului. Dumnezeu l-a făcut pe om mic și Universul uriaș ca să spună ceva despre sine, și el spune asta pentru ca noi să ne bucurăm și să învățăm, anume că El este infinit de măreț, puternic, înțelept și frumos. Cu cât telescopul Hubble ne trimite imagini mai multe din profunzimile de necuprins ale spațiului, cu atât mai mult ar trebui să fim uimiți de Dumnezeu. Disproporția dintre noi și univers este o pildă care ne vorbește despre disproporția dintre noi și Dumnezeu. Și asta este puțin spus. Dar ideea nu este să ne anuleze pe noi, ci să îl proslăvească pe El. Să ne întorcem acum la ceea ce înseamnă să fii iubit. Ideea aceasta a fost aproape total distorsionată. Dragostea are de a face cu a i arăta unui suflet muritor frumusețea dătătoare de viața a slavelui Dumnezeu, în special a harului Său. Da, așa cum vom vedea noi arătăm slava lui Dumnezeu într-o sută de feluri practice care includ grija pentru frană, îmbrăcăminte, adăpost și sănătate. La asta s-a referit Iisus când a spus Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor ca ei să vadă faptele voastre bune și să îl slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 5,16 Fiecare faptă bună ar trebui să fie o revelație a slavei lui Dumnezeu. Ceea ce face fapta bună să fie un act al dragostei nu este actul brut în sine, ce pasiunea și sacrificiul de a-L face cunoscut pe Dumnezeu ca glorios! A nu ținti să-L arătăm pe Dumnezeu înseamnă să nu iubim, pentru că Dumnezeu este ceea ce noi avem nevoie cel mai profund. Și a avea orice altceva fără El înseamnă să pierim în final. Biblia spune că poți să dăruiești tot ce ai și chiar să-ți dai trupul să fie ars, dar să nu ai dragoste. 1 cu 13,3 Dacă nu îndrepți pe oameni către Dumnezeu pentru a-și găsi bucuria veșnică, nu iubești. Îți pești viața. Acum gândește-te la ce înseamnă asta pentru dragostea lui Dumnezeu. Cum ne va iubi El? Simpla logică ar putea să ne dea un răspuns. Dumnezeu ne iubește cel mai bine dându-ne ce este cel mai bun ca să ne bucurăm de El pe veci, adică pe sine, căci El este cel mai bun. Dar noi nu suntem dependenți doar de logică. Biblia arată clar acest lucru. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Suntem învățați în Ioan 3 cu 16. Dumnezeu ne iubește dându-ne viața veșnică cu prețul Fiului Său, Isus Hristos. Dar ce este viața veșnică? Este ea oare iubire veșnică de sine? Sau un cer plin de oglinzi? Sau snowboarduri, terenuri de golf sau fecioare cu ochii negri? Nu, Isus ne spune precis ce a vrut să spună. Ioan 17, cu 3 spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ce este viața veșnică? Este să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Fiul Său Iisus Hristos. Niciun lucru nu poate împlini sufletul. Sufletul a fost făcut să stea uimit de o persoană, singura persoană vrednică de uimire. Toți eroii sunt umbre ale lui Hristos. Noi ne place să admirăm superioritatea lor. Cu cât vom fi mai împliniți mai mult de singura persoană care a conceput toată puritatea și care întruchipează toată îndemânarea, tot talentul, toată puterea, strălucirea, priceperea și bunătatea. Iată ce am tot încercat să spun. Dumnezeu ne iubește eliberându-ne de robia euului ca să ne putem bucura acum l și admirândul pe veci. Sau iată felul în care apostolul Petru exprimă acest adevăr. El spune Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate El, cel neprihănit pentru cei nelegiți, ca să ne aducă la Dumnezeu, 1 Petru 3,18. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Iisus Hristos să moară pentru noi? Ca să ne aducă la Dumnezeu, adică la sine. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos să moară ca să putem veni acasă la tată, la tot împlinitor. Asta este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi este actul lui Dumnezeu pe care El trebuie să-L facă și asta cu un mare preț pentru sine, ca să putem avea plăcerea de a-L vedea și savura pe veci. Dacă așa stau lucrurile, așa cum spune Psalmistul către Dumnezeu, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și de veșnice la dreapta ta, Psalmul 16,11, atunci ce trebuie să facă dragostea? Ea trebuie să ne salveze de dependența noastră de noi înșine și să ne aducă schimbați în prezența lui Dumnezeu. Te simți folosit? Așa că iată întrebarea prin care testezi dacă ai fost absorbit în versiunea distorsionată a dragostei în această lume. Te-ai mai iubit de Dumnezeu dacă El ar face ca lucrurile să ruiască mai mult în jurul tău sau dacă te-ar elibera din robia iubirii de sine cu un mare cost pentru sine, astfel încât să te bucuri lăudându l mai mult pe El în Să zicem că ai răspunde, vreau să fiu eliberat de eu și să fiu plin de bucurie în Dumnezeu. Vreau să mă bucur să-L laud mult pe Dumnezeu, nu pe mine, și vreau ca plinătatea bucuriei mele să dureze veșnic. Dacă răspunzi în acest fel, vei avea și un răspuns la frica menționată mai devreme, anume că ai fi doar folosit de Dumnezeu când El te creează pentru slava sa. Acum înțelegem că, prin a ne crea pentru slava sa, El ne creează pentru cea mai mare bucurie a noastră. El este cel mai proslăvit în noi când noi suntem cel mai împliniți în El. Dumnezeu este singura ființă din univers, pentru care înălțarea de sine este cel mai iubitor act. Oricine altcineva care se înalță pe sine ne abate de la ceea ce avem nevoie, adică de la Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu se înalță pe sine, El ne atrage atenția tocmai către ceea ce avem cea mai mare nevoie pentru bucuria noastră. Dacă marile picturi ar putea vorbi și te-ar vedea blând prin galerie holbându-te la pardoselă, ele ar striga, privește, uite-te la mine, eu sunt motivul pentru care ești aici. Iar când te uiți și jubilezi de frumusețea picturilor alături de cei din jurul tău, bucuria ta va fi de plină. Nu te-ai mai plânge că picturile ar trebui să tacă. Ele te-au salvat de la a-ți același vizita. În același fel, niciun copil nu se plânge spunând Mosin folosit când tatălui își găsește desfătarea să-l facă pe copil să fie fericit în prezența lui. Cu aceste descoperiri, m-am simțit acum liber să afirm planul lui Dumnezeu pentru viața mea așa cum este revelat în Biblie. Nu a trebuit să mă mai tem că trebuie să aleg între ce este drept și ce este inevitabil, între a căuta slava lui și a căuta bucuria mea. Am fost liber ca să experimentez pasiunea unică a supremației lui Dumnezeu în toate lucrurile spre bucuria tuturor oamenilor. Am fost salvat dintr-o viață risipită. Acum, viața poate să aibă sensul suprem, același sens ca al vieții lui Dumnezeu: bucuria și manifestarea mereției lui. Am fost liber să îmbrățișez țelul căutării mele vechi, ținta, scopul, punctul focal și esența a tot. Era real, era obiectiv, era acolo și era înrădăcinat în însăși esența a ceea ce Dumnezeu este în sine. El este glorios, frumos și măreț în perfecțiunile sale felurite. Ele sunt infinite, veșnice și neschimbătoare. Ele sunt adevărul, dreptatea, bunătatea, înțelepciunea, puterea și dragostea. Țelul existenței noastre decurge din ceea ce este el în sine. Pasiunea lui Dumnezeu pentru slava sa dă naștere pasiunii noastre. Acesta este motivul unic, atot cuprinzător și atot transformator al existenței. O pasiune de a ne bucura și de a arăta supremația lui Dumnezeu în toate lucrurile spre bucuria tuturor oamenilor. Dumnezeu ne-a creat ca să trăim cu o singură pasiune de a manifesta cu bucurie excelența sa supremă în toate sferele vieții. Viața risipită este viața fără această pasiune. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm, să ne gândim, să visăm, să plănuim și să lucrăm, nu ca noi să fim în centrul atenției, ci ca El să fie centrul în fiecare parte din viețile noastre. Începând din 11 septembrie 2001, am văzut mai clar ca niciodată cât de esențial este să exultăm explicit în excelența Hristosului răstignit pentru păcătoși și în via din marți. Hristos trebuie să fie explicit în toate discuțiile noastre despre Dumnezeu. În aceste vremuri ale pluralismului nu ne va ajuta cu nimic să vorbim despre slava lui Dumnezeu în modalități vagi. Dumnezeu fără Hristos nu este Dumnezeu, iar un astfel de non-Dumnezeu nu poate mântui și nici nu poate împlini sufletul. A urma un astfel de non-Dumnezeu, orice nu mai ar avea și oricare ar fi religia lui, va însemna o viață risipită. Dumnezeu în Hristos este singurul Dumnezeu adevărat și singura cale către bucurie. Tot ce am spus până aici trebuie de acum să fie corelat cu Hristos. Îmi aduc din nou aminte de vechea plăcuță de la bucătărie. Doar ce este făcut pentru Hristos va dura. Ca să ne aducă la această cea mai înaltă și mai durabilă dintre toate plăcerile, Dumnezeu l-a făcut pe Fiul Său, Iisus Hristos, o priveliște sângeroasă a suferinței și a morții fără vină. Iată ce a costat ca să fim salvați dintr-o viață risipită. Fiul veșnic al lui Dumnezeu n-a crezut ca un lucru de a apuca să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. El a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipen 2, cu 6 la 8 Acest Iisus a fost și este un om real, istoric, în care locuiește, rupește toată plinătatea Dumnezeirii, Coloseni 2, cu 9. Întrucât el este Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, așa cum spune vechiul crez de la Nicea, și întrucât moartea și învierea lui sunt actul central al lui Dumnezeu în istorie, nu ne surprinde să auzim Biblia spunând că toate au fost făcute prin el și pentru el, Coloseni 1, cu 16. Pentru El, asta înseamnă pentru slava Lui. Ceea ce înseamnă și că tot ceea ce am spus până aici despre faptul că Dumnezeu ne-a creat pentru slava Lui, înseamnă că El ne-a creat pentru slava Fiului Său. În rugăciunea sa din Ioan 17, primul lucru pe care Iisus îl cere este acesta. Tată, a sosit ceasul. Proslavește-L pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslavească pe tine. Ioan cu1. De la lucrarea întrupată răscumpărătoare a lui Isus. Dumnezeu este proslăvit cu bucurie de păcătoși doar prin proslovirea Dumnezeului om înviat, Isus Hristos. Moartea lui sângeroasă este centrul strălușitor al slavei lui Dumnezeu. Nu există nicio cale către slava Tatălui decât prin Fiul. Toate făgăduințele bucuriei în prezența lui Dumnezeu și ale plăcerilor la dreapta sa vin asupra noastră prin credința în Isus Hristos. Isus este testul suprem al realității pentru toate persoanele și pentru toate religiile. El a spus clar acest lucru. Cine mă nesocotește pe mine, îl nesocotește pe Cel ce m-a trimis pe mine, Luca 10 cu 16. Oamenii și religiile care îl resping pe Hristos, îl resping pe Dumnezeu. Îl cunosc alte religii pe Dumnezeul adevărat? Iată care este testul. Îl resping ele pe Isus ca singurul mântuitor pentru păcătoși, care a fost răstignit și înviat din morți de Dumnezeu? Dacă da, ele nu îl cunosc pe Dumnezeu într-un sens mântuitor. La asta s-a referit Iisus când a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine, Ioan 14,6. Sau când a spus, cine nu-l cinstește pe fiul, nu-l cinstește pe tatăl care l-a trimis, Ioan 5, 23. Sau când le-a spus fariseilor, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, Ioan 8,42. La asta s-a referit apostolul Ioan când a spus, oricine îl tăgăduiește pe fiul, n-are pe tatăl, oricine îl mărturisește pe fiul, îl are și pe tatăl. 1 Ioan 2,23 Sau când a spus, oricine nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. 2 Ioan 9 Nu are niciun rost să tratăm într un fel romantic religiile care resping dumnezeirea și lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Ele nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și cei ce le urmează își risipesc tragic viețile. Dacă vrem să vedem și să savurăm slava lui Dumnezeu, trebuie să îl vedem și să îl savurăm pe Hristos. Căci Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Coloseni 1,15. Ca să mă exprim altfel, dacă vrem să îmbrățișăm slava lui Dumnezeu, trebuie să primim Evanghelia lui Hristos. Motivul nu este doar că suntem păcătoși și avem nevoie de un mântuitor care să moară pentru noi, ci și că acest mântuitor este în sine cea mai deplină și mai frumoasă manifestare a slavei lui Dumnezeu. El obține cea mai nemeritată și veșnică plăcere pentru noi și el devine pentru noi comoara veșnică, acea comoară care merită totul. Acesta este felul în care Evanghelia este definită. Când suntem convertiți prin credința în Hristos, ceea ce vedem cu ochii inimilor noastre este lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, 2 Corinteni 4:4). Evanghelia este vestea bună a funuseții care cucerește totul. Sau, ca să mă exprim în felul lui Pavel, ea este vestea bună a slavei lui Hristos. Când îl primim pe Hristos, îl primim pe Dumnezeu, vedem și savurăm slava lui Dumnezeu. Nu putem savura slava lui Dumnezeu dacă nu o vedem în Hristos. Aceasta este singura fereastră prin care păcătosul poate să vadă fața lui Dumnezeu și să nu fie mistuit. Biblia spune că, atunci când Dumnezeu ne iluminează inima la convertire, El ne dă lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. 2 Corinteni 4,6 Fie vedem slava lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos, fie nu o vedem deloc iar fața lui Iisus Hristos este frumusețea lui Hristos care își atinge punctul culminant la cruce. Fața însângerată a Hristosului răstignit și triunfător este fața slavei lui Dumnezeu, ceea ce cândva era nebunie pentru noi devine înțelepciunea, puterea și lauda noastră. Viața este risipită dacă nu primim slava crucii, dacă nu îndrăgim ca pe comoara reală și dacă nu ne alipim de ea ca prețul cel mai înalt al fiecărei plăceri și cea mai profundă mângâiere în orice durere. Către acest adevăr ne vom îndrepta atenția în capitolul, capitolul 3. Lăudându-mă doar în Hristos, centrul înflăcărat al slabeii lui Dumnezeu. Opusul risipirii vieții este să străiești viața având o pasiune unică pentru înălțarea lui Dumnezeu, o pasiune care împlinește sufletul. Viața bine trăită trebuie să fie înălțătoare de Dumnezeu și împlinitoare pentru suflet, pentru că de asta ne-a creat Dumnezeu. Pe acest lucru ne-am concentrat în capitolul 2, iar pasiunea este cuvântul corect, sau dacă preferi un altul, poate fi zelul, fervoarea, ardoarea, înflăcărarea, pentru că Dumnezeu ne poruncește să-L iubim din toată inima, iar Iisus ne reamintește că El lui scuipă din gura Lui pe cei căldicei. Opusul risibirii vieții tale este să trăiești având o pasiune unică, împlinitoare pentru suflet, pentru supremația Lui Dumnezeu în toate lucrurile. Cât de serios este acest cuvânt singular! Oare poate viața să aibă un scop atât de singular? Pot oare munca, recreația, relațiile, mâncarea, iubirea și slujirea? Pot toate acestea să decurgă cu adevărat dintr-o pasiune singulară? Există oare ceva suficient de profund, suficient de mare și suficient de puternic ca să țină toate lucrurile acestea împreună? Pot relațiile intime, mașinile, munca, războiul, schimbatul scutecelor și plata taxelor să aibă o unitate înălțătoare de Dumnezeu? și împlinitoare pentru suflet? Această întrebare ne duce în același loc unde am încheiat capitolul 2, adică la moartea lui Iisus pe cruce. Am încheiat acolo fiindcă a trăi pentru slava lui Dumnezeu trebuie să însemne o viață trăită spre slava lui Hristos răstignit. Hristos este chipul lui Dumnezeu. El este suma slavei lui Dumnezeu în formă umană și frumusețea lui strălucește cel mai puternic în cel mai întunecat ceas din viața lui. Dar noi suntem conduși în același loc sângeros și de întrebarea legată de acea pasiune singulară. Biblia ne împinge în această direcție. De exemplu, apostolul Pavel a spus că viața și lucrarea lui s-au focalizat pe un singur cel, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. 1 cu 2,2 Acest lucru este uimitor când te gândești la toate lucrurile diferite despre care, în fapt, Pavel a vorbit. Trebuie să existe un sens potrivit căruia Hristos și El răstignit este temeiul și esența a orice altceva, spune El. Pavel ne îndeamnă să ne vedem viețile cu un focus singular, iar crucea lui Hristos este acel focus. Nu trebuie să știi o mulțime de lucruri pentru ca viața ta să aibă un impact de durată în lume, dar trebuie să știi câteva lucruri mărețe care contează, probabil unul singur, și apoi să fii dornic să trăiești și să mori pentru ele. Oamenii care au un impact de durată în lume nu sunt cei care și-au însușit multe lucruri, ci cei care cunosc foarte bine un singur lucru mareț. Dacă vrei ca viața ta să conteze, dacă îți dorești să vezi efectul unduitor al pietrelor pe care le arunci, cum formează valuri care ajung până la capătul pământului și se rostogolesc apoi în veșnicie, nu trebuie să ai un coeficient mare de inteligență. Nu trebuie să ai o imagine bună sau bogății, nici să vii dintr-o familie bună sau de la o școală de elită. Dar trebuie să știi câteva lucruri mari, mărețe, neschimbătoare, evidente, simple și glorioase, sau un singur lucru care le cuprinde pe toate și să fii înflăcărat de ele. Se poate să nu fii sigur să vrei ca viața ta să aibă impact. Poate că nu-ți pasă foarte mult dacă vei avea un impact de durată de dragul la ceva măreț. Tu doar vrei ca oamenii să te placă. Dacă oamenilor le-ar plăcea să ruiască în jurul tău, tu ai fi satisfăcut. Sau dacă ai putea doar să ai o slujbă bună, o soție sau un soț bun și câțiva copii buni, apoi o mașină drăguță, sfârșituri de săptămână lungi, câțiva prieteni buni, o pensionare distractivă și o moarte rapidă și ușoară și niciun fel de iad, dacă ai putea avea toate acestea, chiar fără a-l avea pe Dumnezeu, te-ai simți satisfăcut. Dar aceasta este o tragedie în devenire, o viață risipită. În aprilie 2000, Ruby Eliasson și Laura Edwards au fost ucise în Camerun, în vestul Africii. Ruby avea peste 80 de ani. Fiind necăsătorită toată viața ei, ea și-a focalizat-o pe un singur lucru mareț să-l facă pe Iisus Hristos cunoscut printre cei neevanghelizați, săraci și bolnavi. Laura era o doctoriță văduvă aproape de 80 de ani, slujind în Camerun alături de Ruby. Frânele n-au mai mers, mașina s-a prăbușit într-o vale și ambele au fost ucise instantaneu. Mi-am întrebat congregația, a fost aceea o tragedie? Două vieți mânate de o singură mare pasiune, anume să fie cheltuite în slujba nepopularizată a săracilor care pierd, spre slava lui Isus Hristos, chiar 20 de ani după ce majoritatea semenilor lor americani s-au pensionat doar ca să-și răsească viețile pe nimicuri. Nu, aceea nu este o tragedie, aceea este slavă, aceste vieți nu au fost risipite și ele nu au fost pierdute. Domnul Isus spune în Marcu 8:35 că oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Îți voi spune ce este o tragedie. Îți voi arăta cum să îți risipești viața. Gândește-te la întâmplarea din ediția revistei Reader's Digest din februarie 1998 care ne spune despre un cuplu care s-a pensionat anticipat în partea de nord-est a țării pe când el avea 59 de ani și ea avea 51. Ei trăiesc acum în Punta Gorda, Florida, unde fac plimbări pe apă, cu iahtul lor de 10 metri, joacă fotbal în sală și colecționează scoici de pe plajă. Când am citit prima dată articolul, mi s-a părut o glumă. O șmecherie pe tema visului american. Dar nu era. Tragic, acesta era visul. Să ajungi la sfârșitul vieții tale, singura viață, singura viață prețioasă dată de Dumnezeu, și să faci ca ultima ta mare lucrare din viață, înainte de a da socoteala în fața creatorului tău, să fie aceasta. Să te joci fotbal în sală și să colecționezi scoici. Imaginează-ți acești oameni stând înaintea lui Hristos în Marea zi a Judecății. Iată, Doamne, iată scoicile mele. O, oh, aceea este o tragedie și oamenii de azi cheltuie miliarde de dolari ca să te convingă să îți însușești acel vis tragic. Iată protestul meu împotriva acestui vis. Nu-l cumpăra. Nu-ți risipi viața. În timp ce scriu aceste rânduri, am trecut deja de 70 de ani. Pe măsură ce trec lunile, mă apropii tot mai mult de oameni care sunt suficient de tineri ca să fie fii și fiicele mele. Se poate să te afli în acea categorie. Eu am patru fii și o fică. Puține lucruri dacă și acelea mă umplu de mai multă tânjire în aceste luni și în acești ani cum este dorința ca acești copii ai mei să nu își risipească viețile pe altarul succesului fatal. Această tânjire se transferă foarte ușor către tine, mai ales dacă ai puțin peste 20 sau 30 de ani. Este ca și cum te văd ca un fiu sau o fică, iar prin aceste pagini plădezi înaintea ta ca un tată, probabil un tată care te iubește mult sau tatăl pe care nu l-ai avut niciodată, sau un tată care are o viziune pentru tine, dar totul are de-a face cu banii și statutul. Mă uit prin aceste pagini și vă văd ca fii și fiice și plădezi înaintea voastră. Doreșteți ca viața ta să conteze pentru ceva mai măreț. Tângește ca viața ta să aibă un sens veșnic. Dorește-ți asta. Nu trece prin viață fără o pasiune. Una dintre sursele de inspirație care stau în spatele acestei cărți a fost participarea mea la conferințele pentru studenți și tineri adulți, intitulate Passion sau Pasiune, și organizate în 1997, 1998 și 1999 și One Day sau O ZI, Organizate în 2002 și 2003 În mâna lui Hristos, scânteia din spatele acestor evenimente de închinare și mobilizare la misiune a fost lui Giglio El cheamă tineri să facă o declarație 268 Cifra vine de la Isaia 26,8 care spune De aceea te așteptăm, Doamne, și pe calea judecăților tale, sufletul nostru suspine după numele tău și după pomenirea ta Prima afirmație din declarație spune aceasta Într-cât am fost creat de Dumnezeu și pentru slava sa, doresc să fac din cunoașterea și bucuria în Dumnezeu celul pasionat al vieții mele. Această viziune pentru viață le arată studenților și tinerilor adulți cu atât mai mult din goliciunea simplului succes sau din orgia vacanței de primăvară. Aici nu vorbim doar despre un truc, ci și de un suflet. Nu doar de un suflet, ci de un suflet cu o pasiune și o dorință. Nu doar o dorință de a fi plăcut, de a juca fotbal de sală, sau de a colecționa scoici. Aici vorbim despre o dorință după ceva infinit de măreț, frumos, valoros și împlinitor, anume numele și slava lui Dumnezeu. Sufletul nostru suspine după numele tău și după pomenirea ta. Acest lucru intră în acord cu ceea ce am scris în capitolul precedent și este aplicat generației care se ridică. Asta vreau să cunosc și să tânjesc, să experimentez. Aceasta este esențialmente declarația misiunii vieții mele și a bisericii unde slujesc. Noi existăm ca să răspândim o pasiune pentru supremația lui Dumnezeu în toate lucrurile spre bucuria tuturor popoarelor prin Isus Hristos. Nu trebuie să te exprimi identic sau în felul lui Giglio, dar orice ai face, găsește pasiunea vieții tale, pasiunea centrată pe Dumnezeu, pasiunea înălțătoare de Hristos, pasiunea saturată de Biblie și găsește felul tău de a o exprima de a trăi pentru ea și de a muri pentru ea, și așa vei avea un impact de durată. Nu îți vei risipi viața. Vei fi ca apostolul Pavel, așa cum am văzut mai devreme, când el a spus că nu voia să știe nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe el răstignit. Nimeni nu a avut o viziune mai focalizată pentru viața sa cum a avut Pavel. El a putut să exprime acest lucru în multe feluri. El a putut spune, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să în sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu, fapte 20 cu 24. Un singur lucru a contat. nu îmi voi risipi viața. Îmi voi încheia alergarea și o voi încheia bine. Voi vesti Evanghelia Harului Lui Dumnezeu prin tot ce fac. Voi alerga în cursa mea până la sfârșit. Sau a putut spune ca în Filipen 3, verset 3, 7 și 8.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 Care este pasiunea unică a vieții tale, care face ca orice altceva să pară gunoi prin comparație cu ea? O, Dumnezeu să mă ajute să trezesc în tine o pasiune unică pentru o realitate măreață și unică, una care să te dezlănțuie și să te elibereze de visurile mărunte și să se reverse spre slava lui Hristos în toate sferele vieții seculare și către toate popoarele de pe pământ. Cu o rugăciune în acest sens, voi continua aici de unde am rămas în capitolul precedent, Acolo am spus următorul lucru. Viața este risipită dacă nu vedem slava crucii, dacă nu o iubim ca pe o comoară, așa cum și este, și dacă nu ne alipim de ea ca fiind cel mai mare preț al fiecărei plăceri și cea mai profundă mângâiere în orice durere. Ceea ce era cândva nebunie pentru noi, un Dumnezeu răstignit, trebuie să devină înțelepciunea, puterea și singura noastră pricină de laudă în această lume. Am argumentat în capitolul 2 că Dumnezeu ne-a creat să trăim pentru slava Lui și că Dumnezeu este cel mai proslăvit în noi când noi suntem cel mai împliniți în El. Noi preamărim prednicia Lui Dumnezeu cel mai mult când El devine singura noastră pricină de laudă. Și am încheiat acel capitol cu o afirmație care spunea că slava Lui Dumnezeu poate fi văzută și savurată de păcătoși doar prin slava Lui Iisus Hristos. Orice altă apropiere de Dumnezeu este iluzie sau mistuire. Dacă vrem să ne lăudăm cu Dumnezeu, trebuie să ne lăudăm cu Hristos. Moartea lui sângeroasă este centrul înflăcărat al slavei lui Dumnezeu. Dacă vrem ca Dumnezeu să fie pricina noastră de laudă, ceea ce El a făcut și ceea ce El este în Hristos, trebuie să fie lauda noastră. În această privință, puține versete din Biblie sunt mai radicale, mai copleșitoare și mai înălțătoare la adresa lui Hristos decât Galaten 6,14, care spune În ce mă privește? Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Sau, ca să exprim același lucru în nota pozitivă, mă laud doar cu crucea lui Iisus Hristos. Aceasta este o idee singulară. Un singur cel în viață. O singură pasiune. Singura laudă în cruce. Cuvântul laud poate fi tradus ca exult în... Sau mă bucur în ceva? Exult doar în crucea lui Hristos. Mă bucur doar în crucea lui Hristos. Pavel spune, fă din aceasta singura ta pasiune, singura ta laudă, bucurie și exultare. Dacă înțelegi ce spun și sper că vei înțelege până la final, vei ști de ce aceasta nu contrazice, ci confirmă tot ceea ce am scris în capitolul 2, acum că mă rog aceasta pentru tine cititorul. Fie ca singurul lucru pe care îl îndrăgești, singurul lucru de care să te bucuri și în care să exulti, să fie crucea lui Isus Hristos. Faptul că Pavel spune că ar trebui să ne laudăm doar cu crucea lui Hristos este șocant din două motive. Unul este că asta sună ca și cum ai spune, mă laud doar cu scaunul electric, exult doar pentru camera de gazare, mă bucur doar de injecția letală. Fă ca singura ta pricină de laudă, singura bucurie și singura exultare, să fie frânghia care ți-a de gât. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos. Niciun fel de execuție care a fost conceput vreodată n-a fost mai crud și mai agonizant decât să fi țintuit pe o cruce și a târnat să mori ca o bucată de carne. Crucea a fost graznică. Nu ai fi fost în stare să o privești, nu fără să-ți sipi, să-ți mulci părul și să-ți hainele. Probabil că ai fi vomitat. Fă din asta, spune Pavel pasiunea unică a vieții tale. Acesta este un lucru șocant în cuvintele lui. Celălalt este că el spune că aceasta ar trebui să fie singura pricină de laudă din viața ta, singura bucurie, singura exultare. Departe de mine, spune el, gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ce voia el să spună prin asta? Vorbește serios? Niciun alt motiv de laudă? nicio altă exultare? Nicio altă bucurie decât crucea lui Hristos, cum rămâne cu locurile în care Pavel însuși folosește același cuvânt ca să vorbească despre lauda sau exultarea în alte lucruri. De exemplu, în Roman 5 cu 2 ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu sau în Roman 5 cu 3 și 4, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, cât știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Sau 2 Corinteni 12 cu 9 Mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Sau 1 Tesalonicen 2 cu 19 Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea lui? Așadar, dacă Pavel se poate lăuda, poate exulta și se poate bucura în toate aceste lucruri, ce vrea să spună el când afirmă că nu s-ar lăuda decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos? Este acesta un pleonas? Să exulți într-un lucru, dar să spui că exulți în alt lucru? Nu. Există un motiv foarte profund pentru a spune că toată exultarea, toată bucuria, toată lauda în orice lucru ar trebui să fie o bucurie în crucea lui Iisus Hristos. Pavel se refere la ceva care va schimba fiecare parte din viața ta. El vrea să spună că pentru creștin, orice altă laudă trebuie să fie de asemenea o laudă în cruce. Toată exultarea în orice altceva ar trebui să fie exultarea în cruce. Dacă exulți în a slavei, ar trebui să exulți în crucea lui Hristos. Dacă exulți în necaz, pentru că necazul produce nădejde, ar trebui să exulți în crucea lui Hristos. Dacă exulți în slăbiciunea ta sau în poporul lui Dumnezeu, ar trebui să exulți în crucea lui Hristos. De ce? Pentru că, pentru și răscumpărați, fiecare lucru bun, chiar fiecare lucru rău pe care Dumnezeu îl transformă în bine, a fost obținut pentru noi prin crucea lui Hristos. Separat de moartea lui Hristos Păcătoșii nu se aleg decât cu judecată. Fără condamnarea lui Hristos, nu există decât condamnare. De aceea, orice lucru de care te bucuri în Hristos, creștin fiind ca o persoană care își pune încrederea în Hristos, este datorat morții lui Hristos. Și toată bucuria în toate lucrurile ar trebui să fie astfel o bucurie în cruce, unde au fost procurate pentru tine toate binecuvântările tale cu prețul morții Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos. Unul dintre motivele pentru care nu suntem centrați pe Hristos și imbibați de cruce așa cum ar trebui este că nu am conștientizat că totul, orice lucru bun și orice lucru rău pe care Dumnezeu îl folosește spre binele copiilor lui răscumpărați, a fost procurat pentru noi prin moartea lui Hristos. Noi pur și simplu luăm viața, suflarea, sănătatea, prietenii și toate celelalte lucruri ca și cum le am meritat. Noi credem că avem dreptul să le primim, dar realitatea este că nu le avem pentru că am avea dreptul. Există două motive pentru care nu le merităm. În primul rând, suntem ființe create, iar creatorul nostru nu este obligat sau forțat să ne dea nimic, nici viața, nici sănătatea și nici vreun alt lucru. El dă, el ia și în toate acestea nu ne face nicio nedreptate. În al doilea rând, dincolo de faptul că suntem ființe create care nu putem emite pretenții de la creatorul nostru, noi suntem și păcătoși, noi suntem lipsiți de slava lui. L-am ignorat, nu l-am ascultat și am eșoat să-l iubim și să avem încredere în el. Mânia dreptății sale este aprinsă împotriva noastră. Tot ceea ce merităm de la el este judecata. De aceea fiecare gură de aer pe care o respirăm, fiecare bătaie de inimă, fiecare zi în care vedem soarele răsărind, fiecare moment când vedem cu ochii noștri, auzim cu urechile noastre, vorbim cu gurile noastre sau ne mișcăm cu picioarele noastre, este pentru moment un dar gratuit și nemeritat dat păcătoșilor care nu merită decât judecata. Am spus pentru moment pentru că, dacă refuz să-L vezi pe Dumnezeu în darurile sale, ele nu se vor transforma în daruri, ci în dovezile nemulțumirii la înalta curte. Biblia vorbește despre ele mai întâi ca bogățiile îndurării, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, care ne îndreaptă spre pocăință. Dar când le iei ca lucruri de apucat și nu iubești harul lui Dumnezeu din ele, Roman 2,5 spune că, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăția lui Dumnezeu. Pentru cei ce văd însă mâna milostiva lui Dumnezeu în fiecare gură de aer pe care îl respiră, și îi dau creditul meritat, Iisus Hristos va fi văzut și savurat ca Marele Domn care a procurat pentru ei fiecare gură de aer nemeritat. Fiecare bătaie de inimă va fi primită ca un dar din mâna lui. Atunci cum le-a procurat el? Răspunsul este, prin sângele lui. Dacă eu nu merit altceva decât condamnarea din cauza păcatului meu, dar primesc în loc viața și suflarea în acest veac și bucuria veșnică în veacul viitor, pentru că Hristos a murit pentru mine, atunci orice lucru bun și orice lucru rău pe care Dumnezeu îl folosește spre binele meu, trebuie să fie răsplata suferințelor lui, nu pentru meritul meu. Aceasta include toată acea diversitate de lucruri de care ne-am minunat la începutul acestui capitol. Aduți aminte că te-am întrebat, pot oare munca, recreația, relațiile, mâncatul, băutul, iubirea și lucrarea să decurgă dintr-o singură pasiune? Există ceva suficient de adânc, suficient de mare și suficient de puternic încât să țină toate aceste lucruri împreună? Pot relațiile intime, mașina, munca, războiul, schimbatul scutecelor și plata taxelor să aibă cu adevărat o unitate înălțătoare de Dumnezeu și împlinitoare de suflet? Acum înțelegem că fiecare experiență din viață este gândită să preamărească crucea lui Hristos. Sau, ca să mă exprim altfel, și care lucru bun din viață sau fiecare lucru rău transformat în bine prin har este menit să îl prămărească pe Hristos și pe el răstignit. Așadar, de exemplu, noi ne-am distrus total vechiul Dodge sperit în urmă cu mai mulți ani, dar nimeni n-a fost rănit. Eu exult și în acea siguranță. Mă laud în ea. Dar de ce n-a fost nimeni rănit? Acela a fost pentru mine și pentru familia mea un dar pe care niciunul dintre noi nu l-a meritat și nu va fi întotdeauna așa. Dar de data asta, așa a fost și nu am meritat-o. Noi suntem păcătoși și, prin natura noastră, suntem copii ai mâniei fără Hristos. Așadar, cum am ajuns să primim un astfel de dar spre binele nostru? Răspunsul este că Hristos a murit pentru păcatele noastre pe cruce și a îndepărtat de la noi mânia lui Dumnezeu, asigurându-ne, chiar dacă nu merităm, că harul atotputernic al lui Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru. Când eu exult în siguranța noastră, exult în crucea lui Hristos. Apoi firma de asigurări a plătit despăgubirea pentru mașina noastră, iar soția mea, Noel, a luat acei bani, s-a dus în Iowa, a cumpărat un Chevy Lumina, care era cu un an mai nou și l-a condus până acasă în plină iarnă, iar eu exult în harul măreț al unei astfel de bunătăți. Exact așa cum îți spun, tu ți-ai distrus mașina, ai ieșit din ea fără să fii rănit. Firma de asigurări pătește, tu capeți o altă mașină și mergi înainte aproape ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat iar eu umple capul în mulțumire și exult în îndurările nespuse manifestate chiar și în aceste lucruri materiale mărunte. De unde vin toate aceste îndurări? Dacă ești un păcătos mântuit, un credincios în Isus, ele vin prin cruce. Fără cruce nu există decât judecată, răbdare și îndurare pentru o vreme, dar apoi, dacă este batjocorită, toată acea îndurare nu slujește decât la intensificarea judecății. De aceea, orice lucru bun din viață și orice lucru rău pe care Dumnezeu îl folosește spre bine este un dar obținut cu sânge și toată lauda, toată exultarea ar trebui să fie laudă în cruce. Vai de mine dacă aș exulta în vreo binecuvântare de orice fel, din orice moment, dacă exultarea mea nu este în crucea lui Hristos. Un alt fel de a spune acest lucru este că menirea crucii este slava lui Hristos. Țelul lui Dumnezeu prin cruce este ca Hristos să fie onorat. Când Pavel spune în Galaten 6 cu 14, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, el spune că voia lui Dumnezeu este aceasta, crucea să fie preamărită mereu, Hristos răstignit să fie întotdeauna lauda, exultarea și bucuria noastră, Hristos să primească slava, mulțumirile și onoarea pentru orice lucru bun din viețile noastre și orice lucru rău pe care Dumnezeu îl folosește spre binele nostru. Dar iată o întrebare. Dacă acesta este țelul lui Dumnezeu prin moartea lui Hristos, anume ca Hristos răstignit să fie onorat și proslăvit pentru toate lucrurile, atunci cum se poate face ca Hristos să primească slava pe care o merită? Răspunsul este că această generație trebuie să fie învățată că aceste lucruri așa sunt. Sau, cu alte cuvinte, că sursa exultării în crucea lui Hristos este educarea despre crucea lui Hristos. Aceasta este slujba mea. Nu sunt singurul, dar eu o îmbrățișesc cu pasiune. Aceasta este slujba mea. Nu sunt singurul, dar eu o îmbrățișesc cu pasiune. La aceasta cred că m-a chemat Domnul în 1966, când zăceam bolnav de mononucleoză la centrul medical din Wheaton, Illinois. Către asta s-au îndreptat toate lucrurile. Mandatul lui Dumnezeu. Trăiește, studiază, slujește, predică și scrie, astfel încât Isus Hristos, Dumnezeul răstignit și înviat, să fie singura pricină de laudă a acestei generații. Iar dacă aceasta este slujba mea, ea este și a ta doar într-o formă diferită, să trăiești și să vorbești în așa fel încât vrednicea lui Hristos răstignit să fie văzută și savurată de tot mai mulți oameni și va fi un lucru costisitor pentru noi, după cum a fost pentru el. Dacă dorim să nu existe nicio altă pricină de laudă decât crucea, atunci trebuie să trăim lângă cruce, pa chiar trebuie să trăim pe cruce. Acest lucru este șocant, dar asta este ceea ce Galate în 6 cu 14 spune. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Lauda în cruce se petrece când ești pe cruce. Nu asta este ceea ce Pavel spune? Lumea a fost răstignită față de mine și eu am fost răstignit față de lume. Lumea este moartă față de mine, iar eu sunt mort față de lume. De ce? Pentru că am fost răstignit. Noi învățăm să ne lăudăm cu crucea și să exultăm în cruce când suntem pe cruce și până nu suntem noi înșine răstigniți acolo, lauda noastră va fi în noi înșine. Dar ce înseamnă asta? Când a avut loc acest lucru? Când am fost răstigniți? Biblia ne dă răspunsul în cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Când Hristos a murit, noi am murit. Sensul glorios al morții lui Hristos este că atunci când El a murit, toți cei ce sunt ai Lui au murit în El. Moartea de care El a murit pentru noi toți devine moartea noastră când suntem uniți cu Hristos prin credință. Dar tu spui, nu sunt oare viu? Mă simt viu? Ei bine, aici este nevoie de educație. Trebuie să învățăm ce s-a petrecut cu noi. Trebuie să fim învățați aceste lucruri. Iată de ce Galaten 2 cu 20 și Galaten 6 cu 14 sunt în Biblie. Dumnezeu ne învață ce s-a petrecut cu noi ca să ne putem cunoaște pe noi înșine și să cunoaștem felul lui de a lucra în noi și să jubilăm în el, în fiul său și în cruce așa cum ar trebui. Să ne uităm din nou la Galaten 2 cu 20. Vom vedea că da, noi suntem morți și da, suntem vii. Am fost răstignit împreună cu Hristos, așa că sunt mort. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, așa că da, sunt viu, dar nu mai este același eu, acel eu care a murit. Viața aceasta o trăiesc în credința Fiului Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cu alte cuvinte, eu care trăiește este noul eu al credinței. Noua creație trăiește, credinciosul trăiește. Vechiul eu a murit pe cruce împreună cu Hristos. Ai putea să te întrebi, care este cheia pentru a lega împreună această realitate? Cum poate fi a mea această realitate? Cum pot fi printre morții care sunt vii împreună cu Hristos și care văd, savorează și răspândesc slava crucii? Răspunsul este prezent implicit în cuvintele despre credință din cu 2,20. Viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este legătura. Dumnezeu te leagă de Fiul Lui prin credință. Iar când El face asta, există o unire cu Fiul Lui Dumnezeu de o așa natură că moartea Lui devine moartea ta și viața Lui devine viața ta. Acum să ducem toate acestea înapoi la Galaten 6, cu 14 și vom vedea cum ajungem să trăim totalmente spre slava Hristosului răstignit. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Altfel spus, nu te lăuda cu nimic altceva decât cu crucea. Cum să devenim atât de radical focalizați pe înălțarea crucii? Cum putem deveni acel fel de oameni care își extrag toată bucuria din bucuria în Hristos și în El răsignit? Răspunsul este acesta. Vechiul eu care iubește să se laude, să exulte și să se bucure în alte lucruri, a murit. Prin credință, noi suntem uniți cu Hristos. Moartea lui devine moartea vieții noastre care se înalță pe sine. Suntem înviați cu El la viața cea nouă. Ceea ce trăiește este o făptură nouă a cărei unică pasiune este să îl înalțe pe Hristos și crucea Lui. Altfel spus, când îți pui încrederea în Hristos, robia ta față de lume și față de mămeala ei copleșitoare este zdrobită. Ești un cadavru față de lume, iar lumea este un cadavru față de tine. Sau, ca să mă exprim altfel, potrivit versetului 15, tu ești o făptură nouă. Vechiul tu este mort. Un nou tu este viu, iar noul tu este acel tu al credinței. Iar ceea ce credința face este să se laude nu cu lumea, ci cu Hristos, în special cu Hristos răstignit. Iată cum devii atât de focalizat pe cruce, încât să spui ca și Pavel, nu mă voi lăuda cu nimic altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos. Lumea nu mai este comoara noastră, ea nu este sursa vieții noastre, nici a împlinirii noastre, nici a bucuriei noastre. Hristos este! Dar cum rămâne cu siguranța în caz de accidente de mașină? Cum rămâne cu plata asigurătorului pe care am primit-o? N-am spus că am fost bucuros cu asta? Nu este acest lucru ceva lumesc? Sunt oare mort față de lume cu adevărat? Sunt mort față de despăgubirile asigurătorului și față de mașini noi? Mă rog să fiu mort în felul corect. Cred că sunt, nu perfect sigur, dar sunt într-un sens real. Cum adică, dacă mă simt bucuros de siguranță, de sănătate sau de orice lucru bun, iar dacă aceste lucruri sunt din lume și sunt, atunci sunt eu oare mort față de lume? Da, pentru că a fi mort față de lume nu înseamnă să nu am niciun fel de sentimente în legătură cu lume. Înseamnă că orice plăcere legitimă din lume devine o dovadă procurată cu sângea dragostei lui Hristos și o ocazie de a mălăuda cu crucea. Noi suntem morți față de despăgubirile firmelor de asigurare, când banii nu sunt ceea ce ne împlinește, ci Hristosul răstignit. Dătătorul este ceea ce ne împlinește. C.S. Lewis ilustrează ceea ce eu vreau să spun printr-o experiență pe care el a avut-o într-un atelier. Citez. Stăteam azi într-un atelier întunecat. Soarele strălucea afară și printr-o spărtură de la partea de sus a ușii, o rază a pătruns în interior. De unde stăteam, acea rază de lumină cu particulele mici de praf plutind în ea era cel mai uimitor lucru din acel loc. Orice altceva era aproape întuneric beznă. Vedeam raza de lumină dar nu vedeam lucruri prin ea. Apoi m-am mișcat, astfel încât raza să-mi cadă pe ochi. Dintr-o dată, întreaga imagine anterioară a dispărut. N-am mai văzut niciun atelier și, mai presus de orice, nicio rază. Am văzut, în schimb, încadrate într-o crăpătură neregulată de la parte de sus a ușii, frunze verzi care se mișcă pe ramurile unui pom de afară și, dincolo de ele, soarele aflat la 90 și ceva de milioane de mile departare. A te uita la rază și a te uita în rază sunt experiențe foarte diferite. Razele solare ale binecuvântării din viețile noastre sunt strălucitoare în și prin ele însele. Ele luminează de asemenea pământul pe care călcăm, dar există un scop mai înalt al acestor binecuvântări. Dumnezeu vrea ca noi să facem mai mult decât să stăm în afara lor și să le admirăm așa cum sunt. Ba mai mult, El vrea să umblăm în ele și să vedem soarele de la care ele vin. Dacă razele sunt frumoase, soarele este mult mai frumos. Țelul lui Dumnezeu nu este ca noi să admirăm darurile lui, ci să admirăm slava sa. Ideea este că slava lui Hristos, manifestată în special în moartea și învierea lui, este slava de mai sus, din spatele fiecarei binecuvântări de care ne, ne bucurăm. El a procurat tot ce este bun pentru noi. Slava lui este locul în care umblarea dorințelor noastre trebuie să se sfârșească. Orice altceva este doar o săgeată indicatoare. O pildă a acestei frumuseți, când inimile noastre aleargă pe raza binecuvântării către sursa ei, în slava slugi. În slava strălucitoare a crucii, aspectul lumesc al binecuvântării este mort, iar Hristos răstignit este totul. Acest lucru nu este diferit în niciun fel de țelul preamăririi slavei lui Dumnezeu despre care am discutat în capitolul 2. Hristos este slava lui Dumnezeu. Crucea lui imbibată în sânge este centrul înflăcărat al acelei slave. Prin ea, El a procurat pentru noi fiecare biricuvântare temporală și veșnică. Iar noi nu le merităm pe niciunele. El le-a procurat pe toate. Datorită crucii lui Hristos, și lui Dumnezeu sunt destinați să fie fii ai lui Dumnezeu. Datorită crucii lui, mânia lui Dumnezeu este îndepărtată. Datorită crucii lui, toată vinovăția este îndepărtată, toate păcatele sunt iertate, ne este dată neprihănirea perfectă, dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul, iar noi suntem conformați chipului lui Hristos. De aceea, fiecare bucurie din această viață și din cea viitoare, care nu este idolatrie, este un tribut adus valorii infinite a crucii lui Hristos, centrul înflăcărat al slavei lui Dumnezeu. Și astfel, o viață centrată pe cruce, care înalță crucea și este îmbibată de cruce, este o viață ce îl proslăvește pe Dumnezeu, singura viață care îl proslăvește pe Dumnezeu. Orice altă viață este riscita. Capitolul 4 Preamărirea lui Hristos prin durere și moarte A trăi pentru prosălvirea lui Hristos este costisitor. Acest lucru nu este surprinzător. El a fost răstignit. El a fost tratat de parcă ar fi fost un demon, iar el ne cheamă să îl urmăm. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Marcu 8,34 el spune că probabil nu vom avea parte de o soartă mai bună decât el. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult îi vor numi așa pe cei din casa lui. Matei 10, 25. Dar a suferi împreună cu Isus pe drumul dragostei de la Calvar nu este doar rezultatul prosrăvirii lui Hristos, ci este și mijlocul. El este ilustrat ca suprem când noi suntem atât de împliniți în el încât putem lăsa ca lucrurile și rudele să plece ca și această viață măritoare și să suferim din dragoste. Frumusețea lui strălușește cel mai puternic când ea este prețuită mai mult decât sănătatea, bogăția și viața însăși. Isus a știut asta. El a știut că suferința, fie că este vorba despre mici neajunsuri, fie despre tortură groaznică, avea să fie calea prin care în acest veac, îl ilustrăm cel mai vizibil ca fiind suprem și iată de ce El ne cheamă la asta. El ne iubește, iar dragostea nu înseamnă ca noi să fim în centrul atenției sau ca viața să fie ușoară. Sensul este că ne face în stare să ne bucurăm făcând din el centrul atenției pe veci, orice ar costa asta. Și asta ne costă mult. Viața creștină normală este cea care se laudă doar cu crucea, centrul înflăcărat al slavei lui Dumnezeu, și face asta în timp ce poartă crucea. Luca 14, 27 spune, oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Portarea crucii este mijlocul prin care suntem tot mai eliberați ca să ne lăudăm cu crucea. Suferința este planul lui Dumnezeu în această lume îmbibată de păcat. Ea portretizează oroarea păcatului pentru ca lumea să o vadă. Ea pedepsește vinovăția păcatului pentru cei care nu cred în Hristos. Ea zdrobește puterea păcatului pentru cei care își iau crucile și îl urmează pe Isus. Și întrucât păcatul depreciază slava tot împlinitoare a lui Dumnezeu, suferința care îi zdrobește puterea este o îndurare severă. Orice lucru care ne face tot mai în stare să ne bucurăm în a lăuda pe Dumnezeu este o îndurare, pentru că nu există bucurie mai mare decât bucuria în măreția lui Dumnezeu. Iar dacă trebuie să suferim ca să vedem acest lucru și ca să-L savurăm profund, atunci suferința este o îndurare iar chemarea lui Hristos de a ne lua crucea și de a-l urma pe calea calvarului este dragoste. Dietrich Bonhoeffer a fost un dar pentru generația mea de studenți. Eu mă rog ca mesajul lui costisitor să fie redescoperit în fiecare generație. Chiar dacă el a murit la 39 de ani, viața lui n-a fost risipită. Viața și moartea lui continuă să ne vorbească cu putere. El a fost spânzurat în lagărul de concentrare din Flossenburg, Germania, pe 9 aprilie 1945. El fusese păstor, învățător și lider al unei mici școli din Biserica Luterană și a participat la mișcarea protestantă de rezistență față de naziști. Cartea care a înflăcărat credința a mii de persoane din generația mea a fost intitulată Costul Uceniciei. Eu am citit-o în vacanța de Crăciun din ultimul an de colegiu. Probabil că fraza cea mai cunoscută și mai de impact asupra vieții din cartea lui a fost aceasta. Crucea nu este un final groaznic al unei vieți altfel fericită și trăită cu frică de Dumnezeu, ci ea ne întâmpină încă de la începutul părtășiei noastre cu Hristos. Când Hristos cheamă un om, el îl cheamă să vină și să moară. Fugă de moarte este cea mai scurtă cale către o viață risipită. Cartea lui Bonhoeffer a fost o critică uriașă la adresa harului ieftin pe care el l-a văzut în biserica de pe ambele maruri ale Atlanticului. El a crezut în îndreptățirea prin har, prin credință, dar el nu a crezut că harul care îndreptățește ar putea să-i lase vreodată pe oameni neschimbați de Hristosul radical în care ei pretind că și-au pus credința. Acela ar fi un răspuns ieftin față de Evanghelie. Singurul om, a spus el, care are dreptul să spună că este îndreptățit doar prin har, este omul care a părăsit totul ca să-l urmeze pe Hristos. O viață dedicată proslăvirii lui Hristos este costisitoare, iar costul este deopotrivă o consecință și un mijloc de a-l Dacă nu acceptăm calea dragostei dureroase, încărcată de bucurie, ne vom risipi viețile. Dacă nu învățăm alături de Pavel care sunt paradoxurile vieții care îl înalță pe Hristos, ne vom irosi zilele umblând după balone de săpun. El a trăit ca un întristat și totdeauna vesel, ca un sărac și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânând toate lucrurile. Drumul calvarului este costisitor și dureros, dar nu este lipsit de bucurie. Când acceptăm cu bucurie costul de a urma pe Hristos, vrătnicia lui va străluci în lume. Costul în sine va deveni un mijloc de a face pe Hristos să arate măreț. Apostolul Pavel a avut o singură mare pasiune în viață și l-am văzut spunând care este acea pasiune în mai multe feluri. A nu ști nimic altceva decât pe Hristos și el răstignit sau a se lăuda doar cu crucea. El a vorbit despre pasiunea lui mare într-un alt fel prin care ne arată și care este costul de a-l prosluvi pe Hristos. El i-a spus bisericii din Filipii, Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslovit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Filipeni 1, versetele 20 și 21 Aici se ridică întrebarea și i se dă și răspunsul. Cum îl onorezi pe Hristos prin moarte? Cum poate costul de a pierde totul în această lume să fie un mijloc de a-l proslăvi pe Isus? Hai să-l ascultăm cu atenție pe Pavel. Hristos ne-a chemat să trăim pentru slava lui și să morim pentru slava lui. Dacă știm cum să morim bine, vom ști și cum să trăim bine. Acest pasaj ne arată ambele lucruri. Vedem și aici pasiunea singulară din viața lui Pavel, că Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Dacă nu îl proslăvim pe Hristos în viețile noastre, ele sunt risipite. Noi existăm ca să l facem cunoscut înaintea lumii așa cum este el în realitate, adică măreț. Dacă viața și moartea noastră nu arată vrednicia și minunăția lui Isus, ele sunt risipite. Iată de ce Pavel a spus că țelul lui în viață și în moarte era ca Hristos să fie proslăvit. Observați felul neobișnuit în care el arată clar acest lucru în versetul 20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic. Opriți-vă aici pentru o clipă. Rușinea este acel sentiment oribil de vinovăție sau eșec când nu reușești să fii ce vrei să fii înaintea oamenilor a căror aprobare o dorești foarte mult. Este ceea ce copilașul simte la programul de Crăciun când își uită versurile și când se umple de lacrimi, când tăcerea pare veșnică, iar ceilalți copii râd brutal. Îmi aduc aminte de astfel de momente groaznice. Sau rușinea este ceea ce un președinte simte când înregistrările ținute secrete sunt în final scoase la lumină și limbajul grotesc și toată înșelăciunea sunt date pe față, iar el stă înaintea poporului vinovat și disprețuit. Care este opusul rușinii? este acel lucru care se petrece când copilul își aduce aminte versurile și aude aplauzele. Este acel lucru care are loc când președintele guvernează bine și este reales. Opusul de a fi rușinat este a fi onorat. Da, asta este de regulă. Dar Pavel este o persoană foarte neobișnuită. Și creștinii ar trebui să fie oameni foarte neobișnuiți. Pentru Pavel, opusul rușinii nu era ca el să fie onorat, ci ca Hristos să fie onorat prin el. El spune, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu. Ceea ce iubești determine lucrurile de care te vei rușina. Dacă iubești ca oamenii să te laude, te vei simți rușinat când ei nu vor face asta. Dar dacă iubești ca oamenii să-L proslăvească pe Hristos, vei simți rușine dacă El este tratat micrându i măreția din cauza ta iar Pavel l-a iubit pe Hristos mai mult decât a iubit pe oricine și orice. El spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Filipen 3, versetele 7 și 8 Ori câte oriceva are pentru tine o valoare uriașă și când îi îndrăgești frumusețea puterea sau unicitatea, Vei dori să le atragi atenția altora către acel lucru și să trezești în ei aceeași bucurie. Iată de ce țelul la toate mistuitor al vieții lui Pavel era ca Hristos să fie proslăvit. Hristos era de o valoare infinită pentru Pavel astfel că el a tânjit ca alții să vadă și să savureze această valoare. Asta înseamnă să îl proslăvim pe Hristos, să arătăm magnitudinea valorii sale. Dar dacă cineva ar fi obiectat față de Pavel în această privință și ar fi spus Pavel Înțelegem cât de valoros este Hristos pentru tine acum, cum te bucuri de părtășia Lui, cum El îți dă o lucrare rotnică și îți scapă viața din naufragiul spiritual, dar ce vor însemna toate acestea în ceasul morții? Unde va fi atunci valoarea Lui Hristos? Dacă a fi creștin te costă viața, cum te va ajuta asta să îl proslăvești pe Hristos? Nu îți va fura asta chiar viața care îl poate preamări? Așa că Pavel adăugă la finele versetului Faptul că așteptarea lui fierbinte este că Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Filipen 1,20 Moartea este o amenințare în măsura în care ea te împiedică să-ți atingi scopurile. Moartea este înfricoșătoare în măsura în care ea amenință să sfure ceea ce prețuiești cel mai mult. Dar Pavel l-a prețuit cel mai mult pe Hristos iar celul lui a fost să-l preamărească pe Hristos și el n-a văzut moartea ca pe o piedică în calea acelui țel, ci ca o ocazie pentru împlinirea lui. Viața și moartea. Ele par complet contrare, într-o mare e una față de alta. Dar pentru Pavel și pentru toți cei ce îi credința, există o unitate pentru că aceeași mare pasiune este împlinită în ambele, anume ca Hristos să fie proslăvit în acest trup, în trupurile noastre, fie prin viață, fie prin moarte. În Filipen 1 cu 21, Pavel ne oferă o afirmație condensată prin care el explică felul în care această nădejde solidă arată că Hristos va fi proslăvit în viața și în moartea lui, căci pentru mine a trăi este Hristos și a mori este un câștig. Apoi în versetele 22 la 26, Pavel explică ambele ale acestei afirmații așa încât putem vedea în mai multe detalii felul cum Hristos este proslăvit prin viață și prin moarte. Haideți să le analizăm separat pe fiecare. În primul rând, expresia căci pentru mine a muri este un câștig. Mă întreb dacă nu cumva în discuțiile lui cu Petru de la Ierusalim, Pavel nu a vorbit despre moarte. Mă întreb dacă nu cumva Petru i-a vorbit despre acea experiență din Iman 21, când, după învierea lui, Isus i-a spus lui Petru, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge, și te va duce unde nu vei voi, Ioan 21,18. Apoi Ioana adaugă această explicație în Evanghelia lui. Iisus a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte îl va proslăvi Petru pe Dumnezeu, Ioan 21,19. Dumnezeu decretase ca Petru să-l proslăvească pe Dumnezeu prin moartea lui. Nu mă îndoiesc că, atunci când Petru și Pavel și-au dat unul altuia mâna dreaptă a părtășiei, strângea bărbătească a mâinilor lor și intersectarea privirilor lor, au transmis această singură pasiune comună, să îl preamărească pe Hristosul răstignit, centrul înflăcărat al slavei lui Dumnezeu, chiar și în moarte. Dar cum trebuie să îl proslăvim pe Hristos în moarte? Altfel spus, cum putem muri astfel încât în moartea noastră valoarea infinită a lui Hristos, magnitudinea vredniciei sale, să devină vizibilă? Răspunsul lui Pavel de aici, din Filipen 1, se găsește mai întâi în legătura dintre versetele 20 și 21. Aceste versete sunt legate prin cuvântul deci sau "deoarece". Dacă ar fi să concentrăm cuvintele lui despre moarte, ele sună astfel. Așteptarea și nădejdea mea este ca Hristos să fie onorat în trupul meu prin moartea mea, căci pentru mine a mori este câștig. Cu alte cuvinte, dacă experimentezi moarte ca un câștig, îl proslăvești pe Hristos în moarte. De ce? Versetul 23 arată de ce moartea este câștig pentru Pavel. Aș dori să mă mut, adică să mor, și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Asta este ceea ce moartea face. Ea ne aduce mai aproape de Hristos. Noi plecăm și suntem cu Hristos și asta, spune Pavel, este câștig. Și când experimentezi moartea în felul acesta, spune Pavel, îl înalți pe Hristos. Al experimenta pe Hristos ca un câștig în moartea ta, îl proslăvește pe Hristos. Ea este mult mai bine decât să trăiești aici. Adevărat? Mai bine decât toți prietenii de la școală? Mai bine decât să te îndrăgostești? Mai bine decât să-ți îmbrățișezi copiii? Mai bine decât succesul profesional? Mai bine decât pensia și nepoții? Da. De o mie de ori mai bine. Când am avut predica mea de candidatură la slujirea pastorală pe care o fac acum, acest pasaj al scripturii a fost textul din care am predicat. Asta se petrecea pe 27 ianuarie 1980. Am vrut să le arăt oamenilor din Scriptură care este singura pasiune din viața mea, singura pasiune tot cuprinzătoare, anume să îl proslăbesc pe Hristos în toate lucrurile, fie prin viață, fie prin moarte. În acest punct din mesaj s-a ridicat întrebarea: Este moartea mai bună decât viața? Este plecarea ca să fim cu Hristos mai bună decât rămânerea aici? Iată ce am spus atunci: dacă n-aș crede asta, cum aș putea îndrăzni să aspir la rolul de pastor oriunde, ca să nu zic de biserica aceasta unde 108 membrii sunt în vârstă de peste 80 de ani și alți 171 au peste 75 de ani? Dar eu cred asta și îi spun fiecare membru cu părul cărunt din această biserică cu toată autoritatea apostolului lui Hristos că ceea ce este cel mai bine încă nu a venit. Și nu mă refer la o pensie grasă și la un azil de lux, mă refer la Hristos. În primul an și jumătate am slujit la o mormântare la fiecare trei săptămâni și la multe altele după aceea. Aceea a fost o perioadă sobră și suavă pentru mine ca tânăr păstor. Mi-am alipit inima de multe familii în timp ce ne-am luat rămas bun de la prieten după prieten. Iar a-ți lua rămas bun într-o fel bun este exact ceea ce am crezut că ei au făcut. Ceea ce am învățat până aici din Filipen 1 este că moartea, subvenită fie din cauze naturale, fie din persecuție, este un mijloc pentru proslăvirea lui Hristos. Dacă suferim sau murim pe calea ascultării către calvar împreună cu Hristos, costul de a urma nu este doar un rezultat al proslăvirii lui, ci și un mijloc. Moartea face vizibil unde este comoara noastră. Felul în care murim scoate la lumină valoarea lui Hristos în inimile noastre. Hristos este preamărit în moartea mea când eu sunt satisfăcut cu el în moartea mea, când experimentez moartea ca un câștig pentru că îl câștig pe el. Sau, altfel spus, Esența laudei la adresa lui Hristos este prețuirea lui Hristos. Hristos va fi lăudat prin moartea mea, adică în moartea mea. Hristos va fi lăudat prin moartea mea dacă în moartea mea el este prețuit mai mult decât viața. Isus a spus, Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiul ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Matei 10 cu 37 când vine momentul ca totul să ne fie luat, cu excepția lui Hristos, noi îl vom preamări spunând În el am totul și chiar mai mult de atât. A muri este câștig. Dacă învățăm să murim așa, vom fi pregătiți să trăim, iar dacă nu, ne vom risipi viețile. Majoritatea dintre noi mai avem ceva ani de trăit până ce vom merge să fim cu Hristos. Chiar și cei mai bătrâni dintre noi trebuie să-și pună întrebarea Dacă îl iubesc pe Hristos, cum poate fi el proslăvit prin purtarea mea În după amiaza aceasta, în seara aceasta sau săptămâna aceasta? Așa că ne vom îndrepta acum către a doua jumătate a versetului din Filipen 1 cu 21 Pentru mine a trăi este Hristos Ce vrea să spună Pavel prin a trăi este Hristos? El își începe explicația în versetul 22 Dacă trebuie să mai trăiesc în trup Face să trăiesc, adică asta înseamnă trudă rodnică. Dar aceasta este o explicație ciudată. A trăi este Hristos devine, a trăi este pentru mine trudă rodnică. Care este rodul care vine din lucrarea lui Pavel? Și cum este Hristos a trăi? Răspunsul vine în versetele 22 la 24. În versetul 22 Pavel a spus, Dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Apoi, în versetul 24, el spune, pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Așadar, este evident că rodul din viața lui Pavel nu este doar pentru sine, ci el este foarte necesar de dragul credincioșilor din Filipi. Astfel că expresia, pentru mine a trăi este Hristos, devine acum, pentru mine a trăi înseamnă să produc rodul de care voi toți aveți nevoie mai mult. Apoi versetul 25 ne spune că acest rod este ceea ce biserica are nevoie și ceea ce viața lui Pavel va produce. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți spre înaintarea și bucuria credinței voastre. Putem să-l vedem pe Pavel cum clarifică gradual ce voia să spună prin expresia pentru mine a trăi este Hristos. În primul rând înseamnă că viața mea este dedicată producerii roadei. Versetul 22 În al doilea rând Înseamnă că viața mea este dedicată producerii unui rod necesar pentru tine. Versetul 24 În al treilea rând, înseamnă că viața mea este dedicată creșterii credinței tale și ajutării ei să deborteze de bucurie. Versetul 25 Întrebarea crucială de acum este aceasta. De ce este totuna în mintea lui Pavel să spună pe de o parte, pentru mine a trei este Hristos și pe de altă parte, viața mea este dedicată înaintării și bucuriei credinței voastre? Eu cred că aceste două afirmații sunt aproape sinonime pentru Pavel în acest context. Pentru a înțelege aceasta, avem nevoie de o definiție a credinței. În mod obișnuit, credința înseamnă încrederea pe care îți o pui în cineva care ți-a dat o dovadă bună a credibilității, disponibilității și abilității lui de a-ți da ce ai nevoie. Dar când Iisus Hristos este obiectul credinței, are loc o întorsătură. El însuși este ceea ce noi avem nevoie. Dacă ne punem încrederea în Hristos doar ca să ne dea daruri, dar nu pe sine, ca darul atot împlinitor, nu ne punem încrederea în El în felul care să-L onoreze ca fiind comora noastră. Noi doar onorăm darurile. Ele sunt ceea ce ne dorim în realitate, nu pe El. De aceea, credința biblică în Iisus trebuie să însemne că ne punem încrederea în El să ne dea ce avem nevoie cel mai mult, adică pe sine. Asta înseamnă că în sine, credința trebuie să includă ca esența ei o prețuire a lui Hristos mai presus de toate lucrurile. Acum suntem în poziția de a înțelege motivul pentru care cele două țeluri ale lui Pavel din viața lui sunt în fapt unul singur. Conform versetului 20, țelul lui este să-l proslăvească pe Hristos în viață și conform versetului 25, țelul lui este să contribuie la creșterea și bucuria credinței filipenilor. Iată de ce el crede că Dumnezeu ar putea să-l lase în viață. Aceasta avea să fie viața lui, să trudească spre înaintarea și bucuria credinței lor. Dar acum am văzut că credința înseamnă în esență să l prețuim pe Hristos. Cuvântul bucurie din versetul 25, unde avem expresia spre bucuria credinței, ne arată că această prețuire este una bucuroasă, iar dacă Hristos este prețuit cu bucurie, El este proslăvit. Aceasta este pasiunea unică a tot cuprinzătoare a vieții lui Pavel. Cu alte cuvinte, Pavel spune... Viața mea este dedicată producerii în tine a acelei experiențe mărețe unice a inimii prin care Hristos este preamărit, anume să fii satisfăcut în el, prețuindu-l cu bucurie mai presus de orice. La asta mă refer eu când spun, pentru mine a trăi este Hristos. Altfel spus, pentru mine a trăi este credința ta care îl preamărește pe Hristos. Ar fi o mare greșeală în acest punct dacă am separa felul în care moartea îl onorează pe Hristos de cel în care viața îl onorează. Motivul pentru care ar fi o greșeală este că viața unui creștin include multe morți. Pavel a spus, eu mor în fiecare zi, 1 Corinten 15 cu 31. Isus a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca 9 cu 23 Trăirea zilnică a creștinului este moartea lui zilnică. Moartea la care mă refer este moartea față de confort, siguranță, reputație, sănătate, familie, prieteni, bogăție și țara natală. Acestea ne pot fi luate în orice moment pe calea ascultării care îl înalță pe Hristos. A muri zilnic în felul lui Pavel și a ne lua zilnic crucea în felul poruncii de Hristos înseamnă să îmbrățișăm această viață de pierderi de dragul lui Hristos și să sucotim asta ca un câștig. Cu alte cuvinte, felul în care îl onorăm pe Hristos în moarte înseamnă să îl prețuim pe Hristos mai presus de darul vieții, iar felul în care îl onorăm pe Hristos în viață înseamnă să îl prețuim pe Isus mai presus de darurile vieții. Iată de ce Pavel a folosit același cuvânt, câștig în relație cu Hristos în moarte și în relație cu Hristos în viață. El nu a spus doar, amori este un câștig, ci și că lucrurile care pentru mine erau câștiguri în viață, adică, le-am sucotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să îl câștig pe Hristos. Filipen 3, versetele 7 și 8 Pentru cel ce este creștin, toată viața este menită să l proslăvească pe Hristos. Acest lucru se poate petrece prin plăcere și se poate petrece prin durere. Noi ne focalizăm aici pe durere. Motivul nu este că pe calea noastră a creștinilor nu vin o mie de lucruri plăcute, nici că nu ar trebui să ne bucurăm de ele ca daruri ale lui Dumnezeu și să nu îl proslăvim cu mulțumire. Ar trebui desigur să facem asta, așa ne și învață Biblia. Ea spune că orice ce făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este delepădat dacă se ia cu mulțumiri pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. 1 Timotei 4, versetele 4 și 5 Și este adevărat că, citez, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Psalmul 50 cu 23 Motivul pentru care eu nu accentuez acest lucru este că noi suntem foarte înclinați să vedem partea plăcută a adevărului. Suntem făpturi căzute, care iubesc confortul. Noi umblăm totdeauna după modalități în care să ne justificăm modalitățile de viață focalizate pe protecția de sine, siguranța de sine și plăcerea de sine. Eu știu acest lucru în ceea ce mă privește și sunt bucuros că nu toate acestea sunt lucrurile. rele. Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele, în ultima 36 cu 17. Dar ceea ce știu, chiar mai sigur, este că cea mai mare bucurie în Dumnezeu vine din a da mai departe darurile Lui, nu din a le acumula pentru noi înșine. Este bine să muncești și să ai, dar este mai bine să muncești și să ai ca să dăruiești. Slava Lui Dumnezeu strălucește mai puternic când El ne împlinește în vremuri de pierderi, decât atunci când El ne acoperă nevoile în vremuri de bogăție. Evanghelia sănătății bogăției și a prosperității înghite și ascunde frumusețea Lui Hristos în frumusețea darurilor sale, transformându-le în idoli. Lumea nu este impresionată când creștinii se îmbogățesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Ea este impresionată când Dumnezeu este atât de împlinitor încât dăruim din ce avem de dragul lui Hristos și socotim asta ca un câștig. Nimeni n-a spus vreodată că a învățat cele mai profunde lecții de viață sau că a avut cele mai suave părtășii cu Dumnezeu în zilele însorite. Oamenii se adâncesc ca relația cu Dumnezeu când vine seceta. Așa a lăsat Dumnezeu să fie. Hristos vrea să fie proslăvit în viețile noastre cel mai clar prin felul în care îl experimentăm în perioadele cu pierderi. Pavel este exemplul nostru. El a spus, am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem în nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. 2 Corinteni 1, versetele 8 și 9 Scopul suferințelor lui Pavel a fost să facă radical pentru sufletul lui și pentru ale noastre că Dumnezeu și doar Dumnezeu este singura comoare care durează. Când toate lucrurile din viață ne sunt luate, cu excepția lui Dumnezeu, și când avem încredere în el mai mult tocmai din acest motiv, acesta este un câștig, iar el este proslăvit. Acest plan pentru viața creștină este atât de crucial încât ar trebui să ne deschidem ochii ca să vedem cât de mult vorbește Biblia despre el. Nenumărați pretinși creștini își risipesc viețile încercând să scape de costul dragostei. Ei nu înțeleg că el merită întotdeauna să fie plătit. Vom vedea și vom savura mult mai mult din slava lui Dumnezeu prin suferință decât prin fuga de ea care caută să-i slujească euului. Pavel exprimă acest adevăr astfel. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi căci în noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. 2 Corinteni 4, versetele 16 și 17 Expresia „de o clipă” se referă la o viață de om prin comparație cu eternitatea. Expresia ușoare se referă la suferință și moarte, prin comparație cu greutatea bucuriei veșnice în prezența lui Hristos. Iată ce câștigăm dacă ne ținem strâns de Hristos. Și asta este ceea ce pierdem dacă nu o facem. Dumnezeu a conceput ca necazurile să intensifice nădejdea noastră după slava lui Dumnezeu. Pavel spune în Roman 5,2 că prin credință avem acces la har și ne bucurăm în nădejdea slavă lui Dumnezeu. Apoi, în următoarele două versete, el ne spune cum este păstrată și îndulcită acea nădejde. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Versetele 3 și 4. Această nădejde care crește, se adâncește și ne împlinește prin suferință este nădejdea din versetul 2, nădejdea slavei lui Dumnezeu. Noi am fost creați ca să vedem și să savurăm această slavă, iar Dumnezeu în dragostea lui va folosi orice încercări sunt necesare ca să intensifice savurarea slavei lui de către noi. Nu este greșit să te rogi pentru vindecare, să iei medicamente, să pui încuietoare la ușă sau să te ferești de revoltele nestăpânite. Biblia nu ne cheamă la sinucidere. Ar fi o aroganță să sar de pe un templu în timp ce citezi făgăduinte din scriptură că Dumnezeu te va prinde. În esență, Dumnezeu decide când și dacă calea ascultării va duce la suferință. Satana și are locul lui. Lui îi place să ne facă mizeri și încearcă să ne distrugă credința. Dar Dumnezeu este suveran peste satana și toate țelurile satanei de a-i distruge pe sfinți sunt gândite de Dumnezeu spre binele poporului lui și spre slava numelui său. Așa că este bine să fugi și este bine să stai. Unul poate scăpa, iar altul să îndure necazuri. Când să fugi și când să stai, este o chestiune agonizantă pentru mulți misionari, lucrători din mediile urbane și creștini din locuri de muncă seculare, chestiune care vine cu mari oportunități și cu mari conflicte. Unul dintre creștinii care s-a gândit mai mult la asta decât majoritatea dintre noi a fost John Bunyan, pastorul care a petrecut 12 ani de închisoare și care a scris călătoria creștinului. El putea fi eliberat din închisoare dacă ar fi fost de acord să nu mai predice. Soția și copiii lui aveau nevoie de el. Una dintre fiicele sale era oarbă. Aceasta a fost o decizie agonizantă. El spune, despărțirea de soția mea și de vieții mei copii mi s-a părut deseori în acest loc ca și cum aș fi smuls carne de pe oasele mele. Iată ce scria el despre libertatea creștină de a sta sau de a fugi de pericol. Putem încerca să scăpăm? Poți face cum îți spune inima. Dacă ai în inima să fugi, fugi. Dacă ai în inima să stai, stai. Orice numai nu te le păda de adevăr. Cel ce fuge are un motiv temenic să facă asta, iar cel ce stă are un motiv temenic să stea. Ba chiar același om poate să și fugă, să și stea, după cum poate să-i spună chemarea și lucrarea lui Dumnezeu. se a fugit și a stat. David a fugit și a stat, Ieremia a fugit și a stat, Hristos a retras și Hristos a stat, Pavel a fugit și a stat. În acest caz există puține reguli. Cel implicat este cel mai în măsură să judece legat de puterea lui prezentă și ține de ce anume cântărește mai mult în inima lui dacă să rămână sau să fugă. Nu fugi dintr-o frică înrobitoare, ci mai degrabă pentru că fuga este o poruncă de la Dumnezeu ca deschiderea unei uși prin providența lui Dumnezeu, iar scăparea este inclusă în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dacă ești prins după ce ai fugit, nu te rușina nici de Dumnezeu și nici de om. Nici de Dumnezeu pentru că ești robul lui, iar viața ta și tot ce ai sunt ale lui, nici de om că cel nu este decât nu iau al lui Dumnezeu și este rânduit ca în felul acesta să-ți facă bine. Ai scăpat? Zâmbește. Ai fost prins? Zâmbește. Adică fii bucuros, oricare ar fi întosătura lucrurilor, căși balanța este încă în mâna lui Dumnezeu. Dar după toate acestea, făgăduința și planul lui Dumnezeu pentru cei ce nu își risipesc viețile sunt clare. Pavel spune, toți cei ce voie să trăiască cu Evlavia în Hristos Isus vor fi prigoniți. 2 Timotei 3,12 Iar când persecuția face o pauză, suspinile acestui veac rămân. Noi care avem cele din roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Român 8,23 Vom suspina într un fel sau un altul. Așa cum spune Pavel, suntem întristați și întotdeauna suntem veseli. 2 Corinteni 6 10. Aceasta este făgăduința. Aici este planul. Isus i-a spus lui Pavel în durere și ne spune: tuturor celor care îl prețuim mai mult decât viața fără dureri, harul meu este de ajuns și puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. 2 Corinteni 12 cu Mulți pretinși creștini s-ar în fața unui astfel de plan. Ei ar putea chiar să urle: Nu mă interesează de săvârșirea puterii tale. Eu sunt în durere. Dacă mă iubești, scoate-mă de aici. Dar nu acesta a fost răspunsul lui Pavel. El învățase ce este dragostea. Dragostea nu înseamnă că Hristos ne proslăvește pe noi sau că ne face viața mai ușoară. Dragostea face ceea ce El trebuie să facă, cu un mare cost pentru sine și deseori pentru noi, ca să ne facă în stare să ne bucurăm proslăvindul pe veci. Așa că Pavel răspunde astfel față de planul lui Hristos. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defoimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni 12, versetele 9 și 10 Ce risipă tragică are loc atunci când oamenii se îndepărtează de calea calvarului a dragostei și a suferinței. Toate bogățiile slavei lui Dumnezeu în Hristos se află pe acea cale. Toată părtășia cea mai suavă cu Iisus este acolo, toate comorile siguranței, toate exploziile de bucurie, toate priveliștile cele mai clare ale eternității, toată camaraderia cea mai nobilă, toate simțămintele cele mai smerite, toate acțiunile cele mai delicate ale blândeți iertătoare, toate descoperirile cele mai profunde ale cuvântului lui Dumnezeu, toate rugăciunile cele mai fierbinți. Ele se regăsesc toate pe calea Calvarului, unde Isus merge alături de poporul lui: ia crucea și urmează-l pe Isus. Pe această cale și doar pe ea, viața este Hristos și moartea este câștig. Viața pe orice altă cale este. Capitolul rispită. 5. Riscul este bun. Mai bine să-ți pierzi viața decât să o risipești. Dacă pasiunea ta unică și a cuprinzătoare este să-l slăvești pe Hristos în viață și în moarte, și dacă viața care îl preamărește cel mai mult pe El. Este viața dragostei costisitoare, atunci viața este un risc, iar riscul este bun. A fugi de ea înseamnă să îți risipești viața. Ce este riscul? Eu definesc riscul foarte simplu ca o acțiune care te expune posibilității de a fi rănit sau de a pierde ceva. Dacă îți asumi un risc, poți pierde bani, îți poți pierde reputația, îți poți pierde sănătatea sau chiar viața. Și, mai rău, dacă îți asumi un risc, poți pune în pericol și alte persoane, nu doar pe tine. Viețile lor pot fi puse în joc. De aceea, oare o persoană înțeleaptă și iubitoare își va asuma vreodată un risc? Este înțelept să te expui riscului de a pierde? Este ceva iubitor să îi pui pe alții în pericol? Este pierderea vieții același lucru cu risipirea ei? Depinde. Desigur, poți să îți arunci viața la gunoi într-o mie de feluri păcătoase și să mori din cauza asta. În acel caz, a pierde viața și a o risipi ar fi tot una. Dar pierderea vieții nu este totdeauna același lucru cu a o risipi. Cum ar fi dacă circumstanțele ar fi de așa natură încât a nu-ți asuma un risc va conduce la pierdere și răni? Atunci se poate să nu fie înțelept să joci cartea siguranței. Și cum ar fi dacă un risc care te duce la succes ar aduce și mai mari beneficii pentru mulți oameni, iar eșecul lui te răni doar pe tine? Poate să nu fie ceva iubitor să alegi confortul sau siguranța când ceva măreț poate fi realizat pentru cauza lui Hristos și spre binele altora. Riscul este inserat în fibra vieților noastre finite. De ce există riscul? Pentru că există ignoranța. Dacă n-ar exista ignoranță n-ar exista niciun risc. Riscul este posibil pentru că noi nu știm cum se vor derula lucrurile. Asta înseamnă că Dumnezeu nu își poate asuma niciun risc. El cunoaște rezultatul tuturor alegerilor lui dinainte ca ele să se petreacă. Asta înseamnă să fii Dumnezeu peste toți Dumnezeii popoarelor. Și întrucât el cunoaște rezultatul tuturor acțiunilor lui înainte ca ele să aibă loc, el plănuiește totul în consecință. A tot știința lui elimină însă și posibilitatea de a-și asuma vreun risc. Dar lucrurile nu stau așa și în cazul nostru. Noi nu suntem Dumnezeu. Noi suntem neștiutori. Noi nu știm ce se va petrece mâine. Dumnezeu nu ne spune în detaliu ce intenționează El să facă mâine sau în cinci ani de acum înainte. Desigur, Dumnezeu dorește ca noi să trăim și să acționăm necunoscând și nefiind siguri de rezultatul acțiunilor noastre. În Iacov 4, cu 13 și 14, el ne spune de exemplu. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră, nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi din ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Tu nu știi dacă inima ta se va opri înainte de a încheia de citit această pagină. Nu știi dacă nu cumva un șofer se va abate de pe banda lui și te va lovi în plin săptămâna viitoare, nici dacă nu cumva mâncarea de la restaurant nu va avea vreun virus mortal în ea, sau dacă nu cumva un accident vascular cerebral nu te va paraliza înainte de încheierea săptămânii, ori dacă vreun nebun cu o armă în mână te va împușca în centrul comercial. Noi nu suntem Dumnezeu. Noi nu știm ce se va petrece mâine. De aceea, riscul este parte din fibra vieților noastre limitate. Noi nu putem evita riscul nici dacă am vrea asta. Ignoranța și incertitudinea legate de ziua de mâine sunt aerul nostru nativ. Toate planurile noastre pentru activitățile de mâine pot fi zguduite de o mie de lucruri necunoscute, fie că stăm acasă, sub acoperiș, fie că mergem pe autostradă. Unul dintre țelurile mele este să arunc în aer mitul siguranței și să te eliberezi cumva de încântarea siguranței, pentru că ea este un miraj, nu există. Oricare ar fi direcția pe care ai lua-o, există necunoscute și lucruri pe care nu le poți controla. Ipocrizia tragică este că vraja siguranței ne lasă să ne asumăm riscuri în fiecare zi în ceea ce ne privește, dar ne paralizează astfel încât să nu ne asumăm riscuri pentru alții pe calea dragostei calvarului. Noi suntem amăgiți să credem că asta ne-ar risca siguranța care, în fapt, nici măcar nu există. Felul în care sper să arunc în aer mitul siguranței și să te scap de mirajul siguranței constă pur și simplu din a te duce la Biblie și a-ți arăta că este bine să riști pentru cauza lui Hristos și că a nu face asta înseamnă să-ți și viața. Hai să analizăm contextul din 2 Samuel 10. Amaleciții făcuseră de râs pe mesagerii din Israel și deveniseră odioși înaintea lui David. Ca să se protejeze, ei au tocmit pe sirieni să lupte cu ei împotriva evreilor. Ioab, comandantul forțelor din Israel, s-a văzut înconjurat de amaleciți de o parte și de sirieni de cealaltă parte. Așa că și-a împărțit trupele, l-a pus pe fratele lui Abishai la comanda unei părți a oștirii și a condus el cealaltă parte. În versetul 11 ei au jurat să se ajute unul pe altul. Apoi vine acest cuvânt deosebit din versetul 12. Fii tare și să ne arătăm plini de bărbăție pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru. Și Domnul să facă ceva crede. Ce sens au aceste ultime cuvinte, Domnul să facă ceva crede? Sensul este că Ioab luase o decizie strategică pentru cetățile lui Dumnezeu, iar el nu știa cum aveau să evolueze lucrurile. El n-avea nicio revelație specială de la Dumnezeu în această chestiune. El a trebuit să ia o decizie pe baza înțelepciunii sfințite. Trebuia să riște sau să fugă. El nu știa cum aveau să evolueze lucrurile, așa că a luat această decizie și a lăsat rezultatele pe seama lui Dumnezeu, iar acest lucru a fost unul bun. Regina Estera este un alt exemplu de risc curajos în slujba dragostei și spre slava lui Dumnezeu. Era un evreu pe nume Mardoheu care a tăit în secolul al V-lea înainte de Hristos, în timpul exilului evreilor. El avea o verișoară orfană mai tânără pe nume Estera, pe care o adoptase ca fică. Ea a crescut și, fiind frumoasă, a fost luată de regele Ahasferos al Persiei ca să fie regina lui. Haman, unul dintre principalii prinți ai lui Ahasferos, el ura pe Mardoheu și pe toți refugiații evrei și l-a convins pe rege să dea un decret prin care aceștia să fie exterminați. Regele nu și-a dat seama că propria regină era evreică. Mardoheu a trimis vorba la Estera să se ducă înaintea regelui și să pledeze în apărarea poporului ei. Dar Estera știa că exista o lege regală care spunea că nimeni nu se putea apropia de rege, fără să fie chemat, astfel că risca să fie omorât dacă regele nu își ridica sceptrul de aur. Ea mai știa și că viețile celor din poporul ei erau puse în joc. Iar Estera i-a trimis lui Mardoheu următorul răspuns. Dute, strânge pe toți iudeii care se află în susa, și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, trei zile, nici noaptea, nici ziua Și eu voi posti odată cu slujincele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii Și dacă va fi să pier, voi pieri Estera 4, versetele 15 și 16 Dacă va fi să pier, voi pieri Ce înseamnă asta? Înseamnă că Estera nu știa care avea să fie rezultatul acțiunilor ei Ea nu avea o revelație specială de la Dumnezeu ea și-a luat decizia pe baza înțelepciunii și a dragostei față de poporul ei și punându și încrederea în Dumnezeu. Trebuia să-și asume riscul sau să fugă. Ea nu știa cum aveau să evolueze lucrurile, așa că și-a luat decizia și a lăsat rezultatele pe seama lui Dumnezeu. Dacă va fi să pierd, voi pieri. Iar acesta a fost un lucru bun. Să mai luăm un exemplu din Vechiul Testament. Contextul este cel din Babilon. Poporul Evreu se află în exil. Regele este nebucat El își ridică un chip de aur, apoi poruncește ca, la sunetul trâmbițelor, toți oamenii să se plece înaintea chipului. Dar Shadrach, Meșac și Abednego nu s-au plecat. Ei s-au închinat singurului Dumnezeu al Israelului. Astfel, nebucat i-a amenințat și a spus că, dacă nu se vor închina chipului, vor fi aruncați în cuptorul de foc. Ei au răspuns astfel.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 noi credem că Dumnezeul nostru ne va elibera, dar chiar dacă El nu ne va elibera, noi tot nu vom sluji Dumnezeilor tăi. Ei nu știau cum aveau să evolueze lucrurile. Ei au spus în esență cam ce a spus Estera. Dacă va fi să pierim, vom pieri. Și au lăsat rezultatul în mâinile lui Dumnezeu, la fel cum au făcut Ioab și Abishai. Și fie ca Domnul să facă ceva voi. Și a fost un lucru bun. Este bine să riști pentru cauza lui Dumnezeu. Marele personaj din Noul Testament care și-a asumat riscuri a fost Apostolul Pavel. imaginați vă mai întâi pe drumul către Ierusalim, după ani de suferință pentru Hristos în aproape orice loc în care a mers. El s-a angajat în Duhul Sfânt să se ducă la Ierusalim. Strânsese bani pentru săraci și avea să se îngrijească să fie înmânați cu credincioșie. El s-a dus până departe în cezăraia, iar un profet pe nume Agab s-a coborât din iudeia, s-a legat simbolic de mâini și de picioare cu brâul lui Pavel și a spus Iată ce zice Duhul Sfânt Așa îl vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor, Faptele Apostolilor 21 cu 11 Când credincioșii au auzit asta, l-au implorat pe Pavel să nu se ducă la Ierusalim El a răspuns Ce faceți de plângeți așa și înrupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat ci chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Apoi Luca ne spune că prietenii lui au renunțat. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis să facă-se voia Domnului. Fapte 21 cu 14 Cu alte cuvinte, Pavel a crezut că această călătorie la Ierusalim era necesară pentru cauza lui Hristos. El nu a știut detaliile a ceea ce avea să se petreacă acolo sau cum aveau să se schimbe lucrurile. Arestul și suferința erau sigure, dar dacă era mai mult decât atât, moartea, întemnițarea, exilul, nimeni nu știa. Așa că ce au zis ei? Ei au putut să fie de acord asupra unui lucru, facă-se voia Domnului, sau, cum a spus Ioab, Domnul să facă ce va voi. În fapt, întreaga viața lui Pavel a fost un șir de riscuri stresante unul după altul. El a spus în faptele Apostolilor 20 cu 23 că, citez, Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Am încheiat citatul. Dar el n-a știut niciodată în ce formă aveau să vină, când sau prin cine aveau să vină. Pavel hotărâse să-și liște viața în Ierusalim știind bine ce i s-ar fi putut întâmpla. Ceea ce el îndurase nu l-a lăsat cu un doiel despre ce s-ar fi putut petrece în Ierusalim. De cinci ore am căpătat de la Iudei 40 de lovituri fără una. De trei ori am fost bătut cu nuiele. odată am fost împrășcat cu pietre, de trei ori s-a sfârșit corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primești pe râuri, în primești din partea tălharilor, în primești din partea celor din namul meu, în primești din partea păgânilor, în primești din cetăți, în primești din pustie, în primești pe mare, în primești între frații mincinoși. În osteneli și necazuri, în priveghiura adesea, în foamea și sete, în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Și, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a aposat grija pentru toate bisericile. 2 cu 11, 24-28 Ce înseamnă asta? Înseamnă că Pavel n-a știut niciodată de unde avea să vină următoarea lovitură. El și-a riscat viața zi de zi pentru cauza lui Dumnezeu. Drumurile nu erau sigure, râurile nu erau sigure. Propriul popor evrei nu era sigur. Neamurile nu erau sigure, cetățile nu erau sigure, sălbăticiile nu erau sigure, marea nu era sigură, nici chiar așa zici și frați creștini nu erau siguri. Siguranța era un miraj. Ea nu exista pentru apostolul Pavel. El avea de ales între două lucruri. Să își risipească viața sau să-și o trăiască riscând. Și a răspuns făcând clară această alegere. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu, fapte 20 cu 24. El n-a știut niciodată ce avea să îi aducă fiecare zi, dar calea calvarului l-a dus înainte și el și-a riscat viața zi de zi și a făcut un lucru bun. Ca nu cumva să credem că această viață de asumare a riscurilor i s-a aplicat doar lui Pavel, el le-a spus tinerilor creștini că aveau să se confrunte cu cazuri pe care nu le-a specificat. După înființarea de noi biserici în prima sa călătorie misionară, el s-a întors după câteva luni întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Fapte 14 cu 22. Când i-a scris tinerii biserici din Tesalonic, el și-a exprimat îngrijorarea ca nu cumva ei să fi fost clătinați de suferințele lor și le-a spus Nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți, unul tesalonice în trei cu trei. Cu alte cuvinte, viața creștină este o chemare la risc. Iisus a spus clar acest lucru. El a spus, de exemplu, în Luca 21 cu 16: Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri, și îi vor omorâ pe mulți dintre voi. Cuvântul cheie de aici este mulți. Textul spune: Îi vor omorâ pe mulți dintre voi. Acest cuvânt a pus viața pământea scăucenicilor într-o mare situație de incertitudine. Nu toți vor muri pentru cauza lui Hristos, dar nici nu vor trăi toți. Unii vor muri și unii vor trăi. La asta mă refer prin risc. Este voia lui Dumnezeu să nu știm sigur cum se va derula viața noastră în această lume. De aceea, este voia lui Dumnezeu să ne asumăm riscuri pentru cauza lui. Viața era grea pentru Isus, iar el a spus că ea avea să fie grea și pentru ucenicii lui. Ioan 15 cu 20 spune, Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine,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 fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. 1 Petru 4, versetele 12 la 14 Primele trei secole ale bisericii creștine au stabilit modelul de creștere sub amenințare. În cartea sa intitulată History of Christian Missions, Istoria Misiunii Creștine, Stephen Neill scria Nu încape îndoială că în Imperiul Roman creștinii nu aveau niciun drept legal la existență și erau expuși celor mai stringente cerințe ale legii. Fiecare creștin știa că, mai devreme sau mai târziu, putea să fie nevoiți să își mărturisească credința cu prețul vieții. Putea. Iată riscul. Și era mereu acolo. Poate că vom fi uciși pentru că suntem creștini. Sau poate că nu. Este un risc. Și este normal. Iar a deveni creștin în astfel de circunstanțe era ceva normal. În fapt, ceea ce creștinii arătau în ciuda riscului era dragostea înălțătoare de Hristos, iar aceasta a șocat lumea păgână. Împăratul roman Iulian a vrut să sufle o viață nouă în religia păgână antică, dar a văzut că tot mai mulți oameni erau atrași de creștinism. El scria cu frustrare împotriva acestor atei care nu credeau în zeii romani, ci în Hristos. Citez: Ateismul, credința creștină, a înaintat în special prin slujirea iubitoare acordată străinilor și prin grija lor la amormântarea morților. Este ceva scandalos că nu există un singur evreu care să fie cerșetor și că galileanilor, lipsiți de Dumnezeu, nu le pasă doar de săracilor, ci și de ai noștri. În tot acest timp, aceia care sunt ai noștri se uită în zadar după ajutorul pe care noi ar trebui să-L îl dăm. Am încheiat citatul. Este costisitor să-L urmezi pe Hristos. Există riscuri pretutindeni. Dar, așa cum am văzut în capitolul 3, tocmai acest risc este mijlocul prin care valoarea lui Hristos strălucește mai puternic. Dar ce se petrece când poporul lui Dumnezeu nu scapă de vraja amăgitoare a siguranței? Ce are loc dacă ei încearcă să-și trăiască viețile în mirajul siguranței? Răspunsul este că își risipesc viețile. Îți aduce aminte când s-a petrecut asta? Trecuseră mai puțin de trei ani de când poporul evreu ieșise din Egipt prin puterea lui Dumnezeu. Acum ei erau la granița țării făgăduite. Domnul i-a spus lui Moise, trimite niște oameni să-i scodească țara Canaanului pe care le dau copilor lui Israel, numer 13 cu 2 așa că Moise i-a trimis pe Caleb, Iosua și 10 alți bărbați. După 40 de zile, ei s-au întors cu un uriaș cerchine de struguri, ținut pe o bârnă de len între doi bărbați. Caleb a lansat chemarea plină de nădejde față de poporul lui. Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, că vom fi biruitori. Numări 13 cu 30. Dar ceilalți au spus, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, că este mai tare decât noi. Versetul 31. Caleb a fost incapabil să arunce în aer mitul siguranței. Poporul fusese prins în vraja amărgitoare a siguranței, anume în ideea că trebuie să există o cale ocrotită a vieții, diferită de calea ascultării spre proslăvirea lui Dumnezeu. Ei au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și s-au hotărât să se întoarcă în Egipt marele miraj al siguranței. Iosua a încercat să îi elibereze din amorțeală, spunând,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 Oamenii erau îmbătați într-o lume de vis a siguranței și au încercat să îi omoare cu pietre pe Caleb și SUA. Rezultatul a fost mii de vieți risipite și ani pierduți. În mod cert, a fost un lucru greșit ca ei să nu-și asume riscul luptei cu uriașii din țara Canaan. O, oh, cât de mult risipim când nu riscăm pentru cauza lui Dumnezeu! Care este situația ta? Riscul este bun. Iar motivul nu ține de faptul că Dumnezeu promite succesul pentru toate acțiunile noastre în cauza lui. Nu există nicio promisiune că fiecare efort pentru cauza lui Dumnezeu va avea succes, cel puțin nu pe termen scurt. Ioan Botezătorul a riscat când i-a spus regelui Irod că era un curvar pentru că divorțase de soția lui ca să se căsătorească cu nevasta fratelui lui. Din acest motiv, lui Ioan i s-a tăiat capul, iar el a procedat corect când și-a riscat viața pentru cauza lui Dumnezeu și a adevărului. Isus nu a avut nimic de criticat la Ioan, ci cele mai mari laude. Pavel a riscat când s-a dus la Ierusalim ca să-și încheie lucrarea pentru săraci. El a fost bătut și aruncat în închisoare pentru doi ani, apoi trimis pe mare la Roma și executat acolo doi ani mai târziu, iar el a procedat corect să-și liste viața pentru cauza lui Hristos. Și cât de multe morminte sunt în Africa și Asia pentru că mii de tineri misionari au fost eliberați prin puterea Duhului Sfânt de vraja siguranței și și-au riscat apoi viețile ca să-L proslăvească pe Hristos printre popoarele neevanghelizate din lume. Care este situația ta? Ești prins în vraja siguranței, paralizat ca să nu îți poți asuma niciun risc pentru cauza lui Dumnezeu? Sau ai fost eliberat prin puterea Duhului Sfânt de mirajul egiptean al siguranței și al confortului? Voi, bărbații, spuneți oare ca și Ioab, dragul numelui voi încerca și fie ca Domnul să facă ceva voi? Voi, femeile, spuneți vreodată ca și Estera, de dragul lui Hristos voi încerca și dacă va fi să pierd, voi pieri? Există mai multe pericole atunci când îi chem pe creștin să își asume riscuri. Am menționat unul dintre ele în capitolul 4, anume că am putea deveni atât de fixați pe lepădarea de sine, încât să fim incapabili să ne bucurăm de plăcerile adecvate ale acestei vieți pe care Dumnezeu ni le-a dat spre binele nostru. Un alt pericol, mai rău, este să fim atrași într-o viață riscantă din motive care țin de înălțarea eului. Am putea simți cum ni se urcă adrenalina eroismului. Am putea simți bajocul acelor leneși și lași și să ne credem superiori. Am putea să credem că riscul este un fel de neprihănire care ne face acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce ar lipsi din toate aceste greșeli este credința ca de copil în domnia suverană a lui Dumnezeu în lume și în dragostea lui triunfătoare. Am presupus că puterea și motivația care stau în spatele asumării riscurilor pentru cauza lui Dumnezeu nu este eroismul, nici tentația aventurii, nici curajul bizuirii pe sine, nici nevoia de a câștiga voia cea bună a lui Dumnezeu, ci mai degrabă credința în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care acoperă orice nevoie, care stăpânește peste tot și care împlinește totul. Puterea de a risca să ne pierdem reputația de dragul lui Hristos stă în credința că dragostea lui Dumnezeu ne va ridica în final și ne va răzbuna cauza. Puterea de a risca să-ți pierzi banii pentru cauza Evangheliei stă în credința că ai o comoară în cer care nu poate fi pierdută. Puterea de a risca să-ți viața în această lume Ține de credința în făgăduința Că acela care își pierde viața în această lume Și o salvează pentru veacurile viitoare Acest lucru este foarte diferit de eroism și de bizuirea pe sine Când riscăm să ne pierdem numele, banii sau viața Pentru că credem că Dumnezeu ne va ajuta întotdeauna Și că El va folosi pierderea noastră Pentru a ne face în final mai bucuroși în slava sa Atunci nu noi primim lauda datorită curajului nostru ci Dumnezeu primește lauda datorită grijii sale. În felul acesta, riscul reflectă valoarea lui Dumnezeu nu a noastră. Această temelie a neînfricării nu trebuie asumată. Noi suntem tentați să riscăm din motive greșite. Fără Hristos, noi suntem toți fie legaliști, fie desfrânați în inimă, dorind să facem ce vrem noi sau să facem ce vrea Dumnezeu, dar în felul nostru, ca să ne dovedim abilitățile într cât ne naștem în felul acesta, avem nevoie de o crotire. Dumnezeu ne-a dat un alt fel de a căuta riscul. Să facem asta după puterea pe care ne-o dă Dumnezeu pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, 1 Petru 4,11. Iar felul în care Dumnezeu ne dă puterea Lui este prin credința în făgăduințele sale. Fiecare pierdere pe care o riscăm ca să-L proslăvim pe Hristos, Dumnezeu făgăduiește să o restaureze de o mie de ori prin părtășia Lui atot împlinitoare. Mai devreme în acest capitol am menționat textul din Luca 21 16, unde Iisus le spune ucenicilor lui Îi vor omori pe mulți dintre voi, dar nu am menționat făgăduința care vine ulterior. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Versetele 17 și 18 Acesta este unul dintre cele mai dureroase paradoxuri din Biblie. Îi vor omorâ pe mulți dintre voi, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Ce înseamnă asta? Ce încearcă Isus să ne spună când afirmă Duceți-vă și riscați fiind ascultători, pe mulți dintre voi vă vor da la moarte, dar niciun fir de păr de pe cap nu va pieri. Eu cred că cel mai bun comentariu legat de aceste versete este textul din Romani 8, cu 35 la 39, care spune astfel Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea? sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biritor prin acela care ne-a iubit. Chiar sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Compară aceste cuvinte înfricoșătoare și minunate cu ceea ce Isus a spus. Îi vor omorî pe mulți dintre voi, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Asemenea lui Iisus, Pavel spune că dragostea lui Hristos față de noi nu elimină suferința noastră. Din potrivă, chiar atașamentul nostru de Hristos va aduce suferința. Care este răspunsul lui Petru la propria întrebare din versetul 35? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdie sau sabia? Răspunsul lui din versetul 37 este un răsunător Nu. Dar nu rata implicația întrebării. Motivul pentru care aceste lucruri nu ne vor despărți de dragostea lui Hristos nu este că ele nu li se întâmplă celor pe care Hristos îi iubește. Ba da. Citatul lui Pavel din Psalmul 44 cu 22 arată că aceste lucruri se petrec în fapt în viețile celor ai lui Hristos. El spune, dar din pricina ta suntem jungheați în toate zilele, suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie. Cu alte cuvinte, dragostea lui Hristos pentru noi nu ne scutește de aceste suferințe. Riscul este real, viața creștină este o viață dureroasă, nu lipsită de bucurie, dar nici de durere. Acesta este sensul cuvântului în care se găsește în versetul 37. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. Noi suntem mai mult decât biruitori în suferințele noastre, nu evitându-le. Astfel, Pavel este în acord cu Isus, care spune, Îi vor omorâ pe mulți dintre voi. Ascultarea înseamnă risc și este bine să riscăm pentru cauza lui Dumnezeu. Unele dintre riscuri sunt menționate în versetul 35, în primul rând necazul. Necazul. Necazul și asuprirea de multe feluri despre care Pavel spune că trebuie să trecem prin ele pe calea noastră către cer. Apoi strâmbtorarea, nenorocirile care aduc stres și care amenință să ne zdrobească. Apoi prigonirea, anume opoziția activă din partea dușmanilor Evangheliei. Apoi prinejdia sau orice fel de amenințare sau atac la adresa trupului, sufletului și familiei. Apoi sabia sau arma care l-a ucis pe Iacov. Apoi foamea și lipsa de îmbrăcăminte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 Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6, cu 25 și versetele 31 la 33. Ei bine, aici cum stau lucrurile, am putea să ne întrebăm. Sunt creștinii expuși la foamete și îmbrăcăminte sau le va da Dumnezeu toate aceste lucruri când au nevoie de ele? Nu vor suferi creștinii niciodată de foame sau nu vor fi niciodată îmbrăcați sărăcăcios? Oare n-au fost unii dintre cei mai mari sfinți din lume dezbrăcați și înfometați? Cum rămâne cu ce ni se spune în Evrei 11, versetele 37 și 38? Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribăgit îmbrăcați cu cojace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigăniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește și prin crăpăturile pământului. Pierderile și sărăcia acestor credincioși nu s-au datora necredinței lor. Ei au fost credincioși, chiar oameni de care lumea nu era vrednică. Dar atunci ce vrea Isus să spună prin expresia toate aceste lucruri? Toată hrana și îmbrăcămintea vi se vor da pe deasupra când veți căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu. El vrea să spună același lucru ca atunci când a afirmat că îi vor omori pe mulți dintre voi, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. El voia să spună că vei avea tot ce ai nevoie ca să împlinești voia lui și să fii fericit suprem și pe el. Câtă hrană și câte haine sunt necesare? Necesare pentru ce, trebuie să ne întrebăm? Necesare ca să ne simțim confortabil? Nu pentru că Isus n-a făgăduit confortul. Necesare pentru a evita o cara? Nu, Isus ne-a chemat să purtăm o cara pentru numele Lui cu bucurie. Necesare ca să rămânem în viață? Nu, El nu a făgăduit că ne va scuti de moarte, de orice fel de moarte. Persecuția și molimele îi pe sfinți. Creștinii mor căzând de pe scări și mor de boli. Iată de ce Pavel a scris, noi care avem cele din tâi roade ale Duhului suspinăm în noi și așteptăm în fiera, adică răscumpărarea trupului nostru. Roman 8,23 Ceea ce Isus a vrut să spună era că Tatăl nostru din cer nu va permite niciodată să fim ispitiți dincolo de ceea ce putem duce. Dacă există o singură bucată de pâine de care ai nevoie, ca un copil de Dumnezeu, ca să-ți păstrezi credința în temni sau în fometări, o vei avea. Dumnezeu nu ne făgăduiește suficientă hrană pentru a avea confort sau pentru a ne păstra viețile, dar El făgăduiește suficient ca să putem avea încredere în El și să facem voia Lui. Când Pavel a promis spunând Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Isus Hristos, el tocmai zisese Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Po totul în Hristos care mă întărește. Filipen 4, versetele 12, 13 și 19. Totul are sensul de Pot să sufăr foame prin acela care mă întărește, pot fi lipsit de hrană și haine prin acela care mă întărește. Asta este ceea ce Iisus făgăduiește. El nu ne va lăsa și nu ne va părăsi niciodată. Dacă vom suferi de foame, El va fi pâinea noastră veșnică dătătoare de viață. Dacă vom fi ocărâți prin a fi lipsiți de haine, El va fi haina noastră perfectă și cu totul neprihănită. Dacă suntem torturați și făcuți să urlăm de durerea care ne omoară, El ne va păzi să nu blestem în numele Lui și va restaura trupurile noastre bătute la funusețea veșnică. Esența confortului și asiguranței în toată asumarea de către noi a riscului pentru Hristos este că nimic nu ne va despărți vreodată de dragostea lui Hristos. Pavel se întreabă, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmbtorarea sau prigonirea sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Răspunsul lui este nu. Altfel spus, nicio sărăcie de care un creștin adevărat ar putea avea parte nu este dovada că el a fost despărțit de dragostea lui Hristos. Dragostea lui Hristos triumfă peste toată sărăcia. Romani 8, versetele 38 și 39 arată foarte clar acest lucru că -și sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici lucrurile viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Partea îndepărtată a fiecărui risc, chiar dacă duce la moarte, este că dragostea lui Dumnezeu triumfă. Aceasta este credința care ne eliberează ca să riscăm pentru cauza lui Dumnezeu. Ea nu este eroism, nici sete de aventură, nici bizuire curajoasă pe sine sau o efort de a câștiga favoarea lui Dumnezeu. Este credința ca de copil în triunful dragostei lui Dumnezeu, credința că de cealaltă parte a tuturor riscurilor pe care ni le asumăm, de dragul neprihănirii, Dumnezeu încă ne va susține. Vom fi pe veci împliniți în El, nimic nu va fi fost risipit. Dar în făgăduința care ne susține vremurile de risc pentru Hristos este mai mult decât atât. Pavel se întreabă, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Român 8,31 Răspunsul pe care el dorește să-l dea este nimeni. Este același lucru cu a spune, dacă Dumnezeu este pentru noi, nimeni nu poate fi împotriva noastră. Acest lucru pare naiv. Este ca și cum ai spune că, atunci când capul îți este tăiat, că niciun fir de păr de pe capul meu nu se va pierde. Aceste afirmații excesive, așa cum par, sunt venite să spună mai mult decât am spus până aici. Ele vor să ne spună ceva mai mult decât că sfinții care mor nu vor fi despărțiți de Hristos. Acest ceva mai mult provine din cuvintele mai mult decât biruitori. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, Roman 8,37. Ce înseamnă mai mult decât biruitori? Cum poți fi mai mult decât biruitor când riști pentru cauza lui Dumnezeu și te alegi cu răni? Dacă îndrăznești într-un anume act de ascultare care premărește valoarea supremă a lui Iisus Hristos și ești atacat de unul dintre vrăjmașii menționați în versetul 35, să zicem foamea sau sabia, ce trebuie să se petreacă cu tine ca să poți spune simplu că ești biruitor? Răspunsul este că trebuie să nu fii despărțit de dragostea lui Iisus Hristos. Celul atacatorului este să te distrugă și să te despartă de Hristos, aducându ți pierzarea finală fără Dumnezeu. Tu ești un biruitor dacă învingi acest țel și rămâi în dragostea lui Hristos, iar Dumnezeu a făgăduit că așa va fi. Și noi riscăm, având încredere în asta. Dar ce trebuie să aibă loc în acest conflict cu foameta și sabia dacă este să fii chemat mai mult decât biruitor? Un răspuns biblic este că un biruitor își învinge dușmanul, dar unul care este mai mult decât biruitor îl și subjugă. Un biruitor anulează planurile dușmanului lui. Unul care este mai mult decât biruitor, el face pe dușman să slujească scopurilor lui ca biruitor. Un biruitor își pune dușmanul la pământ, iar cel ce este mai mult decât biruitor face din dușmanul lui sclavul său. Ce înseamnă asta din punct de vedere practic? Să folosim cuvintele lui Pavel din 2 Corinteni 4 17, unde el spune Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează sau produc pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Aici am putea spune că întristările sunt unul dintre dușmanii atacatori. Ce s-a petrecut în conflictul lui Pavel cu ele? Cu siguranță că ele nu l-au despărțit de dragostea lui Hristos. Ba mai mult, au fost luate captive, ca să zic așa. El le-a înrobit și le-a făcut să slujească spre bucuria veșnica lui Pavel. În tristările, adică fostul dușman, lucrează acum pentru Pavel. Ele pregătesc pentru Pavel o greutate veșnică de slavă. Dușmanul lui este acum robul lui. El nu doar că și-a cucerit vrășmașul, ci a făcut mai mult decât să-l cucerească. Suferința și-a ridicat sabia ca să-i taie capul credinței lui Pavel. Dar, în schimb, mâna credinței a smuls brațul suferinței și a forțat-o să taie parte din lumescul lui Pavel. Suferința este făcută slujitoarea evlaviei, smereniei și dragostei. Satana a vrut să o folosească spre rău, dar Dumnezeu a menit-o să slujească spre bine. Dușmanul a devenit robul lui Pavel și a lucrat pentru el o greutate chiar mai mare de slavă decât ar fi avut el în lipsa luptei. În felul acesta, Pavel și orice ucenic al lui Hristos este mai mult decât biruitor. Aceasta este făgăduința care ne dă putere să ne asumăm riscuri de lui Hristos. Ea nu este impulsul eroismului, nici seta după aventură, nici curajul bizuirii pe sine și nici nevoia de a câștiga favoarea lui Dumnezeu. Ea este simpla încredere în Hristos că El, Dumnezeu, va face tot ce este necesar ca să ne bucurăm în proslăvirea lui veșnică. Fiecare bine care ne este dat spre binecuvântarea noastră și fiecare rău care vine asupra noastră vor ajunge în final să ne ajute să ne lăudăm doar cu crucea, să-L preamărim pe Hristos și să-L proslupim pe Creatorul nostru. Credința în aceste făgăduințe ne eliberează ca să riscăm și să descoperim în propria experiență că este mai bine să ne pierdem viața decât să o risipim. De aceea este bine să riscăm pentru cauza lui Hristos. Este bine să ne implicăm în lupta cu vrăjmașul și să spunem Domnul să facă ce voiește. Este bine să îi slujim poporului lui Dumnezeu și să spunem Dacă va fi să pierd, voi pieri. Este bine să stăm în fața cuptorului incins al suferinței și să refuzăm să ne plecăm înaintea zeilor acestei lumi. Aceasta este calea care duce la plinătatea bucuriei și a plăcerilor veșnice. La capătul oricărei alte căi, sigură și fără riscuri, ne vom acoperi fețele cu mâinile și vom spune, Capitolul 6, viața. Țelul vieții. Să-i fac cu bucurie pe alții să fie bucuroși în Dumnezeu. Este imposibil să îți riști viața ca să îi faci pe alții bucuroși în Dumnezeu dacă ești o persoană neiertătoare. Dacă ești înclinat să vezi greșelile, eșecurile și ofensele altora și să le tratezi cu asprime, nu ți vei asuma riscuri spre bucuria lor. Această înclinație, și ea este universală în toate ființele omenești, trebuie demontată. Nu vom risca bucuroși ca să-i facem pe oameni să fie bucuroși în Dumnezeu dacă noi îi urăm, ținem râcă pe ei sau suntem îndepărtați de greșelile și eșecurile lor. Trebuie să devenim oameni iertători. Nu începe să ridici obiecții despre situații grele. Aici vorbesc despre o atitudine, nu despre o listă de criterii despre când să facem una sau alta. Nici nu vorbesc despre un har laș care nu poate mustra, disciplina sau lupta. Întrebarea este, suntem înclinați către îndurare? Apelăm prin definiție la har, avem un duh iertător, fără el ne vom îndepărta de nevoie și ne vom risipi viețile. Iertarea este bună pentru că ne-l dă pe Dumnezeu. Motivația biblică pentru a fi o persoană iertătoare poate fi mai profundă decât a fi motivați. Este corect să spunem că motivația pentru a fi o persoană iertătoare este că am fost iertați de Dumnezeu pe când nu meritam asta. cu 4,32 ne spune Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Dar la baza acestei motivații nu este iertarea dată de Dumnezeu, ci ceea ce ne dă iertarea lui Dumnezeu pentru că ea ne-l dă pe Dumnezeu. De ce iubim să fim iertați de Dumnezeu? Există răspunsuri la această întrebare care l-ar dezonora pentru că există beneficii de pe urma iertării pe care un om le poate iubi fără să-l iubească pe Dumnezeu. Am putea spune, iubesc să fiu iertat de Dumnezeu pentru că urăsc ticoloșia unei conștiințe vinovate, sau pentru că urăsc gândul despre durerea din iad, sau pentru că vreau să merg în rai ca să-i văd pe cei pe care iubesc și să am un trup nou lipsit de boli. Dar unde este Dumnezeu în aceste motive pentru iubirea iertării? În cel mai fericit caz, el este acolo în toate aceste motivații ca adevărata comoară a vieții. Dacă așa stau lucrurile, atunci aceste desfătări sunt în realitate modalități de a-L iubi pe Dumnezeu însuși. O conștiință liberă și curată ne face în stare să vedem mai mult din Dumnezeu și ne eliberează ca să ne bucurăm de El. Scăparea de iad cu prețul sângelui lui Hristos ne arată mai mult din dedicarea lui Dumnezeu de a-și manifesta sfințenia îndurătoare și dorința lui ca noi să fim fericiți. Darul de a-i vedea pe cei iubiți subliniază minunăția lui Dumnezeu manifestată în a crea relații de dragoste. Primirea unui trup nou adâncește identificarea noastră cu Hristosul glorificat. Dar dacă Dumnezeu însuși nu este în aceste daruri și mă tem că El nu este în cazul multor pretinși creștini, atunci nu știm care este rostul iertării. În esență, iertarea este felul lui Dumnezeu de a îndepărta marele obstacol care stă în calea părtășiei noastre cu El. Prin anularea păcatului nostru și prin plata pe care el a făcut-o prin moartea propriului său fiu, Dumnezeu deschide pentru noi calea ca să îl vedem, să îl cunoaștem și să ne bucurăm de el pe vecie. Al vedea și savura pe el este țelul iertării. Părtășia cu Tatăl nostru care ne împlinește sufletele este țelul crucii. Dacă iubim să fim iertați doar din alte motive, nu suntem iertați și ne vom risipi viețile. Care este atunci motivația de bază pentru a fi o persoană iertătoare? Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Noi suntem chemați să iertăm așa cum și Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Dumnezeu ne-a iertat în așa fel încât bucuria infinită în părtășia Lui devine a noastră. Dumnezeu este țelul iertării. El este și temeiul și mijlocul iertării. Ea vine de la El, a fost realizată prin Fiul Său, și îi conduce pe oameni înapoi la El, păcatele lor fiind aruncate în cea mai adâncă mare. De aceea, motivația pentru a fi iertători este bucuria de a avea părtășie liberă și bucuroasă cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat ceea ce aveam nevoie mai presus de toate lucrurile și a făcut asta cu un mare preț pentru sine. El ni s-a dat pe sine spre bucuria noastră veșnică. Iertarea dată de Dumnezeu este importantă din acest motiv. Ea ne dă pe Dumnezeu. Ce doresc să dea cei iertători? Impulsul nostru de a fi iertători este bucuria pe care o avem într-un Dumnezeu iertător. Nu doar în a fi iertați, ci și în a ni se da bucuria în Dumnezeu prin a fi iertați. Dacă nu înțelegem și nu experimentăm asta, probabil că vom transforma motivațiile centrate pe Dumnezeu într-un soi de benevolență care încearcă să-i facă bine omului fără să știe care este cu adevărat cel mai mare bine, anume plăcerea tot împlinitoare în Dumnezeu. Dar dacă experimentăm iertarea ca darul liber și nemeritat al bucuriei în Dumnezeu, vom fi purtați de această bucurie cu dragoste într-o lume de păcat și suferință. Țelul nostru de acolo va fi ca și alții să găsească prin Iisus Hristos iertarea și bucuria veșnică în Dumnezeu. Bucuria în Dumnezeu se revarsă în îndurarea unei inimi bucuroase către oameni pentru că bucuria într-un Dumnezeu iertător nu poate trata cu dispreț manifestarea îndurării. Nu poți să disprețuiești să devii ceea ce te bucuri în relație cu Dumnezeu. Bucuria în Dumnezeul care nu l-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru păcătoși, lipsiți de merite, nu poate întoarce rău pentru rău. Acea bucurie va iubi să fie îndurătoare. Bucuria în Dumnezeul care este încet la mânie nu poate coexista cu propria nerăbdare. Ea va lupta pentru triumful a ceea ce admiră în Dumnezeu. Bucurind Dumnezeul care cheltuie eternitatea ca să manifeste nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus, își găsește desfătarea în a fi generoasă și caută căi să dăruiască. Nu sunt creștini pentru că ei vor să dăruiască. Robert Murray McShane, un păstor scoțian care a murit la vârsta de 21 de ani în 1843, a vorbit despre îndurarea și generozitatea creștinilor ca fiind dovada că ei sunt cu adevărat creștini. El i iubit pe cei sărași din parohia lui și s-a temut pentru aceia care nu căutau modalități să le arate durare săracilor. El spunea, Sunt preocupate soarta săracilor, dar mai mult de tine. Nu știu ce îți va spune Hristos în acea mare zi. Mă tem că sunt mulți care mă ascult acum, care știu bine că ei nu sunt creștini, pentru că ei nu iubesc să dăruiască. Pentru a dărui mult și cu larghețe, fără cartel. ai nevoie de o inimă nouă. O inimă veche mai degrabă s-ar despărți de viața din sângele ei decât de banii ei. O, prieteni, bucurați-vă de banii voștri, folosiți-i cât mai bine, nu dăruiți nimic, bucurați-vă cât mai repede de ei, căci vă spun că veți ajunge cerșetori o veșnicie întreagă. Care este natura și țelul dărniciei creștine, dărnicia într-o inimă veselă? Care este natura și țelul dărniciei creștine, dărnicia dintr-o inimă veselă? Este efortul, cu cât de multă creativitate și cât de mult sacrificiu este nevoie, de a le da altora bucurie veșnică și mereu crescândă bucuria în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este cel mai proslăvit în noi, când noi suntem cel mai împliniți în El, așa cum am subținut în capitolul 2, atunci a trăi pentru slava lui Dumnezeu trebuie să însemne că trăim cu bucurie ca să-i facem pe alții bucuroși în Dumnezeu. Bucuria noastră și umblarea după bucuria lor îl proslăvesc pe Dumnezeu. Și întrucât bucuria în Dumnezeu este cea mai mare și mai de durată fericire și căutarea ei este dragoste că aceeași bucurie în Dumnezeu deopotrivă îl împlinește pe om și îl proslăvește pe Dumnezeu, noi nu suntem niciodată nevoi să alegem între motivația de a iubi pe oameni sau de a-L proslăvi pe Dumnezeu. Prin a căuta bucuroși, bucuria altora în Dumnezeu, chiar cu costul vieților noastre, noi îi iubim și îl onorăm pe Dumnezeu. Acesta este opusul unei vieți risipite. Atunci cum să îi facem pe alții să fie bucuroși în Dumnezeu? Cu asta ne vom ocupa în următoarele capitole. Dar mai întâi, ar trebui să fac două clarificări. Prima clarificare este că desigur noi nu putem face pe nimeni bucuros în Dumnezeu. Bucuria în Dumnezeu este un rod al Duhului Sfânt. Ea este denumită bucuria Duhului Sfânt în 1 Tesaloniceni 1 cu 6. Ea este lucrarea lui Dumnezeu, așa cum suntem învățați în Roman 15 cu 13, unde ni se spune că Dumnezeu nădejdezi să vă umple de toată bucuria și pacea. Ea este efectul harului lui Dumnezeu ca în 2 Corinteni 8, versetele 1 și 2, unde ni se spune Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care ei au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, Lucie, au dat naștere la un belșug de dernicie din partea lor. Bucuria Dumnezeu este trezită în inima când Dumnezeu, în harul lui, ne deschide ochii ca să vedem slava lui Hristos în Evanghelie. Cu toate acestea, chiar dacă bucuria în Dumnezeu este în esență un dar al lui, el folosește mijloace ca să îi aducă pe oameni la plinătatea ei. Pavel a descris întreaga lui lucrare ca truda spre bucuria altora. El spune, nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră. 2 Corinteni 1,24 el i-a spus bisericii din Filipii că motivul pentru care Dumnezeu avea să lase în viață era ca el să slujească spre înaintarea și bucuria credinței voastre, Filipenul 1,25. Isus a spus că propriile cuvinte erau mijloace pe care Dumnezeu le folosea ca să le dea bucurie ucenicilor lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină, Ioan 15,11. El a mai spus că rugăciunea este un mijloc al bucuriei, Până acum n-ați cer nimic în numele meu. Cereți și veți scăpăta pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Ioan 16 24. Și lista mijloacelor poate continua. Dar ideea de aici este de a arăta că există lucruri pe care le putem face ca să îi facem pe oameni bucuroși în Dumnezeu cu condiția ca Dumnezeu să binecuvânteze eforturile noastre cu harul lui decisiv. A doua clarificare este că bucuria în Dumnezeu nu este o experiență religioasă marginală. Când vorbesc despre a-i face pe oameni bucuroși în Dumnezeu, eu am în minte toată lucrarea mântuitoare pe care Dumnezeu a făcut-o de la început și până la sfârșit. Eu nu spun că bucuria este totalitatea mântuirii, ci că bucuria în Dumnezeu este celul întregii lucrări mântuitoare și esența experiențială a ceea ce înseamnă să fii mântuit. Fără această bucurie în Dumnezeu, nu ar exista nicio mântuire. Așa că, atunci când vorbesc despre a face pe cineva bucuros în Dumnezeu, eu includ aici planul și harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat în Hristos Isus înainte de veșnicii. Eu includ aici lucrarea răscumpărătoare a tot suficientă a lui Hristos în moarte și în înviere și includ lucrarea divină a nașterii din nou care ne dă o natură nouă. Includ schimbarea minții dată de Dumnezeu, denumită pocăință, care se îndepărtează de păcat și se îndreaptă către Dumnezeu pentru ajutor. Includ credința în Isus Hristos, care îl primește pe el ca mântuitorul, domnul și comoara supremă a vieții. Includ schimbarea progresivă în asemănare cu Hristos, denumită sfințire. Includ întreaga viața dragostei care se cotește că este mai ferice să dăruiești decât să primești. Și includ înnoirea totală a trupului, minții, inimii, relațiilor și societății, care au loc parțial în acest veac, prin începuturile împărăției lui Dumnezeu, apoi complet la finalizarea planurilor lui Dumnezeu în veacul viitor. De aceea, când vorbesc despre bucuria în Dumnezeu, mă refer la o bucurie care își are rădăcinile în decretul veșnic al lui Dumnezeu, care a fost obținută prin sângele lui Hristos, care răsare în inima celui născut din nou datorită Duhului lui Dumnezeu, care se trezește în pocăință și credință, care constituie esența sfințirii și a asemănării cu Hristos și care dă naștere unei vieți de dragoste și unei pasiuni pentru răscumpărarea lumii după chipul lui Dumnezeu. Bucuria în Dumnezeu este o realitate uriașă, plănuită, obținută și produsă de Dumnezeu în viețile aleșilor lui spre slava numelui său. Odată ce am făcut aceste două clarificări, pun din nou întrebarea. Ce ar trebui să facem ca să îi facem pe oameni să fie bucuroși în Dumnezeu? Pe ce căi ale riscului și sacrificiului ar trebui să o luăm în pasiunea noastră pentru supremația lui Dumnezeu în toate lucrurile, în zelul nostru de a-L preamări pe Hristos și în dedicarea noastră hotărâtă de a ne lăuda doar cu crucea. Acesta va fi subiectul către care mă voi concentra, capitolul 7, capitole. trăind ca să dovedesc că El este mai prețios decât viața. Ca să-i facem pe alții bucuroși în Dumnezeu cu o bucurie veșnică, Viețile noastre trebuie să arate că El este mai prețios pentru noi decât viața. Psalmul 63 cu 3 ne spune, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Pentru a face asta, trebuie să facem alegeri jertfitoare în viață, alegeri înrădăcinate în siguranța că preamărirea lui Hristos prin generozitate și îndurare este mai împlinitoare decât egoismul. Dacă ne îndepărtăm de risc ca să ne păstrăm pe noi în siguranță și solvență, ne vom risipi viețile. Acest capitol vorbește despre stilul de viață care ne poate păzi de risipirea vieții. Dacă Hristos este comoara atot împlinitoare și dacă El făgăduiește să ne acopere toate nevoile, chiar prin foamete și lipsa de îmbrăcăminte, atunci a trăi ca și cum am avea aceleași valori ca și lumea ar însemna să îl trădăm. Am în minte felul în care ne folosim banii și ce simțim în relație cu posesiunile noastre. Eu aud cuvintele cu tremurătoare ale Isus care spunea Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Matei 6, cu 31 și 32 Cu alte cuvinte, dacă arătăm ca și cum viețile noastre sunt dedicate obținerii și păstrării de lucruri, vom arăta ca lumea, iar acest lucru nu îl va face pe Hristos să arate măreți. El va arăta ca un interes religios secundar care poate fi util pentru a scăpa de iad în final, dar nu are niciun impact în felul în care trăim și iubim aici, în lume. El nu va arăta ca o cumoară atot împlinitoare, iar asta nu îi va face pe alții să fie bucuroși în Dumnezeu. Dacă suntem străini și căltori pe pământ, dacă cetățenia noastră este în cer, dacă nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos, dacă dragostea lui statornică este mai bună decât viața și dacă toate necazurile lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă, atunci vom lepăda fricile noastre și vom căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihanirea Lui. Vom socoti totul ca gunoi prin comparație cu Hristos. Vom primi cu bucurie răpirea averilor noastre de dragul acțiunilor nepopulare ale îndurării. Mai degrabă vom alege să suferim împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să ne bucurăm de plăcerile de o clipă ale păcatului și să socotim o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Evrei 11 cu 25 și 26 Nu există niciun dubiu că, dacă am trăi mai mult în felul acesta, lumea ar fi mai înclinată să se gândească dacă nu cumva Isus este o comoră tot împlinitoare. El ar arăta astfel. Când a fost ultima dată când cineva te-a întrebat de nădejdea care este în tine? Asta a spus Petru că ar trebui să fim gata să oferim întotdeauna ca răspuns. El spune: fiți întotdeauna gata să-i răspundeți oricui vă cere să de nădejdea care este în voi, nu Petru 3 cu 15. De ce nu ne întreabă oamenii de nădejdea noastră? Răspunsul este probabil că trăim ca și cum am nădejduit în același lucru ca și ei. Viețile noastre arată ca și cum nu am fi pe calea calvarului, ca și cum am fi lipsiți de dragostea jertfitoare, ca și cum nu le-am slujit altora cu siguranța dulce că nu trebuie să fim răspătiți în această viață. Răsplata noastră este mare în cer. Mântuitorul spune, ți se va răspăti la învierea celor neprihăniți, Luca 14 cu 14. Dacă am crede acest lucru mai profund, alții ar putea vedea vrednicia lui Dumnezeu și i ar găsi bucuria în el. Chestiunea banilor și a stilului de viață nu este ceva marginal în Biblie. Credibilitatea lui Hristos în lume depinde de acest lucru. 15% din tot ceea ce Hristos a spus este legat de acest subiect mai mult decât învățăturile lui pe tema raiului și a iadului luate împreună. Ascultă acest refren care curge prin toate învățăturile lui. Aslipsește un lucru: du-te de vin de tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comară în cer, apoi vină, ia-ți crucea și urmează-mă. Marcu 10 cu 21. Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră, dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea, Luca 6 cu 20 și 24. Oricine dintre voi care nu se leapă de, de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, Luca 14 cu 33. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu, Luca 18 cu 25. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui, Luca 12 cu 15. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6 cu 33. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi o comoară nesecată în ceruri. Luca 12 cu 33. Zacheu i-a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Isus i-a zis: Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Luca 19 cu 8 9.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 și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Luca 12 cu 20 și 21 Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nare undeși unde și odihni capul. Vină după mine. Luca 9 cu 58 și 59 Isus este neobosit în chemarea lui radicală repetată la un stil de viață ca în război și la o dărnicie periculoasă. În sus periculoasă, datorită acelei întâmplări cu femeia văduvă. Ea a dăruit ultimul ei bănuți pentru lucrarea de la templu. Majoritatea dintre noi am considerat o nebună sau, ca să ne exprimăm mai delicat, imprudentă. Dar nu există niciun cuvânt critic despre ea din partea lui Isus. Iată cuvintele Domnului. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Isus i-a chemat pe să și le-a zis adevărat că spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, ca și toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce îi mai rămăsese ca să trăiască. Marcu 12, 42-44 Ideea de aici nu este că toți ar trebui să dăruiască totul. Ideea este că Isus iubește riscul plin de credință spre slava lui Dumnezeu. Nu am legi pe care să ți le dau cu privire la aspectele particulare ale felului în care îți cheltui banii mai mult decât a dat Isus. Eu doar vreau să te îndrept către Isus și să las cuvântul Lui să aibă efectul Lui șocant și mântuitor asupra noastră. Accentul pus de Isus pe bani și posesiuni este reluat peste tot în Noul Testament. Există situații relatate în Cartea Faptelor Apostolilor, unde ni se spune că cei credincioși își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Există apoi cuvintele Apostolului Pavel, care ne spune în 2 Corinteni 8 cu 2 și 9 cu 7, că în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, Lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor și că pe cine dă cu bucurie iubește Dumnezeu. Există apoi cuvintele lui Iacov, fratele lui Isus, care a spus Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade și în ei piere. Așa se va veșteji bogatul în ublătele lui. Iacov 1,11 Chestiunea este pătrunzătoare pentru că este crucială pentru mărturia biserici. Dacă vrem să îi facem pe oameni bucuroși în Dumnezeu, viețile noastre trebuie să arate că Dumnezeu este bucuria noastră, nu posesiunile noastre. Viețile noastre trebuie să arate că ne folosim posesiunile ca să îi facem pe oameni bucuroși în Dumnezeu, în special pe cei mai nevoiași. Uneori eu folosesc expresia stil de viață ca în război sau mentalitate de război. Expresia este utilă, dar este și lipsită de simetrie. Pentru mine... Ea este în principal utilă. Iam îmi spune că există un război în plină desfășurare în această lume între Hristos și satană, între adevăr și minciună, între credință și necredință. Ea îmi spune că există arme care trebuie finanțate și folosite, dar că există arme care nu sunt săbi, puști sau bombe, ci Evanghelia, rugăciunea și dragostea jertfitoare de sine. Și îmi spune că ceea ce se află în joc în acest conflict sunt lucruri mult mai mari decât în orice alt război din istorie. Ele sunt lucruri veșnice și infinite. Raiul sau iadul, bucuria veșnică sau chinul veșnic. Eu am nevoie să aud iar și iar acest mesaj pentru că eu alunec într-o mentalitate caracteristică vremurilor de pace pe cât de sigur este că picăturile de ploaie cad pe pământ și că flăcările se îndreaptă în sus. Eu sunt înclinat prin natura mea să iubesc aceleași jucării pe care lumea le iubește. Eu înclin să mă potrivesc lumii, încep să iubesc ce iubesc alții Încep să-i spun acestui pământ casă. Chiar fără să-mi dau seama, încep să le spun lucrurilor luxoase, nevoi și să-mi folosesc banii la fel cum o fac necredincioși. Eu încep să uit de război. Nu mă gândesc mult la oamenii care pierd. Misiunea și popoarele neevanghelizate îmi fug din minte. Eu mă opresc din a visa la triumfurile Harului. Eu mă cufund într-o mentalitate seculară care se uită mai întâi la ce poate face omul, nu la ce poate face Dumnezeu. Aceasta este o boală groaznică și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceia care m-au forțat iar și iar către o mentalitate de război. Cum arată viața pe timp de război? De exemplu, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru Ralph Winter, care nu doar că a scris cu putere despre un stil de viață ca de război, dar l-a și trăit ca misionar, profesor, fondator al US Center for World Mission, adică Centrul American pentru Misiune Mondială, și susținător neobosit al cauzei popoarelor neevanghelizate din lume. El a dat următoarea ilustrație vie a diferenței între mentalitatea de război și cea de pace în legătură cu felul cum ne folosim posesiunile. Citez Fregata Regina Maria stând la repaus în portul Long Beach din California este un muzeu fascinant al trecutului. Folosită deopotrivă ca vaste croazieră de lux în vreme de pace și ca mijloc de transport al trupelor în al doilea război mondial, Statutul ei actual ca piesă de muzeu cu lungimea a trei stadioane de fotbal oferă un contrast izbitor între stilurile de viață potrivite pe timp de pace și pe timp de război. Într-o parte a vasului vei vedea sufrageria reconstituită pentru a ilustra contextul de pace al mesei, care era potrivit patronilor bogați din înalta societate, pentru care aranjamentul strălcitor de cuțite, furculițe și linguri nu ascunde niciun mister. De cealaltă parte a vasului, dovezile austerității tipice vremurilor de război sunt în contrast izbitor. O farfurie de metal cu zimți înlocuiește cele 15 farfurii și platouri. Paturile suprapuse, nu doar pe două niveluri, ci pe opt, explică de ce capacitatea vasului pe timp de pace, de 3.000 de pasageri, făcea loc la 15.000 de oameni pe timp de război. Cât de respingătoare trebuie să fi fost această transformare pentru stăpânii din vremurile de pace? Desigur, pentru asta era nevoie de starea de urgență la nivel național. Supraviețuirea unei națiuni depindea de asta. Esența marii trimiteri de astăzi este că supraviețuirea a multe milioane de oameni depinde de împlinirea ei. Am citatul. Având în vedere vulnerabilitatea inimii mele față de seducția mentalității de pace, care este apăsată asupra minții mele zi de zi prin mass media și distracții, am nevoie de aceste imagini și de aceste lucruri care să-mi aducă aminte adevărul. Noi ne aflăm în război, indiferent dacă cotațiile la bursă cresc sau scad, indiferent dacă teroriștii ne țintesc sau se ascund, indiferent dacă suntem sănătoși sau bolnavi. potrivă plăcerea și durerea sunt spoite cu o travă, gata să ne ucidă cu bolile mândriei sau disperării. Avertismentul biblic repetat de a fi veghetori se potrivește imaginii vremurilor de război și am nevoie zi de zi de acest avertisment. De ce să nu vorbim despre un stil de viață simplu, este mai util să ne gândim la un stil de viață de război decât la un simplu stil de viață. Simplitatea poate să aibă o notă romantică și o atracție estetică în lume, care este străină de afacerea mordare a îndurării în locuri periculoase din lume. Simplitatea poate și ea să treacă cu vederea faptul că, în vremuri de război, cheltuielile majore pentru arme complexe și pentru antrenamentele trupelor sunt necesare. Aceste lucruri pot să nu arate simplu și pot fi foarte costisitoare, și întreaga țară se sacrifică pentru ca ele să se petreacă. Simplitatea poate fi focalizată către interior și poate să nu i fie de folos nimănui altcuiva. Un stil de viață caracteristic războiului ne indică faptul că există o cauză deosebită pentru care merită să cheltuim și să ne cheltuim. Risipirea vieții înseamnă să ne pierdem viețile încercând să le salvăm. A fi cheltuit poate suna dur, dar nu este așa. Acest lucru este dătător de viață când suntem cheltuiți ca să-i facem pe alții bucuroși în Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Marcu 8,35 Aceasta se aplică persoanelor aflate pe calea către cer și societăților aflate pe drumul către extinție. Și aici Ralph Winter ilustrează bine acest adevăr. Citez America din zilele noastre este o societate de tipul salvează spielea, dacă a existat vreodată așa ceva, dar oare funcționează cu adevărat? Societățile subdezvoltate suferă de un set de boli, tuberculoză, malnutriție, pneumonie, paraziți, febra tifoidă, olera, tifosul și așa mai departe. America bogată a inventat literalmente un set cu totul nou de boli, obezitatea, arteroscleroza, bolile de inimă, infarcturile, cancerul de plămâni, bolile venerice, ciroza hepatică, dependența de droguri, alcoolismul, divorțul, abuzul copiilor, suicidul, crima, alege ce vrei dintre ele. Mașinile care ne-au ușurat munca s-au transformat în instrumente de ucidere a trupului. Afluența noastră a permis deopotrivă mobilitatea și izolarea familiei ca nucleu al societății și ca rezultat tribunalele pentru divorțuri, închisorile și instituțiile de tratament a bolilor mintale sunt inundate în încercarea de a ne salva pe noi înșine, aproape că ne-am pierdut. Am încheiat citatul. Folosirea posesiunilor noastre într-un fel care îi face pe cei mai nevoiași să fie bucuroși în Dumnezeu, ne-ar salva în mai multe feluri. Asta ar confirma că Hristos este comoara noastră și astfel ne-ar menține pe calea către cer și ar transforma societatea noastră care este mânată de tânjirea sinucigașă de a nu se satisface cu nicio bucurie în Hristos și cu nicio dragoste pentru cei nevoiași. Ca să ne salvăm din această tragedie, ar trebui să ne gândim serios la importanța unui stil de viață caracteristic vremurilor de război. Aproape de sfârșitul vieții sale, Ralph Winter a fluturat un alt steag de război și merită fluturat și aici. Dumnezeu îl poate folosi ca să trimită pe unul dintre voi într-o direcție de lucrare la care nu v-ați gândit niciodată că ar fi lucrare. Winter ne-a atras atenția către efectele păcatului și satanei la nivel microbiologic, unde au loc unele dintre cele mai îngrozitoare devastări ale creației bune a lui Dumnezeu. Citez, satana a folosit într-un fel îngrozitor libertatea lui răzvrătită în dezvoltarea germenilor distructivi și a virusurilor la nivel microbian, ceea ce astăzi constituie cauza a o treime dintre toate decesele de pe planetă. Ceea ce Biblia numește simplu plagă, este o lovitură grea pentru animale și oameni deopotrivă. Totuși, teologia noastră populară nu recunoaște clar aceasta ca o lucrare a satanei pe care Dumnezeu se așteaptă ca noi să o contracarăm ca parte din misiunea lui. Dar dacă misionarii nu predică despre un Dumnezeu interesat de orice fel de suferință, de toate distorsiunile la adresa lucrării creatoare a mâinilor sale, la toate aceste niveluri noi pur și simplu reprezentăm greșit alia completă de cuprindere a dragostei și grijii lui pătrunzătoare, însă și natura lui. În Vietnam, zece americani au murit în medie în fiecare zi de-a lungul celor 10 ani de război, iar guvernul nostru a aruncat nenumărate miliarde de dolari în acel conflict ca să ne elibereze oamenii din el. Cu toate acestea, chiar acum, nu 10, ci 1500 de americani mor în fiecare zi de cancer. Și totuși, guvernul nostru investește doar câțiva bănuți în acea direcție. 80% din alocările pentru aceasta sunt redirijate către cercetare legată de HIV, iar cei 20% care ajung în final în cercetarea legată de cancer se cheltuie aproape în întregime pe evaluarea unor tratamente, nu pe prevenție. Eu înțeleg că toate cele 40 de proiecte finanțate la nivel federal de National Cancer Institute sunt focalizate pe chimioterapie și pe tratamentul cu radiații, nu pe prevenție. Este ca și cum am fi prinși și în 150 de războaie de felul celui din Vietnam în același timp în ce privește numărul morților și totuși noi acționăm ca și cum nu ar exista niciun război. Cum poate să se trezească conștiința americii ca să vadă realitatea că o treime dintre toate femeile și jumătate dintre bărbați se vor îmbolnăvi de cancer înainte de a muri? Am încheiat citatul. Acest lucru este în deplin acord cu intenția acestei cărți ca mii de creștini să audă această provocare din partea lui Winter și să-și dedice viețile în știință și cercetare, ca și în misiunea medicală, pentru a duce lupta împotriva bolii și a suferinței și pentru a ilustra astfel frumusețea și puterea lui Hristos. Ce fel de sacrificii ar trebui să facem într-o astfel de luptă cu inamicul. Am văzut sacrificiile pe care militarii le-au făcut în vremuri de război, ca în al doilea război mondial. Dar nu doar militarii și-au schimbat prioritățile. Întreaga țară a făcut asta, la fel cum întreaga biserică ar putea să facă același lucru azi. În cel de-al doilea război mondial, citez, întreaga națiune părea că s-a trezit peste noapte din letargia erei depresiei ei. Toți au sărit în ajutor. Pentru eforturile militare era nevoie de cauciuc, gazolină și metale. Un meci de basket feminin de la Northwestern University s-a oprit pentru ca arbitrul și toți cei 10 jucători să poată căuta pe pardoseală după o agrafă de păr care se pierduse. Americanii stăteau la coadă ca să sprijine programele de raționalizare strictă, iar băieții se transformau în voluntari la diverse evenimente de strângere de fonduri. În curând, laptele și untul au fost raționalizate ca și mâncarea la conservă. Nu prea mai găsei șosete, hârtie și textile în comerț. Oamenii cultivau grădinile ale Victoriei și își conduceau mașinile într-un stil denumit viteza Victoriei, adică 35 de mile pe oră, ca să economisească cel mai bine combustibilul. Folosește-o mai bine, folosește-o din plin, fă-o să meargă sau descurcă-te și fără ea, a devenit sloganul popular. Sirenele care anunțau raidurile aeriene și întreruperile alimentării cu energie erau acceptate cu scrupulozitate. America a sacrificat. Am încheiat citatul. Astfel de imagini sunt foarte puternice pentru mine. În al doilea rând, ele mă fac să apreciez beneficiile libertății și prosperității, dar în primul rând, ele mă mostră pentru trăirea mea frivolă și mă inspiră să fac așa încât viața mea să conteze mai mult decât pentru confortul și succesul lumesc, anume pentru ceva veșnic care să îl înalțe pe Dumnezeu. Dar trebuie să recunosc, așa cum am spus mai devreme, că expresia stil de viață ca în vremea de război sau mentalitate de război este deformată. După o predică în care am folosit acești termeni, cineva mi-a scris și mi-a pus următoarea întrebare. Atunci când accentuezi imaginea trăirii ca în timp de război, lași cât uși de puțin loc pentru aspecte ale vieții care nu sunt parte din război, precum arta sau recreația? Nu există alte imagini despre viața creștină care să fie mai odihnitoare decât războiul? Iată răspunsul pe care l-am dat în următoarea mea predică. Răspunsul este da. Desigur că există alte imagini ale vieții creștine care sunt mai odihnitoare. Psalmul 23 spune în primele două versete Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște împășând verzi și mă duce la apă de odihnă. Aceasta este o imagine foarte diferită de cea cu bombardamente și sânge care curge peste tot. Matei 11,28 spune Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Iar în Isaia 46,4 mi se spune, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Da, există un moment și un loc potrivit pentru creștin ca el să beneficieze, să evalueze și să transforme întreaga gamă a culturii umane. În fapt, este aproape imposibil să nu fii parte din cultura noastră modernă occidentală. Iar dacă nu gândim în termenii însușirii măsurate a evaluării biblice și a transformării bine gândite a ei, probabil că vom fi mistuiți de cultură și nici măcar nu vom ști că suntem mai americani decât creștini. Așa că da, folosiți toate mijloacele, toate imaginile Scripturii, nu doar pe cea a războiului, ca să vă modelați viața și apoi lăsați ca viața voastră radical de creștină, fermecată de Dumnezeu, care îl prețuiește pe Hristos și orientată către a dărui, să se implice în societate și să o modeleze. Dar sentimentul meu este că în Occidentul Prosper, pericolul din biserică nu ar fi că există prea mulți oameni exagerat de zeloși, care o rasele pese profund de cei pierduți, care se investească periculos în cauza Evangheliei și care să își ruineze viețile prin îndurare excesivă față de cei săraci, la fiecare sfânt nepăsător care se istovește pe sine și își distruge familia printr-un zel îndreptat într-o direcție greșită, Aș îndrăzni să afirm că există o mie de persoane care trăiesc cot la cot cu lumea, tratându-L pe Isus ca pe un fel de adaos în viața lor, nu ca pe împăratul atot și care are toată autoritatea în cauza dragostei. Unul dintre elementele distinctive ale acestei mentalități de timp de pace este ceea ce eu numesc etica evitării. În vremuri de război, noi ne punem întrebări diferite despre ce să facem cu viețile noastre, întrebări pe care nu ni le punem în vremuri de pace. Astfel, noi ne întrebăm ce pot face ca să contribui la avansarea cauzei, ce pot face ca să aduc victoria, ce sacrificiu pot face sau ce risc îmi pot asuma ca să mă asigur de bucuria triumfului? În vremuri de pace, noi avem tendința să ne întrebăm ce pot să fac ca să fiu mai confortabil sau ca să mă distrez mai mult, ca să evit necazurile și, posibil, ca să evit păcatul. Dacă vrem să plătim prețul și să ne asumăm riscurile ca să îi facem pe oameni bucuroși în Dumnezeu, trebuie să trecem dincolo de etica evitării. Acest fel de a trăi este total nepotrivit dacă vrem să-i trezim pe oameni ca să vadă fronăsețea lui Hristos. Evitarea de frică a necazurilor și a comportamentelor nepermise nu impresionează aproape pe nimeni. În sine, etica evitării nu îl prezintă pe Hristos cum se cuvine și nu îl prostovește pe Dumnezeu. Există mulți necredincioși disciplinați care evită aceleași comportamente cum o fac creștinii. Isus ne cheamă la ceva mult mai radical. Oamenii care se mulțumesc cu etica evitării, în general, pun întrebarea greșită legată de comportament. Ei se întreabă, ce este greșit cu asta? Ce este greșit la acest film sau la această muzică sau la acest joc? Sau la acești prieteni sau cu acest fel de relaxare? Sau cu această investiție sau cu acest restaurant sau cu cumpărăturile la acest magazin? Ce este greșit în a merge la cabană în fiecare sfârșit de săptămână? Sau în a avea o cabană? Acest fel de întrebare rare ori va produce un stil de a trăi care să îl prezinte pe Hristos ca tot împlinitor și să-i facă pe oameni bucuroși în Dumnezeu. El provine pur și simplu dintr-o listă de interdicții. El hrănește etica evitării. Întrebările mai bune care ar trebui puse despre comportamentele posibile sunt acestea. Cum mă va ajuta acest lucru să îl prețuiesc mai mult pe Hristos? Cum mă va ajuta să arăt mai mult că îl prețuiesc pe Hristos? cum mă va ajuta să-L cunosc sau să-L arăt mai mult pe Hristos. Biblia spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava Lui Dumnezeu, 1 Corinten 10 cu 31. Așadar, întrebarea este în principal pozitivă, nu negativă. Cum pot să-L ilustrez pe Dumnezeu ca glorios în această acțiune? Cum pot să mă bucur să-L preamăresc în acest comportament? O, cât de multe vieți înrisipite de oameni care cred că viața creștină înseamnă pur și simplu să evite lucrurile rele, ci să se ocupe de familie. Așa că nu există adulter, nici furt, nici crime, nici de lapidări, nici fraude, ci doar multă muncă din greu în timpul zilei, o mulțime de programe TV și video în timpul serii, în timpul de calitate petrecut cu familia și o mulțime de lucruri distractive la și de săptămână organizate în principal în jurul bisericii. Aceasta este viața a milioane de oameni, o viață risipită. Noi am fost creați pentru mai mult, mult mai mult. Există o zicală veche care spune niciun om nu s-a plâns pe patul morții spunând că și-ar fi dorit să fi petrecut mai mult timp la birou. Se spune de regulă că, atunci când te apropii de moarte, banii arată dintr-o dată, așa cum sunt în realitate, inutil pentru fericirea de durată, în timp ce relațiile devin prețioase. Și este adevărat. Când mama mea a fost ucisă în 1974, i-am scris șefului de catedă de la Bethel College, unde predam, și i-am cerut să-mi dea voie să predau mai mult în semestrul urmă ca să pot câștiga un pic mai mult. Când stai lângă mormântul mamei tale cu o soție și un copil lângă tine, asta face ca lucrurile să pară diferit. Banii își pierd puterea. Dar acea zicală despre a petrece mai puțin timp la birou poate fi înșelătoare. Trebuie să adăugăm asta. Nimeni nu va dori vreodată să-i spună Domnului Universului la 5 minute după moarte că și-a petrecut fiecare seară pe jocuri și materiale video împreună cu familia pentru că i-a iubit atât de mult. Eu cred că Domnul va răspunde. Aceste lucruri nu m-au făcut să arăt ca o comoară în localitatea ta. Ar fi trebuit să faci ceva dincolo de a munci pentru tine și familia ta. Iar orele petrecute în fața ecranului după cum ar fi trebuit să știi, n-au fost un fel bun de a străni familia și sufletul. Vreme de 60 de ani, televiziunea a fost probabil cel mai mare risipitor de vieți din epoca modernă. Acum că scriu aceste rânduri în 2022, serviciile de internet streaming au făcut ca televiziunea tradițională să fie aproape învechită. Mediile de socializare, jocurile video și șirurile nesfârșite de programe de știri își aruncă mumelile neobosit. Spre deosebire de televiziune, internetul face ca aproape orice fel de distracție să fie disponibilă în orice moment din timp. Poți fi mai selectiv, dar poți să și selectezi lucruri mai rele pe care doar judecătorul universului știe că le vezi. Reclamele n-au dispărut. Și ca întotdeauna, ele sunt suficiente pentru a semăna semințele fertile ale lăcomiei și poftei, indiferent la ce te uita. Dar problema mai mare legată de ce a mai rămas din televiziune reclame, jocuri și miile de materiale video este banalitatea. O minte hrănită zilnic cu lucruri triviale se mișorează. Mintea ta a fost creată ca să-l cunoască și să-l iubească pe Dumnezeu. Echiparea ei pentru această măreață chemare este ruinată de distracția excesivă. Conținutul este atât de trivial și de superficial încât capacitatea minții de a gândi lucruri sănătoase se ofilește iar capacitatea inimii de a simți emoții profunde se usucă. Neil Postman arată de ce. Citez. Ce se petrece în America este că televiziunea transformă toate chestiunile publice serioase în gunoaie. Televiziunea badjocorește explicația care este serioasă, secvențială, rațională și complexă. Ea oferă în schimb un fel de discurs în care totul este accesibil, simplist, concret și mai presus de orice distractiv. De rezultat, America este prima cultură din lume aflată în pericolul de a fi distrată până la moarte. Am încheiat citatul. Întrucât noi toți trăim într-o lume creată de televizor, este aproape imposibil să înțelegem ce s-a petrecut cu noi. Singura nădejde este să citim cum erau oamenii în secolele anterioare. Biografiile sunt un mare antidot față de miopia culturală și snobismul cronologic. Noi am ajuns aproape incapabil să mănuim orice adevăr măreț cu reverență și cu profunzime. Lucruri mărețe, în special slava lui Dumnezeu, așa cum spune David Wallace, se găsesc într-un soi de imponderabilitate chiar și în biserică. Unul dintre semnele definitore ale vremurilor noastre este că Dumnezeu pare acum fără greutate. Nu vreau să spun prin asta că el ar fi eteric, ci că a devenit neimportant. El este prezentat înaintea lumii atât de lipsit de implicații încât nu mai este observat. El și-a pierdut proeminența pentru viața umană. Participanții la sondajele de opinie sunt asigurați de faptul că credința lor în existența lui Dumnezeu ar putea totuși să-l considere mai puțin interesant decât televiziunea, că poruncile lui au mai puțin autoritate decât apetitul lor după bogăție și influență, că judecata sa nu inspiră mai multă uimire decât știrile de seară, și că adevărul lui este mai puțin convingător decât ceața dulce a lingușirilor și minciunilor filmelor de publicitate. Aceasta este imponderabilitate. Este o stare în care l-am așezat după ce l-am împins la periferia vieții noastre secularizate. Imponderabilitatea nu ne spune nimic despre Dumnezeu, dar ea ne spune totul despre noi înșine, despre starea noastră, despre inclinația noastră psihologică de a le exclude pe Dumnezeu din realitatea noastră. Noi ne-am pierdut abilitatea de a vedea și savura complexitățile adevărului și profunzimile simplității. Douglas Griswis explică legătura dintre această slăbiciune și televiziune. Citez: Triunful imaginii televizate asupra lumii contribuie la superficialitatea sensibilităților postmoderne. Nu te poți bucura de un program de televiziune în felul în care te gândești la un personaj din William Shakespeare sau C.S. Lewis sau la o parabola lui Blaise Pascal, ori la un vers dintr-un poem de T.S. Eliot, cum ar fi acesta, dar sarta noastră se tărește între coaste uscate ca să-și păstreze caldă metafizică. Nimeni de la televizor nu ar putea să rostească un astfel de vers cu seriozitate. Ar fi un fel rău de a face televiziune, prea abstract, prea poetic, prea adânc și nedistractiv. Și nu doar asta, ci imaginile apar, dispar și reapar, lipsite de un context rațional adecvat. O încercare de a relata o știre tristă despre sclavia în Sudan este urmată de o reclamă veselă despre Disneyland, urmată de un apel la a cumpăra pantalonii strinți care ar face orice femeie să fie irezistibilă, așa mai departe. Am încheiat citatul. De aceea, omul care stă în fața lui Dumnezeu cu etica evitării bine păzită și cu protestul lui că nu a stat prea mult timp la birou, ci a venit acasă și s-a uitat la televizor cu familia lui, probabil că nu va scăpa de acuzația că și-a risipit viața. Iisus i-a măstrat pe ucenicii lui prin cuvinte care se pot aplica foarte ușor la un astfel de om. El a spus. Și păcătoșii muncesc din greu, evită păcate grosolane, se uită seara la televizor și se distrează la sfârșit de săptămână. Ce faceți voi mai mult decât ceilalți? A se vedea Luca 6, cu 32 la 34 și Matei 5, cu 47. În fapt, în vremuri de război, păcătoșii se ridică deseori la niveluri remarcabile de sacrificiu pentru cauze care nu se pot compara cu Hristos cea mai măreață cauză din lume este salvarea bucuroasă a oamenilor de la iad, împlinirea nevoilor lor pământești. Ai face bucuroșii în Dumnezeu și a face asta cu o plăcere blândă și serioasă, care îl face pe Hristos să arate ce comoară mare este el. Niciun războinic de pe pământ nu a luptat vreodată pentru o cauză mai bună sau pentru un împărat mai mare. Dar, o, oh, ce riscuri curajoase și ce sacrificii îndrăznețe au inspirat aceste cauze inferioare. Pe 19 februarie 1945 a început bătălia de la Iwo Jima. Ea este o insulă pustie de 8.000 de pătrate, situată la 600 de mile la sud de Tokyo, fiind păzită de 22.000 de soldați japonezi pregătiți să lupte până la moarte, ceea ce au și făcut. Ei protejau două coridoare aviatice de care America avea nevoie în efortul strategic de a limita agresiunea japoneză de după Pearl Harbor și de a ocruti libertatea de care America se bucura. Era o cauză înaltă, iar sacrificiul curajos a fost uluitor. Citez, simplele cifre statistice demonstrează sacrificiul făcut de batalionul 2 al colonelului Johnson. 1400 de băieți, mulțincă adolescenți, au debarcat în prima zi. 288 de înlocuitori au fost aduși pe măsura desfășurării bătăliei, totalul fiind de 1688. Dintre aceștia, 1511 au fost uciși sau răniți. Doar 177 au plecat de pe insulă, iar din acești 177, 91 fuseseră răniți cel puțin odată și s-au întors în luptă. A fost nevoie de 22 de curse înțesate ca să aducă divizia a pe insulă. Supraviețuitorii s-au îmbarcat confortabil pe opt vapoare. Băieții americani au ucis aproape 21.000 de japonezi, dar au suferit peste 26.000 de victime ca să facă asta. Aceasta avea să fie singura bătălie din Pacific în care invadatorii au suferit mai multe victime decât cei ce s-au apărat. Militare din Marina au luptat în al doilea război mondial vremea de 43 de luni. Totuși, într-o singură lună pe Iwo Jima, au murit o treime dintre toți cei care au pierit în întreg războiul. Ei au lăsat în a lor cele mai mari cimitire din Pacific. Aproape 6.800 de morminte, movile cu cruci stele. Mii de familii nu aveau să aibă mângâierea de a vedea un trup de la care să-și i-a rămas bun, căci au primit doar informația abstractă că soldatul din marină a murit la datorie și a fost îngropat într-un loc aliniat într-un rând cu un număr pe mormântul lui. Mike este în locul 3, pe rândul 5, mormântul numărul 694. Harlon este în locul 4, pe rândul 6, mormântul 912. Franklin este în lotul 8 pe rândul 7, mormântul numărul 2189. Când mă gândesc la Mike, Harlan și Franklin de acolo, mă gândesc la mesajul pe care cineva l-a inscripționat în afara cimitirului, mesaj care spune: "Când merge acasă, spunele din partea noastră că pentru ziua ta de mâine, noi am jertfit ziua noastră de azi." Eu sunt profund mișcat de curajul și de carnajul de pe Ivojima. Când citesc paginile acestei istorii, tot ce este în mine strigă o, Doamne, nu mă lăsa să îmi risipesc viața. fă să ajung la final, mai devreme sau mai târziu, și să fiu în stare să-i spun unei familii, unei biserici, unui oraș și popoarelor neevangilizate de pe pământ că pentru ziua voastră de mâine eu am jerfit ziua mea de azi. Nu doar pentru ziua voastră de mâine de pe pământ, ci pentru nenumărate zile de mâine ale bucuriei voastre mereu crescânde în Dumnezeu. Cu cât mă uit mai îndea, aproape la soldații din această parte istorică, din al doilea război mondial, cu atât mai mult simt o pasiune ca viața mea să conteze și să fiu în stare să mor bine. Citez din nou: Pe când dimineața ploioasă s-a dus către după-amiază și luptele s-au mai liniștit, soldații au continuat să înregistreze victime. Deseori, medicii înșiși au murit încercând să ocrătească viețile altora. William Hobbs din Chattanooga. S-a chircit lângă un medic pe nume Kelly care și-a pus capul deasupra unui dic protector și și-a pus binocul la ochi doar pentru o clipă ca să vadă de unde trăgea un lunetist care mătura zona. În acea clipă, lunetistul l-a împușcat în mărul lui Adam. Hoops, el însuși un fost farmacist, s-a luptat din greu să-și salveze prietenul. Mi-am luat forcepsul și l-am băgat pe gât ca să-i prind artera și să-i ocos. Își amintește Hoops. Sângele lui izbubnea de peste tot. Nu putea vorbi, dar avea privirea ațintită spre mine. Știa că încercam să-i salvez viața. Am încercat tot ce am putut. Pur și simplu nu-mi reușea. Am încercat. Sângele era atât de alunecos. Nu puteam să-i prind artera. Am încercat atât de greu și în tot acest timp el doar se uita la mine. Mă privea drept în față. Ultimul lucru pe care l-a făcut pe măsură ce izbunirile de sânge deveneau tot mai rare și mai puțin voluminoase a fost să mă mângâie pe braț ca și cum mi a fi spus. Stai liniștit. Totul este bine. Apoi a murit. Am încheiat citatul. În acest moment zdrobitor, vreau să fiu Hubs și vreau să fiu Kelly. Vreau să pot să le spun oamenilor care suferă și pierd că am încercat tot ce am putut. Am încercat din greu. Și vreau să le pot spune celor din jurul meu când voi muri: Totul este bine. A trăi este Hristos și a muri este un câștig. În aceste momente. Când ceața banalității se ridică și văd ce sunt chemați să fac cu adevărat pe pământ, suspin ca urmarea preocupărilor mărunte care risipesc atât de multe vieți și atât de mult din propria în viață. Gândește-te la dimensiunea la care sporturile au ajuns. Ele ocupă o întreagă secțiune de pe paginile de internet de știri zilnice, dar nu există nicio secțiune despre Dumnezeu. Gândește-te la nenumăratele resurse disponibile care te învață cum să-ți faci casa și grădina mai confortabile și mai impresionante. Gândește-te la câte zeci de mii de dolari poți cheltui ca să-ți cumperi mai multe mașini decât ai nevoie. Gândește-te la timpul, energia și discuțiile care se îndreaptă către distracție și lejeritate și către ceea ce noi numim lucruri distractive. Și adaugă la asta că acum computerul recrează artificial chiar acele jocuri care sunt deja atât de departe de realitate. Este ca o lume a viselor pe mai multe niveluri, o lume neimportantă care se extinde către nimic. Sau gândește-te la haine. Ce tragedie să vezi atât de mulți tineri obsedați de ce să poarte și de cum arată. Chiar tinerii creștini par lipsiți de putere ca să pună întrebări mai importante decât ce-i greșit cu asta. Întrebări precum mă vor ajuta aceste haine să-L preamăresc pe Hristos. Îi vor îndrepta ele pe oameni către el ilustrându-L clar drept comoara vieții mele. Vor sublinia ele personalitatea mea crea după chipul lui Dumnezeu ca să slujesc sau îmi vor pune în evidență sexualitatea sau ne Credem, Crede-mă, eu nu umblu după haine. Există unele motive destul de radicale, înălțătoare de Hristos de a te îmbrăca bine. Predoria mea este să fii mai mult ca un delfin și mai puțin ca o meduză în marea modei și a contramodei care este la fel de despotică treci dincolo de acel adolescent care le-a scris celor de la ziarul Minneapolis Star Tribune care replică la o scrisoare către editor, citez. Ca adolescent, ceea ce porți devine din nefericire tot mai important. Ca să fiu onest, chiar mi se pare că unele haine pe care le port sunt ofensatoare. Scrisoarea vorbește despre fete care sunt în stare să se îmbrace la modă și sensibil. arată că așa ceva este posibil și o voi face. Majoritatea prietenilor mei deseori nu se simt confortabil cu ceea ce este popular și totuși poartă acele lucruri. A ieșit în evidență pur și simplu nu merită întotdeauna efortul necesar. Societatea îți spune să fii diferit, dar să nu ieși din tipare. Cum te îmbraci ca să-ți fi pe placție, părinților și prietenilor tăi? Nu poți. Adolescenții ajung să-și compromită valorile ca să se poată potrivi societății. Dacă vrem să trecem cu bine prin liceu sau chiar în primii ani de facultate, fără să fim chinuiți, trebuie să ne îmbrăcăm ca să le fim pe plac colegilor noștri. Noi suntem viitorii lideri ai acestei națiuni și trebuie să înțelegem ce am ajuns și să schimbăm asta. Am încheiat citatul. Când mă imaginez stând pe țărmul insulei Iwo Jima și mă gândesc la acele ore de curaj și sacrificiu, aducându-mi aminte că acei eroi erau niște tineri, nu pot să împac aceasta cu preocupările mărunte ale majorității celor ce își duc viața în America. Unul dintre eroi era cu adevărat tânăr. Am citit povestea lui și am vrut să-i vorbesc fiecărui grup de tineri din America și să le spun Vrei să vezi ce este cu adevărat mișto? Vrei să vezi ceva de o mie de ori mai impresionant decât o triplă dublă? Ei bine, iată ce se scrie despre Jacqueline Lucas. Citez El și-a făcut loc rapid în marina militară la doar 14 ani, păcălindu-i pe recrutori cu fizicul lui musculos. I s-a dat sarcina de a conduce un camion în Hawaii, așa că a ajuns tot mai frustrat pentru că el voia să luptă. El a fugit cu un transport din Honolulu, supraviețuit cu mâncarea care a fost dată de niște indivizi milostivi la bordul navei. A ajuns în ziua debarcării pe Iwo Jima, fără să aibă vreo armă. A luat una de la un soldat mort de pe plajă și și-a făcut loc pe insulă luptând. A doua zi, Jack și alți camara se tărau printr-o tranșee în moment când opt japoneze au apărut înaintea lor. Jack l-a împușcat pe unul dintre aceștia în cap, apoi arma i s-a blocat. În timp ce se lupta să o refacă, o grenadă a căzut la picioarele sale. El a urlat, lansând un avertisment către ceilalți și a acoperit grenada cu cenușă moale. Imediat, o alta și-a făcut loc. Jack Lucas, în vârstă de 17 ani, s-a aruncat pe ambele grenade. Luke, vei muri!" își amintește el că se gândea. Ajuns la bordul navei spital Samaritan, doctorul nu le venea să creadă. Poate că el a fost prea tânăr și prea dur ca să moară, a spus unul. El a avut de îndurat 21 de operații de reconstrucție și a devenit cel mai tânăr dintre soldații care au primit medalia de onoare a țării și singurul proaspăt licean care a primit-o. Am încheiat citatul. Pe când am citit aceasta, mă gândeam la toate lucrurile despre care copiii de liceu cred că sunt mișto. Stăteam pe verandă în timp ce citeam și mă gândeam o, Doamne, cine se va duce înaintea lor și să le dea ceva pentru care să trăiască? Ei își răsesc zilele într-o transă a neimportanței, încercând să arate mișto, să vorbească mișto sau să umble mișto. Și ei habar n-au ce este mișto cu adevărat. Vreau să ofer încă o relatare istorică pentru a face clar ce este mișto. Ea vorbește despre Ray Dollens, un pilot pe un avion de luptă de la Iwo Jima. Citez. Primul val de anfibii s-a îndreptat către țărm. Avioanele de luptă ale marinei își încheiau cursele de bombardare și mitraliere la joasă altitudine. Și pe când ultimul pilot a început să judice corserul, japonezii au sărit pe armele lor și au ciurit avionul cu mitraliera. Pilotul, majorul Ray Dollens, a încercat să prindă altitudine îndreptându-se către ocean ca să evite prăbușirea în mijlocul soldaților din marină care se îndreptau către plajă, dar avionul lui era prea deteriorat. Locotenentul Keith Wells l-a văzut de pe anfibiu. Îl puteam vedea în carlingă, a spus Wells și încerca să facă tot ce putea. Avionul se îndreptat drept către un grup de anfibii pline cu pușcași marini. În ultima secundă, el a întors avionul pe spate și l-a îndreptat către partea de apă dintre două șiruri de tancuri. Am văzut apoi apa explodând în aer. Personalul militar care asculta de pe vapoare la rețeaua audio dedicată zborurilor nu putea decât să-l vadă pe Dolens prăbușindu-se. Ei au auzit însă la microfon ultimele lui cuvinte, iar ele erau o parodie curajoasă. O, oh, ce dimineață frumoasă! O, oh, ce frumoasă zi! Am un sentiment groaznic că totul îmi stă în cale. Am încheiat citatul. Desigur, noi nu folosim cuvântul mișto ca să descriem adevărata mareție. Acesta este un cuvânt mic. Asta este ideea. Este ieftin dar pentru el trăiesc milioane de tineri. Cine îi confruntă cu urgență și lacrimi? Cine pledează înaintea lor ca să nu își risipească viețile? Cine îi ia de guler, ca să zic așa, și îi iubește suficient de mult ca să le arate o viață atât de radicală, reală, costisitoare și saturată în Hristos, încât să-și simtă goliciunea și trivialitatea postărilor de pe social media și a discuțiilor lor fără sens despre celebritățile care se trec? Cine va trezi ceea ce zace latent în sufletele lor ne-atins o tânjire de a sipi viețile. O oh, dacă tineri și bătrâni și ar închide televizorul, ar face o plimbare lungă și ar visa la pornirile de curaj pentru o cauză de 10.000 de ori mai importantă decât democrația americană, oricât de prețioasă ar fi. Ea. Dacă am putea visa și dacă ne-am ruga, oare Dumnezeu nu ar răspunde. Nu ne-ar da El o viață de dragoste, îndurare și sacrificiu bucuros care să-L preamărească pe Hristos și să-I facă pe oameni bucuroși în Dumnezeu? Plădezi înaintea ta și mă rog pentru mine însumi, îndreaptă-ți fața cu hotărâre ca să-I te alături Lui Isus pe calea calvarului. Evrei 13 cu 13 și 14 ne învață astfel să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim o cara Lui, căci noi nu avem aici o cetate stătătoare și suntem în căutarea celei viitoare. Când vor vedea dragostea noastră jertfitoare, strălucind de bucurie, oare oamenii nu vor spune că Hristos capitolul este 8. măreț? pe Hristos, de la 8 la 5 Ar fi o greșeală ca prin chemarea la o viață ca în vreme de război din capitolul precedent să insinuiesc că noi, creștini, ar trebui să demisionăm de la locurile de muncă și să mergem la război, să devenim toți misionari, pastori sau lucrători umanitari cu normă întreagă. Aceea ar fi o înțelegere fundamental greșită legată de unde trebuie dus războiul. Desigur, luptele se duc spiritual, fără bombe și baionete, printre oamenii neevanghelizați din lume, unde împăratul împăraților a trimis trupele sale altruiste cu evanghelia păcii și de unde adună un popor fericit pentru sine. Aceasta este lucrarea glorioasă a misiunii de frontieră. Voi susține ceva mai târziu că aceasta este o chemare deosebită și mă rog ca mii dintre voi, cei care citiți această carte, să o auziți și să mergeți pe acele linii ale frontului. Dar să nu ne înșelăm. Războiul pe care îl am în minte când mă gândesc la mentalitatea de război sau stilul de viață de război nu este dus pe linii geografice de front. El este dus în primul rând pe acea linie între bine și rău din fiecare inimă omenească, în special în inimile creștinilor unde Hristos este stăpân, și unde vrea să fie total triumfător. Războiul este dus pe linia dintre păcat și neprihănire din fiecare familie. El este dus pe linia dintre adevăr și minciună din fiecare școală, pe linia dintre dreptate și nedreptate din fiecare legislatură, dintre integritate și corupție din fiecare funcție publică, dintre dragoste și ură din fiecare grup etnic, dintre mândrie și smerenie din fiecare sport, dintre frumos și urât din fiecare artă, dintre doctrina sănătoasă și cea greșită din fiecare biserică și dintre lene și sârguință dintre pauzele de cafea. Și nu este o risipă de timp să duci bătălia pentru adevăr, credință și dragoste pe oricare dintre aceste fronturi. Războiul nu este primordial spațial sau fizic, deși succesele și eșecurile în el au efecte în plan fizic. De aceea, vocațiile seculare ale creștinilor constituie un teren de război. Există adversari spirituali, ce trebuie învinși, adică duhuri rele și păcate, nu oameni, și există înălțimi morale frumoase ce trebuie câștigate spre slava lui Dumnezeu. Nu îți vei risipi viața prin unde lucrezi, ci prin cum și de ce faci ceea ce faci. Te rog să nu înțelegi din expresia vocație seculară vreo comparație nespirituală sau inferioară față de vocația în biserică, vocația în misiune sau vocația spirituală. Eu doar vreau să spun că vocațiile nu sunt conectate structural la biserică. Există un a fi în lume, dar nu din lume, așa cum ne-a învățat Iisus când s-a rugat în Ioan 17, cu 15 și 16. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Astfel, intenția lui Iisus este ca ucenicii lui să rămână în lume, și la asta mă refer prin slujbe seculare, dar ca ei să nu fie din lume, motiv pentru care spun că noi suntem într-un război. Martin Luther a redescoperit învățătura biblică despre preoția tuturor creștinilor și a dinamintat linia de demarcație spirituală dintre cler și laici. El a fost de acord că există o chemare bisericească și o chemare seculară, dar felul lui de a face deosebire între ele nu era bazat pe vreo avuție spirituală superioară. El spunea este pură invenție ideea că papa, episcopii, preoții și călugării trebuie chemați avuția spirituală și că prinții lor zimeșteșugarii și țăranii sunt avuția temporală. Acesta este într-adevăr un soi fiind de minciună și fățărnicie. Toți creștinii sunt cu adevărat avuția spirituală, și între ei nu există nicio diferență decât cea de slujire. Ca să fie și mai clar, dacă un grup mic de laici, creștini, evlavioși ar fi luați captivi și puși într-o pustietate și dacă între ei n-ar exista niciun preot consacrat printr-un episcop și dacă acolo, în pustietate, ei ar cădea de acord să aleagă unul dintre ei, căsătorit sau nu, și dacă l-ar însărcina cu slujirea oficierii botezului, a mesei, a pronunțării iertării și a predicării, un astfel de bărbat ar fi cu adevărat un preot, ca și cum toți episcopii și papii l-ar fi consacrat. Cu adevărat nu există nicio diferență între laici și preoți, între prinți și episcopi, între spiritual și temporal, așa cum zic ei, decât aceea a slujbei și a lucrării făcute. Un cizmar, un fierar, un fermier, fiecare și are lucrarea și slujirea în meseria sa și totuși ei sunt toți asemenea preoților și episcopilor consacrați și fiecare trebuie ca prin lucrarea și slujirea sa să le slujească și să le fie de folos altora și reciproc unii altora pentru ca, în acest fel, multele feluri de lucrări să fie făcute spre binele fizic și spiritual al comunității, la fel cum toate mădularele trupului se slujesc reciproc. Am încheiat citatul. Biblia arată clar că voia lui Dumnezeu este ca poporul lui să fie răspândit ca sare și lumină în întreaga gamă a vocațiilor seculare. Enclave de creștini care trăiesc doar alături de creștini și care lucrează doar cu creștini, nu ar împlini întreg planul lui Dumnezeu în lume. Asta nu înseamnă că ordinele, lucrările sau vamposturile de misiune creștine ar fi greșite. Înseamnă că ele sunt excepționale majoritatea cuvârșitoare a creștinilor sunt chemați să trăiască în lume și să lucreze printre necredincioși. Aceasta este slujirea lor, chemarea lor, așa cum ar fi spus Luther, și vom vedea imediat și de ce aceasta este voia lui Dumnezeu. Nu toți ar trebui să fim misionari sau păstori. Există un parteneriat între cei ce se duc și cei ce trimit. În ceea ce privește păstorii din biserică, Pavel spune să nu legi gura boului când trăieră bucate, 1 Timotei 5,18, Sensul fiind, plătiți-vă Dar asta necesită ca unii să câștige greul ca să l poată pune sub nasul bietului bou. Acesta este și modelul pentru misionare din Noul Testament. Pavel spune în Tit 3.13, ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din cele trebuie pentru călătoria lor. Cu alte cuvinte, nu toți ar trebui să meargă și să slujească împreună cu Pavel. Unii ar trebui să rămână în spatele lor, să muncească și să le asigure nevoile celor ce se duc. Tot astfel, Pavel a planificat ca biserica din Roma să fie baza lui de alimentare, în timp ce se îndrepta către Spania. El spune, nădăjduiesc să vă văd întreacăt când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit sau ajutat de voi până acolo după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a fi stat la voi. Roman 15 cu 24 el a presupus că ei aveau să fie folositori așa încât să poată dărui. Iată de ce le-a spus credincioșilor din Tesalonic, să lucrați cu mâinile voastre, să n-aveți trebuință de nimeni. 1 Tesaloniceni 4 cu 11 și 12 În fapt, Pavel a fost atât de provocat de lenișii din Tesalonic, încât a scris în a doua sa epistolă următoarele. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi.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 Acesta este un lucru stabilit clar în 1 Corinteni 7, cu 17 la 24. Pavel își rezumă învățătura de aici prin aceste cuvinte. Fiecare fraților să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Versetul 24. Pavel avea o perspectivă înaltă despre providența lui Dumnezeu, că Dumnezeu a rânduit suveran sau a chemat necredincioși la poziții în viață în care convertirea lor să aibă un impact semnificativ spre slava sa. El spune, fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Versetul 17 Pavel nu vrea să spună că schimbarea locului de muncă ar fi ceva greșit în viața creștină, că altfel nimeni nu ar mai putea deveni păstor vocațional sau misionar, cu excepția celor foarte tineri, spre deosebire de Isus, care a trecut de la a fi tâmplar la implicarea totală în lucrare când a ajuns la 30 de ani. Ceea ce Pavel vrea să spună este că, atunci când suntem convertiți, nu ar trebui să tragem imediat concluzia că trebuie să ne schimbăm locul de muncă. Mai degrabă ar trebui să ne gândim că Dumnezeu ne-a pus unde suntem și că ar trebui să arătăm vrednicia Lui aici, în această slujbă. Așa spune versetul 24. Fiecare să rămână cu Dumnezeu. De aceea, întrebarea vitală pentru majoritatea creștinilor ar trebui să fie aceasta. Cum poate viața mea să conteze pentru slava Lui Dumnezeu în vocația mea seculară. Eu presupun din tot ceea ce am spus în această carte că țelul vieții este același indiferent că avem o vocație seculară, una în biserică sau una în misiune. Țelul nostru este să-l preamărim cu bucurie pe Hristos, să-l facem să arate măreți prin tot ceea ce facem. Lăudându-ne doar cu crucea, scopul nostru este să ne bucurăm preamărindu-l în felul în care muncim. Întrebarea este, cum să facem asta? Biblia ne îndreaptă către cel puțin șase răspunsuri. 1. Putem să l preamărim pe Dumnezeu în slujbele noastre seculare prin părtășia de care ne bucurăm cu El de-a lungul zilei în tot ceea ce muncim. Cu alte cuvinte, ne bucurăm că Dumnezeu este alături de noi când îi ascultăm glasul și vorbim cu El când aruncăm asupra Lui toate poverile noastre și când experimentăm călăuzirea și grija sa. Pasajul biblic care ne îndreaptă către acest adevăr este 1 cu 7,24 Când ești convertit, Rămâi la locul tău de muncă și bucură-te de prezența lui Dumnezeu. Fiecare fraților să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Cele două cuvinte subliniate sunt importante. Creștinii nu doar se duc la muncă, ei se duc la muncă cu Dumnezeu. Ei nu doar fac o slujbă, ci ei își fac slujba cu Dumnezeu. Dumnezeu este cu ei. Aceasta nu este același lucru cu făgăduințele generale făcute bisericii ca întreg. Dumnezeu îi făgăduiește bisericii la nivel colectiv. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. 2 Corinteni 6,16 Făgăduința pentru tine în slujba ta seculară este diferită. Când ființii sunt la lucru în slujba lor seculară, ei sunt răspirați. Ei nu sunt împreună ca biserică. Astfel, porunca de a rămâne acolo cu Dumnezeu este o promisiune că poți cunoaște părtășia cu Dumnezeu personal și individual la acel loc de muncă. Un fel de a ne bucura de prezența și părtășia lui Dumnezeu este prin conștientizarea mulțumitoare ca abilitatea ta de a face orice fel de muncă, inclusiv acea muncă, este datorată Harului Lui. Faptele Apostolului 17,25 ne spune că El le dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Toate facultățile tale ale vederii, auzului și simțului tactil, toate îndemânările motorii cu mâinile și picioarele, toate acțiunile tale cu mintea de a observa, organiza și evalua, toate abilitățile tale care te fac să fii bun în acest loc de muncă, toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu. A ști acest lucru te poate umple de un simțământ al mulțumirii continue adusă lui Dumnezeu în rugăciune. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne Dumnezeul meu, și voi preamări numele tău în veci. Psalmul 86, cu 12 Uneori, minunăția a ceea ce este Dumnezeu se va ridica în noi în timp ce lucrăm și vom șopti laudele Lui. Binecuvântează-L suflete pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare! Psalmul 104, cu 1 Când adaugi la aceasta conștientizarea faptului că depinzi de Dumnezeu pentru fiecare minut viitor din viață și pentru tot ajutorul de care ai nevoie, Mulțumirea ta se revarsă în credință pentru fiecare moment viitor și pentru restul zilei, al săptămânii, al lunii, al anului și al decenului. Aceasta este credința în harul viitor. Ea se poate exprima în rugăciune față de Dumnezeu prin cuvinte biblice ca acestea. Eu mă încred în tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu, Psalmul 31, cu 14. Sau poți spune, dragostea ta statornică nu se oprește niciodată, îndurările tale nu ajung niciodată la capăt, ci ele se înnoiesc în fiecare dimineață și în fiecare după amiază. Și mare este credincioșia ta, Parafrază la plângerile 3 cu 22 și 23. Mulțumirea, lauda și încrederea sunt susținute de făgăduințele lui Dumnezeu pe care le poți lua la locul tău de muncă în fiecare zi, făgăduințe care sunt scrise în Biblie și pe care le poți memora. Acesta este felul în care Dumnezeu îți vorbește de-a lungul zilei. El te încurajează. Nu te teme, Că căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41,10 El îți reamintește că provocările de după amiază nu sunt prea grele pentru ca el să le gestioneze. Iată, eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva prea greu pentru mine? Ieremia 32 cu 27 El îți spune să nu fii anxios Ci să-i spui orice nevoie ai avea Și spune Aruncă-ți toate îngrijorările asupra mea Că ce îngrijesc de tine? 1 Petru 5 cu 7 Și el făgăduiește să te călăuzească de-a lungul zilei Eu zice domnul Te voi învăța și îți voi arăta Calea pe care trebuie să o urmezi Te voi sfătui Și voi avea privirea îndreptată asupra ta Psalmul 32 cu 8 în felul acesta, noi avem părtășie cu Dumnezeu, ascultând la El prin cuvântul Lui, mulțumindu-i, lăudându-L și chemându-L în și pentru tot ce avem nevoie. Este o onoare pentru Dumnezeu dacă rămâi în slujba ta seculară cu Dumnezeu în acest fel. Aceasta nu este o viață risipită. Dumnezeu se desfată când noi avem încredere în El și ne bucurăm de El. Aceasta arată valoarea Lui. Iar când ne reamintim că niciuna dintre aceste binecuvântări nemeritate nu ar putea fi a noastră, separate de moartea lui Hristos în locul nostru, fiecare puls al bucuriei în Dumnezeu devine o laudă cu crucea. 2. Îl proslovim pe Hristos în munca noastră seculară prin felul în care folosim creativitatea și sârguința într-un fel bucuros, încrezător și înălțător la adresa lui Dumnezeu. Ne este util să analizăm felul cum ființele omenești diferă de castori de pasărea colibrii, de păineajeni și de furnici. Ne este de ajutor să mergem la esența felului în care oamenii îl onorează pe Dumnezeu prin munca lor. Aceste viețuitoare sunt foarte muncitoare și pot face lucruri foarte complicate și uimitoare. De aceea, trebuie să fie ceva în plus atașat muncii noastre care îl onorează pe Dumnezeu decât o astfel de creativitate și străduință dacă nu cumva am fi dispuși să spunem că noi îl proservim pe Dumnezeu prin munca noastră exact la fel cum o fac animalele. Care este diferența? Să ne gândim la primele cuvinte biblice despre creația omului. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și partea femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, Creșteți, emulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1, cu 27 la 28 Faptul că am fost creați după chipul lui Dumnezeu ne conduce direct la privilegiul și datoria noastră de a supune pământul și de a stăpâni peste el. Cu alte cuvinte, ar trebui să fim ocupați cu a înțelege, a modela, a concepe și a folosi creația lui Dumnezeu într-un fel care atrage atenția către vrednicia lui Dumnezeu și care trezește închinarea înaintea lui. A fi făcut după chipul lui Dumnezeu înseamnă cel puțin că ar trebui să-L oglindim pe Dumnezeu. Ar trebui să reflectăm cum este El în realitate și ar trebui să facem asta nu ca să ne arătăm pe noi grozavi, ca oglinzi, ci pentru a-L face pe El să arate măreți, ca fiind creatorul. Oamenii fac imagini ale oamenilor faimoși ca să-i onoreze. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul lui, astfel încât El să poată fi văzut și onorat și ca oamenii să se bucure de El prin ceea ce ei fac. Apoi El a spus mai înainte de toate că ceea ce omul face este muncă. El supune pământul și îl ia în stăpânire. Asta implică faptul că parte din ce înseamnă să fii om este să exerciți stăpânire asupra creației și să-i dai lumii o formă, o ordine și un scop care să reflecte adevărul și frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeu face din om, ca să zic așa, adjunctul lui în stăpânire și îl înzestrează cu drepturi și abilități ca ale lui Dumnezeu pentru supunerea lumii și ca să o folosească și să o modeleze pentru scopuri bune, în special pentru cel de preamărire a Creatorului. Dacă ai merge înapoi în istorie, înainte de originea păcatului, ai vedea că nu există nicio conotație negativă legată de munca seculară. Conform cu Geneza 2 cu Dumnezeu însuși s-a odihnit de munca sa, de creație, ceea ce indică faptul că munca este un lucru bun, Dumnezeesc. Iar centrul acelei lucrări divine a fost omul, o ființă făcută după chipul lui Dumnezeu ca să ducă mai departe lucrarea de stăpânire și modelarea creației. De aceea, în miezul sensului muncii este creativitatea. Dacă ai fi Dumnezeu, munca ta ar fi să creezi din nimic. Dar întrucât nu ești Dumnezeu, ci ca Dumnezeu, adică dacă ești uman, munca ta este să iei ceea ce Dumnezeu a făcut, să-l modelezi și să-l folosești ca să-l arăți pe el ca mareți. Dar aici intervin castorii. Un castor supune mediul înconjurător în care trăiește și modelează un baraj pentru un scop, anume o casă. El pare să se bucure de munca lui și chiar sârguința și îndemânarea castorului reflectă slava înțelepciunii lui Dumnezeu. Există un învechi care spune așa Toate lucrurile luminoase și frumoase, toate făpturile mari și mici, toate lucrurile înțelepte și minunate, pe toate le-a făcut Domnul Dumnezeu. Dar Dumnezeu este proslăvit în toate. Să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții, și cerurile spun slava lui Dumnezeu, psalmii 98 cu 8 și 19 cu 1. Așadar, care este diferența dintre o ființă umană la muncă și un castor care lucrează? Sau care este diferența dintre om și o albină, o pasăre colibrii sau o furnică? Toate aceste viețuitoare muncesc din greu. Ele supun mediul lor înconjurător și îl modelează în structuri uimitoare care slujesc unor scopuri bune. Diferența este că oamenii au conștiință morală de sine și fac alegeri în ce privește munca lor pe baza motivelor care pot să îl onoreze pe Dumnezeu sau nu. Niciun castor, nicio albină, nicio pasăre colibri și nicio furnică nu se bazează conștient pe Dumnezeu. Niciun castor nu se gândește la modelul divin al ordinii și frumuseții și el nu face o alegere morală de a căuta puritatea pentru că Dumnezeu este pur. Niciun castor nu s-a gândit vreodată la cât de prețios este Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu și nici nu s-a decis să facă un baraj de dragul lui Dumnezeu și pentru un alt castor, nu pentru sine. Dar oamenii au tot acest potențial pentru că noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Noi am fost creați să îl ilustrăm pe Dumnezeu în aceste modalități. Când Dumnezeu ne cheamă să supunem pământul, să îl modelăm și să l folosim, el nu vrea să spună că ar trebui să fim ca niște castori. El vrea să spună că ar trebui să facem asta ca oameni, ca o persoană moralmente conștientă de Sine, care este responsabilă să-și facă munca intenționat spre slava creatorului ei. Desigur, când Dumnezeu ne trimite să muncim ca a echipului lui, șansurile noastre trebuie să pată drept, conductele pe care le instalăm nu trebuie să curgă, colțurile mobilierului nostru ar trebui să fie bine fixate, inciziile chirurgicale pe care le facem ar trebui să fie curate. Felul în care folosim cuvintele ar trebui să fie precis și atrăgător, iar mâncarea pe care o gătim ar trebui să fie hrănitoare și atractivă, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, frumuseții și competenței, dar pisicile sunt curate, furnicile sunt muncitoare, iar păianjenii produc lucruri frumoase care au o anumită ordine. și toate acestea sunt dependente de Dumnezeu. De aceea, esența muncii noastre ca oameni trebuie să fie că ea este făcută într-o bizuire conștientă pe puterea lui Dumnezeu, într-o umblare conștientă după modelul excelenței lui Dumnezeu și cu un țel deliberat de a reflecta slava lui Dumnezeu. Când muncești în felul acesta, oricare ar fi vocația ta, poți avea un simțământ dulce al păcii până la finalul zilei. Ea n-a fost risipită. Dumnezeu nu ne-a creat să fim leneși. De aceea, cei ce abandonează productivitatea creativă pierd bucuria muncii cu sens, dependentă de Dumnezeu care modelează lumea și care îl reflectă pe Dumnezeu. Înțeleptul spunea, dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Dar pe cel bogat nu l lasă îmbuibarea să doarmă. Eclesia 5:12. 12 Jonathan Edwards și-a făcut o regulă de evlavie personală că a neglija îndatoririle seculare este ceva ipocrit. El a deschis-o pe soția lui, în citatul următor denumită persoană, ca să ilustreze contrariul, citez Cât de bine este, a spus persoana cândva, să lucrez pentru Dumnezeu ziua și noaptea să mă odihnesc sub zâmbetul lui În această persoană, experiențele înalte și simțămintele religioase n-au fost însoțite de vreo înclinație de a neglija treburile necesare ale unei chemări seculare ca să petreacă timp în rugăciune și citire sau în alte exerciții ale devoțiunii, dar munca în lume a fost însoțită de o mare vioiciune pentru că a fost făcută ca slujire față de Dumnezeu persoana aceasta declarând că procedând astfel, munca ei este văzută la fel de bună ca rugăciunea. încheiat citatul. Adevărata evlavie personală hrănește munca făcută cu scop în vocațiile seculare în loc să o submineze. Lenevia nu crește în solul părtășiei cu Dumnezeu, de aceea, cei care își petrec viețile în principal nefăcând nimic sau în activități frivole, rare ori ajung să fie la fel de fericiți ca aceia care muncesc. Pensionarii cu adevărat fericiți sunt aceia care au căutat modalități creative, folositoare, onorante la adresa lui Dumnezeu, de a rămâne activi și productivi spre binele semenilor și spre slava lui Dumnezeu. Evident, ar trebui să ne ajutăm reciproc să ne găsim de muncă și să continuăm să muncim ar trebui să ne peste de problema mai extinsă a șomajului. Ea nu este în primul rând o problemă economică, chiar dacă este și o astfel de problemă. Ea este în primul rând o problemă teologică. Ființele omenești sunt create după chipul lui Dumnezeu și sunt înzestrate cu trăsături ale creatorului lor care li se potrivesc pentru munca lor creativă, utilă, bucuroasă și înălțătoare de Dumnezeu. De aceea, inactivitatea pe termen lung, când poți munci, aduce asupra ta apăsarea vinovăției și a inutilității. Așadar, a doua cale în care îl preamărim pe Dumnezeu în munca noastră seculară este prin scopul bucuros încrezător și înălțător de Dumnezeu al creativității și străduinței noastre. Dumnezeu ne-a creat pentru a munci astfel încât, bazându-ne conștient pe puterea lui și modelând conștient lumea după puritatea sa, să putem fi satisfăcuți în el, iar el să poată fi proslăvit în noi. Iar când ne aducem aminte că toată această creativitate înălțătoare de Dumnezeu și că toată această bucurie sunt posibile doar pentru păcătoși nemeritori ca noi, datorită morții lui Hristos, fiecare oră de muncă devine o laudă cu crucea. 3. Îl mărim pe Hristos în munca noastră seculară când ea confirmă și îmbogățește portretul slavei lui Hristos pe care oamenii îl aud în Evanghelia vorbită. Nu are niciun rost să exagereze în favoarea valorii muncii seculare. Nu ea este Evanghelia. În sine, munca nu mântuiește pe nimeni. În fapt, fără a fi spuse cuvintele despre Isus Hristos, munca noastră seculară n-ar trezi uimirea altora spre slava lui Hristos. Iată de ce Noul Testament vorbește cu modestie despre munca noastră ca o împodobire a Evangheliei. atresându se celor ce erau robi, Pavel a spus că ei erau chemați să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci întotdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie ca să facă în totul cinste sau să împodobească învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Tit 2, cu 9 și 10 Ideea de aici nu este că Pavel ar fi încurajat sclavia, ceea ce Pavel a atacat mai indirect vorbind despre robul convertit Onisim nu ca un rob, ci un frate preubit, în Fedimon 16, ci să arate că felul în care muncim împodobește învățătura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, munca noastră nu este femeia frumoasă, ci colierul ei de la gât. Femeia frumoasă este Evanghelia sau învățătura lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Așa că un sens crucial al muncii noastre seculare este că felul în care o facem va crește sau va descrește atractivitatea Evangheliei pe care o mărturisim înaintea necredincioșilor. Desigur, marea prezumție este că aceștia știu că noi suntem creștini, Întreaga idee a textului dispare dacă n-am avea nimic în munca noastră de împodobit. A crede că munca noastră îl va proslăti pe Dumnezeu când oamenii nu știu că suntem creștini este ca atunci când am admira o reclamă bună la televizor, dar care nu menționează niciodată produsul. Oamenii pot fi impresionați, dar nu vor ști ce să cumpere. Există un alt loc în care Pavel vorbește despre rolul modest al muncii noastre în raport cu Evanghelia. În 1 Tesaloniceni 4 cu 11 și 12, el îi spune bisericii să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit și astfel să vă purtați vincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Ideea de aici nu este că munca noastră va mântui pe cineva, ci că dacă trăim și muncim bine, vor fi îndepărtate obstacole. Altfel spus, munca bună, cinstită, nu este Evanghelia mântuitoare a lui Dumnezeu, dar un vânzător creștin de mașini care acționează necinstit este o pată adusă Evangheliei și pune o piatră de poticnire în calea oamenilor, astfel încât ei nu mai văd frumusețea lui Hristos. Iar un leneș poate fi o mare piatră de poticnire. Ar trebui creștinii să fie cunoscuți la locurile lor de muncă ca unii la care te duci dacă ai o problemă măruntă, dar nu ca unii la care te duci cu o problemă profesională complexă? Nu trebuie ca lucrurile să fie de genul ori una, ori alta. mandatul biblic este acesta. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru domnul, nu ca pentru oameni. Coloseni 3 cu 23 Așadar, a treia manieră în care îl preamărim pe Dumnezeu în munca noastră seculară constă din a avea standarde de conduită atât de înalte, o astfel de integritate și o bunăvoință evidentă, încât să nu punem niciun obstacol în calea Evangheliei, ce mai degrabă să atragem astfel atenția către frumusețea atosatisfăcătoare a lui Hristos. Când împodobim Evanghelia prin munca noastră, noi nu ne risipim viețile. Iar când ținem minte că împodobirea în sine, munca noastră dependentă de Dumnezeu, modelată de Dumnezeu și care îl înalță pe Dumnezeu, a fost obținută pentru noi prin sângele lui Hristos și că frumusețea pe care noi o purtăm este în sine Evanghelia morții lui Hristos, atunci toată împodobirea noastră blândă devine o laudă cu crucea. 4. Îl preamărim pe Hristos în munca noastră seculară, câștigând suficienți bani ca să ne păzim să fim dependenți de alții, focalizându-ne în același timp mai mult pe utilitatea muncii noastre decât pe răsplățile financiare. Dumnezeu a vrut de la început ca munca satisfăcătoare să ne acopere nevoile. Dumnezeu a lucrat la început, iar oamenii pe care el i-a creat după chipul lui au fost chemați și ei să muncească. Înainte ca păcatul să fi intrat în lume, acea muncă era lipsită de frustrare și zădărnicie. Ea unea frumos providența abundentă a lui Dumnezeu cu orice nevoie am fi avut. Ea avea să facă pământul să fie supus nevoilor materiale ale omului fără ca planeta să fie ruinată. La început, locul muncii omului era o grădină de pomi roditori, nu un ogor greu de arat și plantat. Geneza 2,9 spune că Domnul Dumnezeu a făcut să răsare din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și bun la mâncare și nu doar atât, ci un rău ieșea din Eden și uda grădina. Versetul 10 În acest paradis care acoperea toate nevoile, Dumnezeu a spus la început că nu era niciun om ca să lucreze pământul. Versetul 5 Apoi el l-a făcut pe om din țărâna pământului și, în creația lui, Adam a devenit un fiu care lucra alături de tatăl lui în administrarea creației. Esența muncii nu era susținerea vieții. Dumnezeu s-a dedicat pe sine ca susținător. Omul era liber, nu de muncă, ci în muncă, pentru a fi creativ, fără să ducă grija producerii de hrană și haine. Ceea ce s-a schimbat odată cu intrarea păcatului în lume nu a fost că omul trebuia să muncească, ci că munca a devenit grea, plină de zădărnicia și frustrarea creației de căzute. Domnul i-a spus lui Adam, fiindcă ai ascultat de glasul nevestitale și ai mâncat din pomul despre care sporuncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămide să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâine, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Geneza 3, cu 17 la 19 Când bărbatul și femeia au ales să se bazeze pe sine și au respins călăuzirea și protecția părintească a lui Dumnezeu, el i-a supus tocmai față de lucrul pe care ei l-au ales, bizuirea pe sine. De acum înainte, spune Dumnezeu, dacă mănânci... Va fi pentru că vei trudi și vei asuda, așa că ei au fost alungați din grădina unde munceau fericiți și trimisi în ogorul trudei plină de îngrijorări. Blestemul sub care trăim astăzi nu este că trebuie să muncim. Blestemul este că, prin munca noastră, ne luptăm cu oboseala, frustrarea, calamitățile și îngrijorarea. Și toate acestea sunt de două ore mai apăsătoare, pentru că acum, prin însăși și truda aceasta, trebuie să ne păstrăm vii cu multă trudă să scoți hrana din el și în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Dar oare Hristos nu a venit ca să ridice blestemul care căzuse asupra poporului lui? Da, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine, este atârnat pe lemn, cu 3,13. Totuși, blestemul nu este ridicat total și dintr-o dată. Dumnezeu ne mântuiește în etape. Hristos i-a dat o lovitură de moarte răului când el a murit pentru păcat și a înviat din morți. Dar nu toți dușmanii sunt încă puși sub picioarele sale. De exemplu, moartea este parte din blestemul pe care îl experimentăm. Hristos a biruit moartea pentru poporul său, dar acum ea se manifestă doar în parte. Noi încă murim, dar boldul morții, desnădejdea morții, este îndepărtat pentru că păcatele noastre sunt iertate în Hristos, iar el a înviat. Tot astfel, noi încă trebuie să muncim din greu ca să ne acoperim nevoile. Hristos spune, Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihanirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6, cu 25 și 32-33 la El spune, Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, Matei 11 cu 28. El spune: Fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că o la voastră în Domnul nu este zadarnică. 1 Corinten 15 cu 58. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu vrea ca noi, copiii lui, să fim împovorați de frustrarea, zadărnicia și obosarea deprimantă a muncii. El vrea să ridice de peste noi acea parte a blestemului, chiar și în acest veac. Dar la fel cum moartea va fi o realitate până la finele acestui veac, tot așa trebuie să muncim în acest veac de căzut, confruntându-ne cu multe obstacole care deseori ne îngreunează munca. Noi încă nu ne am întors în paradis ca să culegem fructe din grădina alcuiva. Aceasta a fost greșeala făcută de cei din Tesalonic. Unii și abandonau locurile de muncă și deveneau leneși pentru că ei credeau că Hristos avea să vină în curând. Paradisul era pe cale să sosească. Așa că Pavel le-a scris: Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îi îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Isus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. 2 Tesalonicen 3 cu 10 la 12 Oamenii care pot munci, dar care aleg să trăiască lenevie și să mănânce rodul trud de altuia sunt în răzvătire față de planul lui Dumnezeu. Dacă putem, ar trebui să ne câștigăm cele trebuincioase vieți. Prin urmare, cum îl preamăresc creștinii pe Hristos muncind ca să-și câștige propria pâine? În primul rând, prin a se conforma intenționat scopului lui Dumnezeu pentru acest veac. Acesta este un act de ascultare care onorează autoritatea lui. În al doilea rând, prin îndepărtarea pietrelor de potignire pentru necredincioșii care ar trata altfel dependența a creștinilor de alții ca o dovadă că Dumnezeul nostru nu este vredic de urmat. Să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit, și astfel să vă purtați cu vincios cu cei de afară și să nu aveți trebuință de nimeni, spune Pavel în 1 Tesaloniceni 4, la 12. Noi îl onorăm pe Dumnezeu câștigându-ne cele necesare vieții, pentru că acest lucru curăță calea de pricinile de potignire, pentru ca necredincioșii să-l vadă pe Hristos așa cum este el în realitate. Creștinii care trăiesc fără scop și sunt neproductivi îl contrazic pe Dumnezeul creativ, organizat, puternic și îndurător pe care noi îl iubim. Ei își risipesc viețile. În al treilea rând, noi îl preamărim pe Dumnezeu prin a ne câștiga cele necesare traiului când ne focalizăm nu pe profit, ci pe beneficiul produselor sau serviciilor pe care le aducem societății. Acest lucru este paradoxal. Eu spun că da, ar trebui să câștigăm suficienți bani cât să ne acoperim nevoile, dar nu ar trebui să facem din asta sinta noastră primară și motivul pentru care muncim. Unul dintre cele mai uimitoare lucruri pe care Iisus le-a spus vreodată a fost acesta. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Ioan 6,27 Nu munci pentru mâncarea care piere. Mâncarea pieritoare are sensul simplu al oricărei hrane obișnuite, așa că acest lucru este izbitor. El pare să spună exact contrariu la ceea ce eu zic. Ce vrea el să spună? Noi știm din tot ce am văzut până aici că Isus nu vrea să spună că ar fi greșit să-ți câștigi cele necesare vieții și să-ți mănânci propria pâine. De aceea, este evident că el vrea să spună că, atunci când noi lucrăm pentru mâncarea pieritoare, trebuie să existe un sens semnificativ, potrivit căruia noi nu lucrăm pentru acea hrană și pentru ceva mai mult. Cu alte cuvinte, nu te focaliza pe simplele lucruri materiale în munca ta. Nu trudi având atenția îndreptată doar asupra lucrurilor pieritoare pe care le poți cumpăra cu banii câștigați. Muncește cu privirea îndreptată nu către bani, ci către utilitatea muncii tale. Muncește cu privirea îndreptată către a le fi de folos oamenilor prin ceea ce faci sau creezi. Hristos a ridicat blestemul venit asupra muncii. El a înlocuit truda plină de îngrijorare cu încrederea în făgăduința lui Dumnezeu de a ne împlini nevoile și a trezit astfel în noi o pasiune diferită în munca noastră. Noi ne îndreptăm cu bucurie către chemarea lui Isus. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, iar frana pieritoare vi se va da pe deasupra. Așa că nu trudi pentru frana care piere. Muncește pentru a-i iubi pe oameni și pentru a-L onora pe Dumnezeu. Gândește-te la modalități noi în care munca ta îi poate binecuvânta pe oameni. Oprește-te din a te gândi în principal la profitabilitate și gândește-te în principal la cât de utile pot deveni produsele sau serviciile tale. Cum să te scoli dimineața și să te duci la muncă nu pentru mâncarea care piere, adică nu în principal pentru profit. Aceasta este cu adevărat o descoperire spirituală care se obține prin multă rugăciune și tânjire. Explicațiile pe care le-am oferit eu nu pot face acest lucru să se petreacă dar poate că Duhul Sfânt va folosi aceste cuvinte ca să te facă să avansezi în această căutare. Pavel a spus în 1 Corinteni 7, cu 30 la 31 că întrucât trăim într-o vreme de mare urgență, cei ce cumpără să cumpere ca și cum n-ar stăpâni, iar cei ce se folosesc de lumea aceasta, se folosească de ea ca și cum nu s-ar folosi de ea. Eu cred că acesta este un alt fel de a spune că da, muncește, dar nu munci pentru mâncarea pieritoare. Du-te și cumpără dar acționează ca și cum nu ai avea nimic. Fă treburile, dar fii liber de ele. Rezultatul financiar al acestora nu este viața ta. Să zicem că ești un consultant financiar creștin și ai văzut cum piața se prăbușește. Ceea ce înseamnă pentru tine să nu muncești pentru mâncarea pieritoare este că viața ta adevărată nu este pusă în pericol. Pacea și bucuria ta nu sunt distruse. Hotărârea ta de a-ți da toate silințele pentru clienții tăi rămâne neschimbată chiar dacă îi sfătuiești să iasă de pe bursă și să-și folosească banii într-o manieră diferită spre slaba lui Dumnezeu. Tu nu lucrezi pentru mâncarea care piere. Celul tău este să te bucuri că Hristos este înălțată în felul în care tu muncești. Iisus a spus, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Ioan 4 cu 32 la 34 Niciunul dintre noi nu ar trebui să țintească în vocațiile noastre în principal mâncarea pieritoare, ci să lăsăm asta în mâna Domnului. Ar trebui, în schimb, să țintim să facem voia celui ce ne-a trimis, iar voia lui este ca noi să l prețuim mai presus de orice și să trăim în consecință. Consultantul financiar creștin va spune în fața unei piețe în picaj. Principala hrană pe care o doresc de pe urma acestei slujbe este încă acolo. Eu sunt înfometat mai presus de orice să trec testul credinței și să mă odihnesc profund în bunătatea și puterea lui Hristos. Eu sunt focalizat să mă bucur că numele lui este prețuit când alții văd purtarea și integritatea mea și îi dau slavă lui Hristos. Iar în acest sens, el muncește pentru mâncarea care nu piere, ci care este viața veșnică. El trudește, se trezește de vreme ca să se roage să mediteze și să îl păstreze pe Hristos aproape de inima lui pe tot parcursul zilei. În acea siguranță, el se gândește la binele altora și le slujește. Aceasta este o minunăție, nu o viață risipită. Iisus ne cheamă să fim străini și călători în lume, nu prin a ne scoate din lume, ci prin a schimba de la rădăcină felul cum vedem lumea și felul cum muncim în lume. Dacă doar muncim ca să ne câștigăm cele necesare vieții, dacă muncim pentru pâinea care piere, ne vom risipi viețile. Dar dacă muncim cu siguranța dulce că Dumnezeu va acoperi toate nevoile noastre, Că Hristos a murit ca să obțină fiecare binecuvântare pe care noi nu o meritam, atunci toată munca noastră va fi una a dragostei și a laudei doar cu crucea. 5. Îl proslovim pe Hristos în munca noastră seculară câștigând banii cu dorința de a ne folosi banii ca să-i facem pe alții bucuroși în Dumnezeu. Tot ceea ce am spus în capitolul 7 a prezumat că avem bani pe care să-i folosim într-o manieră radicală ca să arătăm că Hristos este comoara noastră, nu banii. Dar banii nu cresc în copaci ci trebuie să muncim pentru ei. Noi oferim servicii sau produse pentru care alții să plătească. Așa că ideea mea de aici este că, atunci când muncim, ar trebui să visăm la felul în care să folosim banii în plus pe care îi avem ca să-i facem pe alții bucuroși în Dumnezeu. Desigur, noi ar trebui să ne folosim toți banii ca să-i facem pe alții bucuroși în Dumnezeu în sensul că toată viața noastră are acest cel. dar ideea de aici este că munca noastră seculară poate deveni o binecuvântare mare care îl înalță pe Dumnezeu pentru lume dacă țintim să luăm câștigurile de care nu avem nevoie pentru noi înșine și noi avem nevoie de mult mai puțin decât ne imaginăm și împlinim cu ele nevoile altora în numele lui Isus. Dumnezeu ne spune clar că ar trebui să muncim ca să acoperim nevoile acelora care nu și le pot acoperi singuri. Este adevărat că fiecare ar trebui să lucreze dacă poate și că, în general, dacă muncești, vei avea tot ce ai nevoie. Cine și lucrează, ogorul va avea belșug de pâine, spune proverbe 12 cu 11. Dar această regulă generală nu este absolută. Seceta poate să lovească ferma ta, hoții poți să să-ți fure ce ai câștigat, dizabilitatea poate să pună capăt puterii tale de a câștiga de pe urma muncii. Toate acestea sunt parte din blestemul pe care păcatul l-a adus în lume. Dar Dumnezeu, în îndurarea lui, dorește ca munca acelora ce pot să o facă să acopere nevoile celor neajutărați, în special în vremuri grele. Există trei pasaje ale Scripturii care arată clar acest lucru. În 1 Timotei 5,8, Pavel le vorbește copiilor și nepoților în ce privește văduvele bătrâne. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. În Faptele Apostolilor 20 cu 35, Pavel se referă la proprie muncă manuală și apoi spune În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să-i ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus care însuși a zis Este mai ferice să dai decât să primești. Apoi, în Efesem 4 cu 28, Pavel nu rămâne la a spune Nu fura ce muncește, ci el spune Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să-i dea celui lipsit. Poți fura ca să ai sau poți munci ca să ai sau poți munci ca să ai să dăruiești. Când a treia opțiune vine din bucuria în lui Dumnezeu, aceasta îl face să arate măreț înaintea lumii. 6. Îl preamărim pe Hristos în munca noastră seculară prin tratarea relațiilor pe care ea le creează ca pe un dar de la Dumnezeu care trebuie iubit prin împărtășirea Evangheliei și prin fapte practice de ajutorare. Nu am menționat acest lucru ultimul pentru că ar fi cel mai puțin important, ci pentru că unii, care îl pun primul, nu spun niciodată nimic altceva despre importanța muncii seculare. Eu însă m- am făcut această greșeală. Evanghelizarea personală este atât de importantă că este ușor să te gândești la ea ca la singurul lucru important din viață. Dar am văzut că Biblia pune mult accent pe împodobirea Evangheliei nu doar să spunem evanghelia. Dar vreau să afirm acum că a spune vestea bună a lui Hristos este parte din motivul pentru care Dumnezeu te-a pus în locul tău de muncă. El te-a așezat în locul în care îți întrețești viața cu altora, astfel încât să le spui Evanghelia. Fără aceasta, tot comportamentul nostru care o împodubește poate fi lipsit de singurul lucru care îl poate face dătător de viață. Chemarea creștinului include să facă din gura lui sau a ei un izvor de viață. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, spune proverbe 10 cu 11. Legătura cu viața veșnică este credința în Isus Hristos. Niciun sentiment drăguț despre tine ca angajat bun nu va mântui pe cineva. Oamenii trebuie să cunoască Evanghelia, care este puternă lui Dumnezeu spre viața veșnică. Pavel spune în Roman 10 cu 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Biserica primară era un grup de oameni care evangelizau. Ei verbalizau Evanghelia. Când credincioșii au fost alungați din Ierusalim din cauza persecuției de după martirajul lui Ștefan, ei mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul, literalmente, evanghelizând lumea. Evanghelia era pe buzele lor în toate noile relații pe care și le formau. Identitatea lor de sine era cea de propovăduitori. Voi însă sunteți o seminție să o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată. Unul pentru 2 cu 9 Ei au primit fără plată și au dat mai departe fără plată. Ei au fost mișcați de cuvintele lui ISUS legate de valoarea unei singure vieți omenești și la cei folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Marcu 8, cu 36 și 37. Ei au simțit greutatea a ceea ce C.S. lui s-a spus după 2000 de ani, când s-a gândit la relația dintre câștigarea unui singur suflet pentru Hristos, pe de o parte, și valoarea propriei vocații ca specialist în literatură engleză la Oxford, pe de altă parte. Citez: creștinii vor trata literatura cu mai puțină seriozitate decât păgânii educați. Necredinciosul este întotdeauna înclinat să-și facă un fel de religie din experiențele sale estetice și, în general, dorește să își păstreze superioritatea față de masă a oamenilor care se îndreaptă către cărți, pentru simpla recreație. Dar creștinul știe de la bun început că mântuirea unui singur suflet este mai importantă decât producerea sau păstrarea tuturor romanelor și a pieselor de tragedie din lume și în ce privește superioritatea, el știe că, întrucât cei needucați sunt incluși printre cei comuni, aceștia includ și pe majoritatea superiorilor, am încheiat citatul. Ideea nu este că lui s-ar fi vrut să-și părăsească munca și să devină evanghelist cu normă întreagă și nici că tu ar trebui să faci asta. Ideea este că el a văzut sensul lucrării sale din perspectiva corectă și a știut că a existat mai mult de un lucru care să-i dea sens. Pentru fiecare dintre cele cinci căi pe care le-am menționat deja, lui s-ar fi adăugat că vocația lui a creat un pânjeniș de relații în cadrul cărora el putea să prezinte Evanghelia. Cândva, când a fost criticat pentru simplificarea Evangheliei, el i-a răspuns astfel criticului lui. "Citez, el ar fi fost un critic mai util dacă deopotrivă ar fi recomandat o soluție și ar fi recunoscut existența a multe boli. Cum face el o astfel de muncă? Ce metode folosește și cu ce succes când încearcă să convertească marea masă de magazioneri, avocați, agenții imobiliari, grupari, polițiști și meșteșugari care îl înconjoară în propriul oraș? Am încheiat citatul. Poate că un alt lucru ar trebui menționat cu privire la relațiile create de locul unde trăim și muncim. Pentru mulți dintre voi, mutarea către misiune și fapte de milostenie nu va consta în îndepărtarea de munca pe care o faceți, ci în a munci având în vedere o altă parte a lumii, una mai nevoiașă și mai puțin evangelizată. Creștinii ar trebui să se gândească cu seriozitate nu doar care este vocația lor, ci și unde trebuie făcută. Ar trebui să nu presupunem că profesorii, tâmplarii, programatorii IT, managerii contabilii, doctorii și polițiștii ar trebui să-și facă munca în America. Tocmai acea vocație poate fi folosită mai bine într-o țară unde altfel ai ajunge mai greu sau într-un loc unde sărăcia face ca accesul la Evanghelie să fie dificil. În felul acesta, încrengătura de relații creată prin munca noastră este nu doar strategică, ci și intențională. În concluzie, munca seculară nu este o risipă când îl preamărim mult pe Hristos de la cinci. Voia lui Dumnezeu în acest veac este ca poporul lui să fie răspândit în lume ca sarea și lumina în toate vocațiile legitime. Celul lui este să fie cunoscut pentru că al este viață și bucurie. El nu ne cheamă să ieșim din lume, el nu elimină nevoia de a munci, el nu distruge societatea și cultura. Prin Sfinții Lui răsfirați în toată lumea, Îl răspândește o pasiune pentru supremația Lui în toate lucrurile spre bucuria tuturor oamenilor. Dacă muncești ca aceea din lume, zveri sipi viața, indiferent cât de bogată ai ajunge. Dar dacă munca ta creează o rețea de relații răscumpărătoare și devine o podobă pentru Evanghelia Slavei Lui Hristos, satisfacția ta va ține veșnic, iar Dumnezeu va fi înalțat în bucuria Capitolul ta. 9 Măreția Lui Hristos în misiune și îndurare o pledoarie către această generație. Dumnezeu le taie calea unora dintre voi. El este ca un copoi al cerului care vrea să vă facă mult mai fericiți într-o lucrare periculoasă și murdară. Misionarii și lucrătorii în slujirile de binefacere nu vin de nicăieri. Ei sunt oameni ca tine, uimiți de slaba lui Dumnezeu când El le-a tăiat calea. Uneori, lucrurile se petrec când tu mergi exact în direcția opusă. Așa s-au petrecut lucrurile în cazul lui Adoniram primul misionar extern american care a plecat pe mare cu soția sa la vârsta de 23 de ani pe 17 februarie 1812. Ei au fost căsătoriți timp de 12 ani. El și-a petrecut tot restul vieții până în 1850, suferind și totuși bucurându-se mereu ca să aducă burma subsceptorului Hristos și să-i facă pe acei oameni bucuroși pe vecin Dumnezeu. Dar mai întâi, Dumnezeu a trebuit să îl întoarcă din drum, iar el a făcut asta într-un fel care l-a uluit pe Jason atât de mult că el n-a uitat niciodată de providența lui Dumnezeu manifestată în convertirea lui. Fiind fiul de păstor, el a fost un tânăr strălucit. Mama lui l-a învățat să citească într-o singură săptămână pe când el avea vârsta de trei ani spre surprinderea tatălui său când s-a întors dintr-o călătorie. La vârsta de 16 ani, el a fost admis la Rhode Island College, mai târziu denumită Brown University, ca student în anul al doilea și a absolvit colegiul ca șef de promulție trei ani mai târziu, în 1807. Ceea ce părinții lui, Evna Fiosi, nu știau era că Adoniram era momit departe de credință de un coleg student pe nume Jacob Ames, care era un deist. Până ce cariera de la colegiul a lui Justin s-a încheiat, el nu mai nu trea nicio credință creștină. El a păstrat acest lucru ascuns de părinții lui până în ziua când a aniversat 20 de ani, pe 9 august 1808, când le-a frânt inima părinților cu anunțul că el nu mai avea nicio credință, că voia să scrie piese de teatru și că dorea să se mute la New York, lucru pe care l-a și făcut șase zile mai târziu, plecând călare pe un cal pe care tatăl lui îl deduse ca parte din moștenirea lui. Dar aceasta nu s-a dovedit a fi viața la care el visa. El s-a lipit de niște actori ambulanți și, așa cum a spus el ulterior, a dus o viață ticăloasă de vagabond, înnoptând pe unde putea și înșelându-i pe proprietarii unde a stat cu chirie oricând a avut oportunitatea. Dezgustul față de ceea ce a găsit într-o astfel de viață a fost începutul mai multor acțiuni remarcabile ale providenței lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu îi tăia calea lui Adoniram Jason. El a plecat la un moment dat, să-l viziteze pe unchiul lui Ephraim la Sheffield, dar a descoperit acolo, în schimb, un tânăr pios care l-a uimit prin fermitatea convigerilor lui creștine, fără să fie auster și dictatorial. A fost un lucru ciudat că l-a găsit pe acel tânăr bărbat în locul unchiului pe care el îl căuta. În noaptea următoare, el a stat într-un han, dintr-un sătu unde nu mai fusese niciodată. Hanjiul s-a scuzat, spunându-i că somnul ar putea să-i fie întrerupt, pentru că în camera alăturată era un bărbat bolnav în stare critică. De-a lungul nopții, Jackson a auzit pași venind și plecând și voci joase suspine și gemete. L-a tulburat gândul că omul de lângă el putea să nu fie pregătit să moară. El s-a gândit la propria viață și a avut gânduri groaznice legate de propria moarte. S-a simțit un nesăbuit pentru că se credea că de iștii buni nu ar fi trebuit să aibă astfel de luptele untrice. Când el a fost pe punctul de a pleca a doua zi dimineață, a întrebat dacă bărbatul din camera alăturată se simțea mai bine. A murit a spus hangiul. Jason a fost șocat de felul în care s-a sfârșit acea situație. Pe când se îndrepta spre ușă, el a întrebat Dar știți cine era?" O, da!" a venit răspunsul. Un tânăr de la colegiul din Providence. Numele lui era Ames. Jacob Ames." Jason a rămas blocat. A stat acolo ori întregi gândindu-se la moarte și veșnicie. Dacă prietenul lui, Ames, avea dreptate, atunci acesta era un eveniment fără sens. Dar Jason nu putea să creadă asta. Citez ca iadul să se deschidă în acel han de la țară și să-l smulgă tocmai pe Jacob Ames, prietenul lui cel mai drag și călăuzea lui, chiar din camera alăturată, aceasta nu putea, pur și simplu nu putea fi pură coincidență. Am încheiat citatul. Dumnezeu era real, iar el îl căuta pe Adoniram Jason. Dumnezeu cunoștea omul prin care voia să evanghelizeze pe oamenii din Burma. Convertirea lui Jason nu a fost imediată, dar acum ea era sigură. Dumnezeu îi se calea, la fel ca apostolului Pavel, pe drumul către Damasc, și nu era calea de scăpare. Au urmat câteva luni de zbucium. El a fost admis la seminarul Andover în octombrie 1808, iar în decembrie a făcut o dedicare solemnă față de Dumnezeu. Pe 28 iunie 1809, Jackson s-a prezentat congregaționaliștilor pentru slujire misionară în țările orientale. În aceeași zi a întâlnit-o și s-a îndrăgostit de ea. După o lună de când a cunoscut-o pe Anne Heseltine, el și-a declarat intenția de a o curta. El știa că viața avea să devină în curând nu doar periculoasă, ci și că avea să meargă în zone murdare și îndepărtate. El nu s-a aștepta niciodată să se întoarcă în America. A făcut totuși acest lucru o singură dată, după 33 de ani, apoi nu a mai revenit niciodată acasă. Anne a mers împreună cu el și a murit în Burma. Iată scrisoarea pe care Jason i-a trimis-o tatălui ei, cerându-i-o ca parteneră de misiune. Citez. Mă simt nevoit să vă cer să consimțiți să vă despărțiți de fica dumneavoastră la începutul primăverii viitoare și să nu o mai vedeți niciodată în această lume. Să consimțiți să vă despărțiți de ea și să fiți de acord ca ea să se supună greutăților și suferințelor vieții misionare. Să vă cer să fiți de acord cu expunerea ei la pericolele călătoriei pe mare, la influențele fatale ale climei din India, la tot felul de lipsuri și necazuri, la degradare, insultă, persecuție și probabil o moarte violentă. Ați putea să fiți, vă rog, de acord cu toate acestea, de dragul celui care a părăsit locuința sa cerească și a murit pentru ea și pentru dumneavoastră, de dragul sufletelor nemuritoare care pierd, de dragul Sionului și a gloriei lui Dumnezeu? Ați vrea să fiți de acord cu toate acestea în dacă o veți întâlni în curând pe fica dumneavoastră în lumea slavei, încununată cu coroana celor neprihăniți, strălucind în aclamațiile de laudă care vor răsuna pentru mântuitorul ei din partea păgânilor mântuiți, prin intermediul ei, mântuiți de la chinul și disperarea veșnică, am încheiat citatul. Tatăl ei a lăsat-o pe ea să decidă, iar ea a răspuns afirmativ. Dumnezeu nu ne cheamă la o viață ușoară, ci la bucurie credincioasă. El se apropie de unii dintre voi, zâmbind și cu lacrimi în ochi, știind cât de mult din sine urmează să vă arate și cât de mult va costa asta. În timp ce scriu aceste cuvinte, mă rog să nu întoarceți spatele acestei chemări. Dacă ai milă de oamenii care pierd și o pasiune pentru numele Lui Hristos, trebuie să-ți spese de lucrarea mondială de misiune. Una dintre poverile acestei cărți este să arate cum este viața când crezi că nu poți îndrăzni să alegi între motivația de a iubi pe oameni și de a-L prosălbi pe Hristos. Ele nu sunt motivații separate. Acțiunea în ce privește una dintre ele include acțiunea în privința celeilalte. Astfel, dacă țelul tău este să iubești oamenii, îți vei da viața ca să-i faci veșnic bucuroși în Dumnezeu. Iar dacă țelul tău este prosăvirea lui Hristos, care este Dumnezeu întrupat, îți vei da și viața ca să-i faci pe oameni să fie veșnic fericiți în Dumnezeu. Motivul care stă în spatele acestui lucru este că orice țel bun, nutrit din inimă, dar lipsit de dorința de a le da oamenilor bucuria veșnică în Dumnezeu, este o condamnare cu față blândă. Dragostea vrea întotdeauna ce este cel mai bun pentru cei nevoiași și cel mai bun lucru este bucuria în Dumnezeu pe deplin și pe veci. Tot astfel, orice efort de a-L onora pe Hristos care nu țintește să-L facă să fie comoara atosatisfăcătoare a supușilor trădători de Dumnezeu este complicitate la răscoală. Dumnezeu este lăudat doar când este prețuit. Noi îl onorăm doar când El este pentru noi o comoară. Nu poți iubi omul, sau să-L onorezi pe Dumnezeu fără să faci ambele. Această pasiune singulară de a ne asigura că Hristos este proslăvit când oameni pieritori devin veșnic împliniți în El, mână marea lucrare globală pe care noi o numim Misiunea Mondială. Nu toți ajung la acest capitol având o pasiune clară și călăuzitoare pentru saba lui Hristos printre popoarele neevanghelizate ale lumii. Majoritatea dintre noi suntem destul de parohiali, etnocentrici și înguși și uneori chiar centrați pe noi înșine și rasiști în felul nostru de a trăi. Cu greu ajungem să ne și gândim la cauza globală, multinațională, multietnică și multilingvistică a lui Dumnezeu și la ce pasiune și planuri are Dumnezeu pentru Guinea, Indonezia, Tanzania, Thailanda, Kazahstan, Uzbekistan, Turcia, Slovacia, China, Siberia, Japonia, Camerun, Myanmar, Somalia, Mong, Dakota sau poporul Ojibwa din Minnesota. Așa că nu presupun că ai ajuns la acest capitol având un interes clar și răsunător față de vestea cu adevărat cea mai măreață din lume, despre care mass media nu vorbește niciodată, anume răspândirea adevărului și a credinței creștine printre popoarele lumii pe calea către o finalitate produsă de Dumnezeu care va face ca toată istoria lumii să arate așa cum este ea în realitate, un scurt preludiu al împărăției veșnice și a toate glorioasă a lui Hristos. Eu nu presupun că ai ajuns aici cu inima topită după planul mare și global al lui Dumnezeu, Așa că vreau pur și simplu să-L las pe Dumnezeu să-ți vorbească prin cuvintele Lui despre prioritățile sale. Iată ce spune el. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta, că cea Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Psalmul 22, cu 27 la 28 Apoi sunt rugăciunile din Vechiul Testament. că aceasta. Te laudă popoarele Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc. Psalmul 67, cu 3 la 4 Apoi sunt poruncile din Vechiul Testament, porunci ca aceasta. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Spuneți printre neamuri Domnul împărățește. Psalmul 96, cu 3 și 10 Apoi există Mare trimitere din Noul Testament de la Hristos Îl înviat. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei 28,18-20 Apoi există viața deosebită a apostolului Pavel cu dedicarea lui totală față de această misiune. Și am căutat sau am avut ambiția să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris, aceia care ora nu li se propovăduise despre el îl vor vedea și cei ce n-au ziseră de el îl vor cunoaște. Roman 15, cu 20 la 21 Apoi există imaginea magnifică a rezultatului final al planului lui Dumnezeu în istorie. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vernic ești tu să iei cartea și să-i rup pe ce ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Apocalipsa 5 cu 9 și 10 Din aceste pasaje și din multe altele din scriptură, eu am fost determinat de-a lungul anilor să mă gândesc, să predic și să scriu despre marele plan global al lui Hristos denumit misiune. În urma cu câțiva ani, Prezbiterii bisericii noastre au schițat o declarație de credință care să ne ghideze în educarea ucenicilor noștri și în alegerea noilor prezbitere. Paragraful 13 din acel document surprinde în formă condensată ce înțelegem că este misiunea. Citez: Noi credem că trimiterea dată de Domnul Isus de a face ucenici din toate popoarele este obligatorie pentru biserica sa până la sfârșitul veacului. Această însărcinare este aceea de a propovădui Evanghelia la orice trib, limbă, popor și națiune, botezându-i, învățându-i cuvintele și căile Domnului și strângându-i în biserici capabile să-și împlinească propria chemare creștină în propriul popor. Celul suprem al misiunii mondiale este ca Dumnezeu să creezi prin cuvântul Lui închinători care să proslavească în numele Lui prin credință și ascultare bucuroasă din inima. Misiunea există pentru că nu există închinare. Când se va sfârși acest veac și când nenumărate milioane de răscumpărați își vor pleca fețele înaintea tronului lui Dumnezeu, misiunea nu va mai fi. Ea este o necesitate temporară, dar închinarea rămâne în veci. De aceea, închinarea este combustibilul și țelul misiunii, am încheiat citatul. Aceasta este imaginea de ansamblu. Hristos a venit, a murit și a înviat ca să strângă pentru numele Lui o mulțime bucuroasă, nenumărată din toate popoarele lumii. Aceasta ar trebui să fie năzuința fiecărui creștin. Spun acest lucru cu grijă, având în vedere ce am spus în capitolul 8 despre vocațiile seculare. Este crucial ca milioane de creștini să își împlinească chemarea în viață în slujbe seculare, la fel cum este crucial ca, pe timp de război, întreaga viață și societate să nu se destrame. Dar pe timp de război, chiar și milioane de civili iubesc să primească știri de pe front. Lor le place să audă vorbindu-se despre biruințele trupelor. Ei visează la ziua când războiul nu va mai fi. Așa este și în cazul creștinilor. Noi toți ar trebui să visăm la asta. Tuturor ar trebui să le placă să audă vești despre cum împăratul Isus avansează. Ar trebui să iubim, să auzim de biruințele Evangheliei pe măsură ce Hristos își implantează biserica printre popoare, care au fost ținute captive vreme de secole de puterile străine ale Întunericului. Acesta este planul lui Dumnezeu cu istoria lumii ca oamenii din toate popoarele, triburile și de toate limbile să vină să se bucure și să l prețuiască pe Hristos mai presus de orice. Sau, așa cum s-a exprimat Pavel în Roman 15,9, ca toate neamurile să l slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea lui. Nu poate exista nicio resemnare din cauza oboselii, nicio retragere în lașitate și nicio mulțumire nemiloasă printre copiii lui Hristos, câtă vreme el nu este cunoscut printre miile de popoare neevanghelizate. Fiecare creștin care iubește pe oameni și îl onorează pe Hristos trebuie să-i pese de asta. Cineva ar putea să spună, dar nu are Evanghelia de-a face cu găsirea iertării pentru păcatele mele, cu a căpăta a vieții veșnice, cu a fi umplut de Duhul Sfințenie și cu a fi schimbat după chipul lui Isus, astfel încât să fiu o mamă, un tată, un fiu, o fică, un prieten, un patron sau un cetățean mai bun? Răspunsul este desigur că da, dar dacă acela este singurul lucru pe care ne concentrăm în umblarea noastră cu Dumnezeu, Ratăm perspectiva de ansamblu. Ratăm să vedem imaginea mai mare dată de toate aceste lucruri. Noi ne comportăm ca niște băieți de mingi de pe stadionul Leanchii care cred că cel mai important lucru în campionatul mondial este să le dea jucătorilor o minge. Așa că te îndemn în numele Lui Isus să te trezești, să-ți inima, să-ți deschizi mintea și să-ți întinzi aripile. Ridică-te deasupra vieții tale limitate, da, viață foarte importantă, pe care Dumnezeu nu o minimizează, și privește imaginea de ansamblu măreață și uimitoare a planului global al lui Dumnezeu cu istoria lumii, plan care nu poate eșua. Hotărârile mele vor rămâne în picioare, zice Domnul, și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Isaia 46, În numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Filipen 2:10. Evanghelia aceasta a împărăției va fi provoduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Matei 24 14. Și pe măsură ce Dumnezeu vă dă aripi ca să vă ridicați și să vedeți lumea așa cum o vede El, mă rog ca mulți dintre voi să fiți dezlegați de situația voastră prezentă, de locul de muncă, de vecin, de stat, de țară și planuri și să fiți chemați la o implicare directă în acest plan măreț istoric și global al lui Dumnezeu ca unii care vă duceți, nu doar ca aceia care îi trimiteți pe alții. Nimeni dintre cei ce sunt dedicați lucrării locale sau unui angajament secular crucial să nu se simte ofensat de această plădărie. Nu, ce mai degrabă să se bucure. Ești liber să rămâi acasă sau liber să pleci. Mulți dintre voi trebuie să rămâneți. Rămânerea voastră este crucială pentru planurile lui Dumnezeu acolo unde sunteți și este crucială pentru planurile lui acolo unde nu sunteți, dar unde alții ar putea merge. Nu este nevoie să vă simțiți vinovați sau să aveți resentimente? Avem mare nevoie de un parteneriat bucuros. Aceia dintre voi care rămân acasă, cei ce trimit, ar trebui să țină minte acest lucru remarcabil. Misiunea mondială este o validare a tuturor lucrărilor de milostenie de acasă pentru că ea le exportă în afară. Plantarea de biserici într-un popor neevanghelizat înseamnă plantarea unei baze de operațiuni pentru toată îndurarea pe care Iisus ne-a poruncit să o manifestăm față de săraci. Dacă lumina noastră nu strălucește înaintea oamenilor acasă, pentru ca ei să vadă faptele noastre bune și să înslăvească slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri, Matei 5 16, ce fel de ascultare vom exporta către alte popoare? Marea trimitere include cuvintele Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, Matei 28 cu 20, și ce a poruncit Isus. El a spus povestea omului disperat de rănit și a bunului samaritan care și-a făcut milă de el și apoi ne-a spus nouă tuturor. Dute de fășitul la fel. Luca 10 cu 37 Oamenii care rămân acasă sunt înconjurați de nevoi. Ne trebuie doar ochi să vedem și inimi care nu pot trece pe cealaltă parte a drumului. Această provocare nu este separată de cea a misiunii. Manifestarea milei practice față de săraci ilustrează frumusețea lui Hristos acasă și face ca exportul credinței creștine să fie posibil. Suntem ipocriți dacă pretindem entuziasm față de misiunea mondială în timp ce neglijăm suferințele de acasă. Există ceva greșit la preotul și levitul din istoria bunului samaritan care au avut țeluri religioase distante, dar care n-au fost mișcați de suferința de lângă ei așa încât să-și murdărească propriile mâini. Lucrările de milostenie care ne stau la îndemână validează autenticitatea preocupărilor noastre din locurile mai îndepărtate. Misiunea mondială și îndurarea de acasă sunt legate prin însăși natura Evangheliei pe care suntem chemați să o trimitem la alte popoare. Esența Evangheliei este aceasta, El, adică Hristos, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. 2 Corinteni 8,9 Mântuirea pe care o savurăm și pe care le-o trimitem altora este o lucrare a milei lui Dumnezeu față de cei săraci, care ne include pe noi toți. Noi toți suntem datori cu viețile noastre dedicării lui Dumnezeu față de misiune și îndurare. El a venit din cerca ca să ne ajute, iar ajutorul lui include orice fel de ajutor de care noi avem nevoie. Și el și-a murdărit mâinile făcând asta. În fapt, el a fost ucis. Această suferință îndurătoare este prețul și calea mântuirii noastre. Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să colcați pe urmele lui, în 1 Petru 2, cu 21. Misiunea și mila sunt inseparabile, pentru că însăși Evanghelia pe care o ducem popoarelor este model și mandat al milei față de săracii de acasă. Nu am citit niciodată o afirmație mai bună despre această legătură decât următorul citat din Robert Murray Machine, un tânăr păstor scoțian care a murit la vârsta de 29 de ani în 1843. El răspunde la unele dintre cele mai străpungătoare întrebări despre lucrarea față de săraci, comparând-o cu lucrarea lui Hristos pentru noi. Citeți, Dragi creștini, unii dintre voi vă rugați zi și noapte să fiți mlădițe din adevărata viță. Vă rugați să fiți făcuți întru totul după chipul lui Hristos. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să fiți ca el în dărnicie. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Aici intervine obiecția unu. Banii mei îmi aparțin, spun noi. Răspunsul este acesta, Hristos ar fi putut spune, sângele meu mi-aparține, viața mea mi-aparține și ce ne a fi făcut atunci? Obiecția doi este aceasta, săracii nu merită mila, dar răspunsul este, Hristos ar fi putut spune, ei sunt niște rebelticăloși, să-mi dau viața pentru aceștia? O voi da pentru îngerii buni, dar nu, ci el le-a lăsat pe cele 99 și a venit după oaia pierdută. El și-a dat sângele pentru cei fără merite. Obiecția a treia. Săracii ar putea abuza de mila noastră. Iată răspunsul. Hristos ar fi putut spune același lucru, bă chiar un adevăr mai mare. Hristos a știut că mii de oameni aveau să calce în picioare sângele lui, că majoritatea aveau să-l disprețuiască, că mulți aveau să se folosească de el ca de o scuză pentru a păcătui mai mult și totuși și-a dat sângele. O, oh, dragii mei creștini, dacă vreți să fiți ca Hristos, dăruiți mult, des, necondiționat, către cei ticăloși și săraci, către cei nemulțumitori și care nu merită. Hristos este glorios și fericit și așa veți fi și voi. Eu nu vreau banii voștri, ci fericirea voastră. Aduceți-mi aminte de cuvântul, este mai ferice să dai decât să primești. Am încheiat citat. La fel cum există un parteneriat între Evanghelie în sine și îndurarea către săracii de lângă noi, tot așa există un parteneriat minunat între creștinii care sunt biserica milostivă de acasă și creștini ce plantează biserici milostive în străinătate. Aceasta nu este nici de cum o viață risipită. Da, autenticitatea fiecăruia depinde mult de autenticitatea celeilalte. Este lipsit de autenticitate să presupunem că putem trimite ceea ce nu avem. Și este lipsit de autenticitate să avem o comoară, dar să nu o trimitem mai departe. Parteneriatul bucuros între membrii obișnuiți care slujesc acasă și misionarii din străinătate a avut loc în istorie și poate să aibă loc din nou. În primele decenii din secolul XX, Student Volunteer Movement, adică mișcarea studenților voluntari, a explodat pe scena americană cu un impact misionar imens. Ea a fost remarcabilă în ce privește numărul de misionari trimiși și numărul membrilor obișnuiți care au susținut-o. A fost un parteneriat extraordinar. Rădăcinile mișcării studenților voluntari merg înapoi până în 1806 la cunoscuta întâlnire de rugăciune din fânarul din Massachusetts. O trezire spirituală i-a stimulat pe studenții de la Williams College și a îndemnat un mic grup de tineri bărbați să se dedice rugăciunii de două ori pe săptămână lângă urlul ei s-au concentrat inițial pe lupta spirituală a celorlalți studenți. În august 1806, ei au fost prinsi într-o furtună pe drumul înapoi și s-au adopostit sub acoperișul unui fânar, așa că au folosit acel timp continuând și rugăciunea. De data aceasta, ei au pledat pentru trezirea interesului pentru misiunea externă printre studenți. Unul dintre ei, Samuel Mills, a stimulat micul grup să se gândească la propria disponibilitate de a fi misionari. Ca să simțim greutatea acestui moment, Trebuie să ne amintim că în acest moment din istoria Americii, niciun misionar nu părăsise țărmurile țării. Nu exista nicio societate misionară. În marea majoritate, bisericile nu aveau nicio viziune legată de popoarele neevanghelizate de dincolo de oceanele periculoase. Așa cum spun mulți și în zilele noastre, erau multe de făcut acasă. Ceea ce era adevărat. Dar acest mic grup de studenți care se rugau nu au mai putut sta mulțumiți cu biserica din America a cărei inimă nu ardea de dragoste pentru popoarele neevangelizate și de zel pentru slava lui Dumnezeu printre nemori. Ei nu mai puteau fi satisfăcuți cu o biserică ce nu trimitea misionarii în afara țării, iar Dumnezeu i-a făcut să treacă prin toată această inerție spirituală, istorică și structurală. Rugându-se sub acel funar, i s-au dedicat surjerii misionare. De la această întâlnire de sub funar și-a primit impulsul inițial în mișcarea de misiune externă a bisericilor din Statele Unite. În septembrie 1808, grupul a fondat Societatea Frăției pentru a-și întări hotărârea de a se dedica a slujirii misionare. Samuel Mills a răspândit viziunea frăției pe când a studiat la Yale și apoi la Andover Seminary. El s-a transferat la Andover ca să ia parte la ceea ce Dumnezeu lucra prin conducerea de către Adoniram Johnson a lucrării printre studenți. Acest grup al frăției de la Andover i-a dat impuls prime generații americane de misiune. Și din acest grup, au fost trimiși primii misionari americani externi în 1812. În 1846, Royal Wilder a plecat în India fiind primul misionar trimis de American Board of Commissioners. El s-a întors în 1877 din motive de sănătate și s-a stabilit la Princeton. Acolo, fiul lui, Robert, a înființat Princeton Foreign Missionary Society. Rugăciunile acestui grup au dat naștere unei adunări cruciale convocate de D.L. Moody la Mount Hermon, Massachusetts, în vara anului 1886, 251 de studenți s-au strâns acolo pentru o conferință biblică de o lună. După o cuvântare convingătoare rostită de pastorul A.T. Pearson pentru misiunea mondială, 100 dintre acești studenți au oferit voluntar pentru slujirea externă. Spiritul acestui eveniment a cuprins lumea studenților în anul școlar 1886-1887, Robert Wilder și John Foreman au vizitat 167 de campusuri ca să răspândească viziunea. Organizarea oficială a mișcării studenților voluntari a avut loc doi ani mai târziu sub conducerea lui John Armott. Scopul acestei mișcări era împărțit în cinci părți, așa cum se exprima Mott. Citez: scopul în cinci puncte al mișcării studenților voluntari este să îi conducă pe studenți la considerarea serioasă a pretențiilor misiunii externe ca lucrare personală pe viață, să stimuleze acest scop prin călăuzirea studenților care devin voluntari în studiu și activitatea lor pentru misiune până ce ajung sub direcția nemijlocită a organizațiilor de misiune, să unească toți voluntari într-o mișcare comună, organizată și agresivă, să asigure un număr suficient de voluntari bine echipați care să satisfacă cerințele diferitelor organizații de misiune și să creeze și să mențină un interes coerent, plin de simpatie și activ față de misiunea externă din partea studenților, care sunt chemați să rămână acasă pentru a asigura susținerea solidă a lucrării misionare prin promovarea ei prin darurile și rugăciunile lor. Am încheiat citatul. Creșterea mișcării studenților voluntari în următoarele trei decenii a fost pur și simplu fenomenală. Chemarea categorică era evangelizarea lumii în această generație. Până în 1891, erau 6200 de studenți voluntari care semnaseră o declarație care spunea că este scopul meu ca dacă Dumnezeu va permite să devin un misionar extern. Dintre aceștia, 321 deja plecaseră pe mare pentru lucrarea externă. Anul de vârf al mișcării studențelor voluntari a fost 1920 când 2378 de studenți au semnat angajamentul și 6890 au participat la convenția organizată odată la patru ani. Până în 1945, după cea mai conservatoare estimare, 20.500 de studenți care semnaseră declarația au ajuns pe terenul de misiune. Există multe lucruri remarcabile și pline de învățătură și inspirație legate de această mișcare pentru generația noastră după 100 de ani. De exemplu, mișcarea studenților voluntari i-a cuprins nu doar pe studenți, ci și pe membrii obișnuiți din biserici. J. Campbell White, primul secretar al Lehman Missionary Movement sau Mișcarea de Misiune a Mirenilor, scria în 1909 În decursul ultimilor 20 de ani, spiritul misionar a avut o dezvoltare uimitoare printre colegiile din Statele Unite și Canada, conducându-i pe mii de bărbați puternici și femei să trăiască cu un scop misionar dominant în viață. Am încheiat citatul. Atras de acest zel, un tânăr afacerist a luat parte la Convenția Mișcării Studenților Voluntari din 1906 de la Nashville. El s-a gândit în sinea sa că dacă oamenii obișnuiți din America ar putea vedea lumea așa cum o văd acești studenți, s-ar ridica cu toată puterea și ar asigura toate fondurile necesare lucrării. Așa s-a născut Layman's Missionary Movement la o întâlnire de rugăciune a oamenilor de afaceri din 15 noiembrie 1906 din New York. Celul ei declarat a fost citez investigarea de către mirene a condițiilor misionare, stârnirea mirenilor la abordare adecvată a misiunii și organizarea mirenilor ca să coopereze cu lucrătorii și organizațiile de misiune prin implicarea întregii biserici în lucrarea ei supremă de mântuire a lumii. Am încheiat citatul. La fel cum Dumnezeu pregătise conducerea extraordinară a mișcării studenților voluntari prin Robert Wilder, Robert Spear și John R. Mott, tot așa el a ridicat lideri pentru Lehman's Missionary Movement care au vorbit cu o putere atât de profetică încât mii de mireni și-au însușit viziunea pentru planul global al lui Dumnezeu. Liderul mișcării nu a fost un misionar și niciun pastor. El era un om de afaceri. Parteneriatul care s-a născut între studenți care au fost trimiși și oamenii de afaceri care participau la trimitere a fost profund pentru că existau lideri viziunari centrați pe Dumnezeu în ambele grupuri. Ambii erau mânați de aceeași pasiune de a nu-și risipi viețile. Poți auzi acest lucru în aproape fiecare propoziție pe care J. Campbell White a scris-o. „Citez: Majoritatea oamenilor nu sunt mulțumiți cu rezultatul permanent al vieților lor. Nimic nu poate împlini complet viața lui Hristos în ucenicii lui, decât însușirea planului lui Hristos față de lumea pe care el a venit să o răscumpere. Faima, plăcerea și bogățiile nu sunt decât coji și cenușă, prin comparație cu bucuria nelimitată și statornică de a lucra alături de Dumnezeu spre împlinirea planurilor lui veșnice. Bărbații care pun totul în lucrarea lui Hristos capătă din viață cele mai dulci și mai prețioase răsplăți. Am încheiat citatul. Din nou, aceasta nu este o contradicție față de ceea ce am scris în capitolul 8 legat de valoarea muncii seculare. Ideea este că, într-un război, Oricât de valoroasă ar fi truda civililor în sine, toți stânjesc ca această viață să conteze și pentru efortul în război de la distanță unde liniile inamicului sunt străpunse. Mirenii, păstorii și bisericile, noi toți cei ce stăm în spate, vom găsi cele mai dulci și mai prețioase răsplăți atunci când ne lărgim inimile ca să cuprindă nu doar nevoile celor de acasă, de lângă noi, ci și ale celor din locurile grele și neevanghelizate ale lumii. Acești oameni de afaceri din urmă cu 100 de ani au tratat chemarea lor seculară și viziunea lor misionară ca un tot integrat. Felul în care J. Campbell White a formulat viziunea mișcării le-a dat celor implicați în afaceri posibilitatea să înțeleagă unitatea vieții sub Domnia lui Hristos. El a spus, citez, această mișcare cere cele mai mari lucruri din partea oamenilor. Ea se străduiește pur și simplu să le prezinte chemarea lui Dumnezeu la o viață al cărei scop dominant, este să stabilească domnia lui Hristos în relații dintre oameni. Ea le aduce aminte că egoismul este sinucigaș, în timp ce slujirea altora îi aduce sufletului cea mai înaltă împlinire posibilă. Am încheiat citatul. White i-a arătat generației sale că o pasiune pentru misiune era nu doar singura cale de salvare a lumii, ci și de salvare a bisericii. El mai spunea, citez, efortul de a evangheliza lumea este metoda cea mai rapidă și mai sigură de salvare a bisericii. Resursele noastre materiale sunt atât de mari, încât ne aflăm în pericolul de a ajunge să ne punem încrederea mai degrabă în bogății decât în Dumnezeu. Dacă un om crește în avuții, nimic nu îl poate păzi de decăderea sufletească, precum dornicia constantă. Evanghelizarea lumii este singura lucrare suficient de mare și de importantă ca să ofere o manieră adecvată pentru investirea avuției bisericii. Am încheiat citatul. Acest lucru este valabil și astăzi. Misiunea este crucială nu doar pentru viața lumii, ci și pentru viața bisericii. Vom pieri odată cu avuțiile noastre dacă nu ne dedicăm lucrărilor de evangelizare și milostenie acasă și de misiune printre popoarele neevanghelizate. În America, noi suntem foarte bogați. Toți banii necesari pentru a trimite și susține o armată de ambasadori care se jerfez pe ei înșiși și care răspândesc bucuria în jurul lor există deja în biserică. Dar noi nu îi dăruim, mai ales nu pentru cauza lucrării printre popoarele neevanghelizate din lume. Gândește-te la următoarele date statistice despre dărnicia creștinilor din anii 2021-2022. Citez: creștinii de astăzi dăruiesc 2,5% din venitul lor. În timpul marii depresii, ei dăruiau mai mult, anume circa 3,3%. Doar 1% din familiile care câștigă peste 75.000 de dolari contribuie cu cel puțin 10% din veniturile lor. Dernicia medie a adulților care participă la serviciile bisericilor protestante din America este de circa 17 dolari pe săptămână. Dacă ne îndepărtăm de America pentru a analiza dernicia creștină la nivel global, cifrele nu se îmbunătățesc mult. Conform Organizației de Promovare a Misiunii de Traveling Team, Venitul anual al tuturor membrilor bisericii este de circa 53 de trilioane de dolari, iar venitul anual al creștinilor evanghelici este de aproximativ 6,72 trilioane de dolari. Din această sumă, 896 de miliarde de dolari se îndreaptă către cauze creștine, cam cât cheltuim noi în America de Crăciun, împărțite în următoarele categorii. 734 de miliarde, adică 82%, pentru lucrările bisericii de acasă. 107,5 miliarde, adică 12% pentru misiunea locală. 51,7, adică 5,7% pentru lucrarea din lumea necreștină neevanghelizată, diferită de lumea neevanghelizată. Și circa 880 de milioane, adică mai puțin de 1%, pentru lucrarea dintre popoarele neevanghelizate. Nu doresc să transmit prin asta că ar trebui să ne retragem de pe orice front al generozității creștine. Ideea este că Dumnezeu le-a dat creștinilor toate resursele financiare necesare pentru susținerea unui val imens de misionari și lucrări de misiune. Există resurse din plin pentru toate lucrurile necesare, dacă am trăi să demonstrăm că Hristos este comara noastră. Biserica are nevoie să se implice în misiune pentru binele propriu. Noi nu îl vom cunoaște pe Dumnezeu în măreția lui de plină până nu îl cunoaștem un blând triumfător printre popoare. Nu îl vom admira și lăuda așa cum se cuvine până nu îl vom vedea strângând pentru sine un grup de închinători din orice grup etnic de pe pământ, inclusiv toate popoarele musulmane, hinduse și budiste. Nimic nu ne extinde priveliște Harului Triunfător al Lui Dumnezeu cum o face aria de cuprinderea lucrării sale mântuitoare din istorie. Și ce istorie este ea? Psalmistul spune, dar tot voi lăuda lucrările Domnului căci mi aduc aminte de minunile tale de odinioară. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate ispravile tale. Psalmul 77 cu 11 și 12 Lăudați-l pentru isprevile lui cele mari. Lăudați-l după mărimea lui nemărginită. Psalmul 150 cu 2 Lăudați pe Domnul toate neamurile, slăviți-l toate noroadele. Roman 15 cu 11 Psalmul 117 cu 1 Provocările evangelizării lumii rămân foarte mari. Noi ne aflăm într-o poziție mult mai bună decât în trecut, în ce privește cunoașterea ariei de cuprindere și a naturii sarcinii pe care o avem de îndeplinit. Patrick Johnston scria: Pentru prima dată în istorie, avem o listă rezonabil de completă a popoarelor din lume și a măsurii în care ele au fost evangelizate. Există diferite organizații care fac cercetare ca să ajute biserica să știe care sunt grupurile etnice din jurul lumii ce fac obiectul lucrării unei biserici creștine sau a unei agenții de misiune. Carta lui Johnston ne oferă un bun sumar al situației de la începutul secolului nostru. Un fel de a descrie situația este să spunem că aproape 1,2 până la 1,4 miliarde de oameni n-au avut niciodată șansa să audă Evanghelia, adică ei trăiesc în culturi în care predicarea Evangheliei în feluri în care trebuie să fie înțeleasă nu este accesibilă. Alți analiști estimează că numărul celor neevanghelizați ar fi într-o câtva mai mare. De exemplu, tabelul statistic anual privind misiunea globală în 2002, elaborat de David Barrett și Todd Johnson, raportează că în lume există 1 miliard 645 de de persoane neevanghelizate. Asta înseamnă că 26,5% din populația lumii trăiește în grupuri etnice care nu au biserici indigene care evangelizează. Circa 95% dintre aceștia trăiesc în ceea ce a fost denumit fereastră 1040 adică spațiul geografic cuprins între paralela de 10, respectiv 40 de grade la nord de ecuator și între oceanele Atlantic și Pacific. Aceasta este marea provocare a vremurilor noastre. Johnston pune aceasta într-o perspectivă istorică care ne dă speranță. El spune, citez, Făcând un pas înapoi, vedem un model remarcabil care se manifestă ca urmare a celor 200 de ani de creștere a bisericii pe măsură ce ea a prins viteză, adică anii 1700 în partea de nord a Atlanticului, anii 1800 în zona Pacificului, anii 1960 în Africa, anii 1970 în America Latină, anii 1980 în Asia de Est, anii 1990 în Eurasia. Acest cerc și încă o sută de alte încercuiri ale globului ne lasă acum cu provocarea regiunii ferestrei 1040. Asia Centrală și de Sud și Orientul Mijlociu sunt regiunile majore provocatoare care ne rămân. Unde vom pătrunde în prima decadă a noului mileniu? Va fi printre musulmani, hinduși sau budiști? Acestea sunt bastioanele finale nepătrunse ale strânsorii vrăjmașului asupra sufletelor oamenilor. Valul Evangheliei se ridică tot mai mult în jurul acestei zone și chiar avem pregustărea ceea ce poate însemna această descătușare. Nu am spațiul și libertatea să povestesc despre lucrurile uimitoare care se petrec în aceste fortărețe ideologice, aparent impenetrabile. Am încheiat citatul. Există o chemare adresată acestei generații de a asculta de în viat și de a face ucenici din toate popoarele neevangelizate ale lumii. Eu mă rog ca Dumnezeu să ridice sute de mii de tineri, și finalizatori, adică oameni care își încheie o carieră și sunt gata să îmbrățișeze o alta în lucrarea creștină. Mă rog ca această chemare divină să se nască în inima ta cu bucurie, nu cu sentimentul de vinovăție. Mă rog ca ea să fie confirmată prin darurile necesare, printr-o dorință convingătoare, prin confirmare din partea bisericii locale și prin dovezile providenței. Înflăcărează-ți fiecare scânteie de dorință citind biografii, meditând la scriptură, studiind despre popoarele neevanghelizate, rugându-te cu pasiune și discutând cu veteranii în misiune. Nu fugi de misiune! Caut-o! Lasă ca mintea ta să insiste pe starea pierdută a indivizilor care pierd, dar și pe grupurile etnice întregi care nu au acces la Evanghelie. Aceasta a fost mare ambiția lui Pavel. Să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit. Roman 15,20 Vor exista întotdeauna oameni neconvertiți de câștigat, acolo unde biserica este deja stabilită. Nu aceasta este sarcina unică a misiunii de frontieră. Misiunea de frontieră face ceea ce a dorit Pavel să facă. Să planteze biserici acolo unde acum nu există nicio posibilitate de lucrare. Aceasta este marea nevoie actuală. Nu doar de misionari care să meargă să slujească biserica înființată în alte țări, care este o nevoie mare, în special în formarea de lideri, ci și de misionari care să se ducă la popoare și în locuri unde nu există nicio biserică unde să slujească. Nu te gândi că vremea misionarilor externe a trecut, dacă cei autohtoni pot încheia lucrarea? Există sute de popoare și milioane de oameni unde nu există niciun creștin autohton care să facă evanghelizare în cadrul aceleiași culturi. Culturile trebuie străpunse. Desigur, granița lor poate fi trecută și de cineva care nu este occidental pentru că Dumnezeu crește biserica lui mai repede în lumea non-occidentală, acest lucru ar fi minunat. Eu nu am nicio dorință să limitez bucuria dragostei. Mai apoi se poate ca specialiști foarte bine echipați, dar neinteresați, să fie la fel de roditori ca simpli misionari curajoși. În ce privește misiunea față de musulmani, Patrick Johnston spune, citeți, Deseori, cei mai buni misionari sunt cei care au studiat ceva mai mult decât elementele islamice de bază și au o pasiune pentru mărturisirea lui Hristos. În îndrăzneala lor pentru Isus, ei plonjează în mărturisirea față de musulmani acolo unde un islamist ar teme să se ducă, am încheiat citatul. Dar să nu uităm că granița unei culturi trebuie trecută, pentru că aceasta este misiunea. Misiunea va încheia Marea Trimitere, nu evangelizarea făcută de autoctoni în aceeași cultură. Așadar, rugați dar pe Domnul Secerișului, să scoată lucrătorul la secerișul lui, Matei 9, cu 38, și cerei ca tu să fii unul dintre ei. Așteaptă-te ca această rugăciune să te schimbe. Când Iisus le-a spus urcenișilor lui să se roage asta, următorul lucru care s-a petrecut a fost că el i-a rânduit pe cei 12 să fie apostolii lui și i-a trimis. Roagă-te pentru lucrător la seceriș și ca tu să devii unul dintre ei. Dumnezeu trezește deseori dorința, dă darul și deschide uși când noi ne rugăm și ne gândim la posibilități reale și la nevoi reale. fără de un exemplar al uimitorului ghid de rugăciune mondială intitulat Operation World ci roagă-te, citește și gândește-te ce ai putea să faci zi de zi pentru acele popoare. Gândește-te la oamenii din locuri precum Maroc cu cei 37 de milioane de oameni și probabil cei circa 2000 de creștini marocani împărțiți în 20-30 de părtășii de casă. Gândește-te la oameni precum cei din Coreea de Nord, o țară paria, înfometată gradual sub conducerea ei comunistă, lipsită de orice deschidere față de mărturia și viața bisericii vreme de 70 de ani. Gândește-te la Arabia Saudită, centrul islamului, unde dacă sunt descoperiți, că și saudiți sunt executați. Gândește-te la India, care are mai mulți indivizi neevanghelizează decât orice altă țară din lume. Dacă doar Uttar Pradesh ar fi o țară, ar avea a treia cea mai mare populație neevanghelizată din lume. 191 de grupuri etnice sunt încă neevanghelizate și neatinse. Acest singur stat constituie cel mai probabil cea mai mare provocare misionară din lume. Gândiți-vă la Turcia, unde populația creștină a scăzut de la 22% în 1900 la 0,21% în 2010. Puțin dintre cei 73 de milioane de musulmani turci din zilele noastre au auzit cu adevărat Evanghelia. Ideea acestei liste parțiale este doar să ofere o ilustrație despre întreși populații care trăiesc în răzvătire față de Dumnezeul cel adevărat și despărțite de singurul care poate să le împace cu creatorul lor. Asta înseamnă pierzarea celor necredincioși și dezonoare la adresa lui Hristos. El deține această lume, iar dedicarea din partea fiecarei persoane este dreptul lui. Fiecare suflet și fiecare stat îi aparțin. Abraham Kuyper a exprimat acest lucru într-o fel memorabil. Nu există niciun centimetru pătrat al existenței noastre umane peste care Hristos, spunea el, care este suveran peste tot, să nu exclame, este al meu. Hristos a venit în această lume răzvătită pe care el a făcut-o spre slava sa și a plătit o amnistie cu sângele lui. Oricine își depune armele necredinței va fi absolvit de toate crimele săvârșite împotriva suveranului universului. Dușmanii vor deveni doar prin credințe supușii fericiți ai unei împărății veșnice a dreptății și bucuriei. Înaintarea acestei cauze cu Hristos merită dedicarea vieții tale. Nu, nu trebuie să fii misionar ca să admiri și să contribui la înaintarea marului plan al lui Dumnezeu de a fi cunoscut, lăudat și fericit printre toate popoarele. Dar dacă vrei să fii satisfăcut pe deplin cu Dumnezeu în timp ce El triumfă în istoria răscumpărării, nu poți să îți continui viața și munca într-o fel obișnuit, să-ți faci munca, să-ți câștigi banii, să-ți dai să mănânci, să dormi, să te joci și să te duci la biserică. Trebuie să te oprești și să te retragi câteva zile cu o Biblie și cu un carnetel de notițe și să te rogi și să te gândești la felul cum timpul tău și locul în viață se potrivesc în marele plan al lui Dumnezeu de a face ca popoarele să fie bucuroase în el. Cum te vei alătura marelui plan global al lui Dumnezeu exprimat în psalmul 67 cu 4? Să se bucure popoarele și să cânte de veselie. Mulți dintre voi ar trebui să rămâneți unde sunteți, la slujba actuală, și doar să vă gândiți cum puteți să vă potriviți demânările specifice, relațiile și resursele mai strategic în planul global al tatălui vostru ceresc. Dar pentru alții care citesc această carte, lucrurile vor fi diferite. Mulți dintre voi pur și simplu nu sunteți satisfăcuți cu ceea ce faceți. Așa cum spunea Jay Campbell White, rezultatul vieților voastre nu împlinește ambițiile voastre spirituale cele mai profunde trebuie să fim atenți aici. Fiecare loc de muncă are descurajările lui și perioadele mai întunecate. Nu trebuie să interpretăm automat astfel de experiență ca pe o chemare de a le părăsi. Dar dacă nemulțumirea față de situația ta actuală este adâncă, recurentă și de durată și dacă acea nemulțumire crește într-un sol saturat de Biblie, se poate ca Dumnezeu să te cheme la o lucrare nouă. Dacă în nemulțumirea ta tânjești să fii sfânt, să umbli plăcut înaintea Domnului și să-L preamărești pe Hristos prin singura și scurta ta viață. Atunci se poate ca, într-adevăr, Dumnezeu să-mi maie rădăcinile tale ca să te transplanteze într-un loc și într-o lucrare unde ambițiile spirituale adânce ale sufletului tău să poată fi împlinite. Este adevărat că Dumnezeu poate fi cunoscut și ne putem bucura de El în orice vocație legitimă, dar când El te scoate dintr-un loc și te așează în altul, El îți dă să bei proaspăt și mai adânc din izvorul părtășiei sale. Dumnezeu rare ori ne cheamă la o viață mai ușoară, dar El ne cheamă întotdeauna la Al cunoaște mai mult și la abia mai adânc din harul Lui care ne susține. Eu încerc să-mi tratez propria lucrare în felul acesta. În fiecare an, la biserica noastră, organizăm o săptămână a misiunii. Eu predic pe tema misiunii și avem și vorbitori invitați. Venim cu provocări. Oamenii se îndreaptă către misiune, își au angajamente și se alătură programului de pregătire pentru misiune. Și an de an îmi reanalizez viața. Mă uit la ce fac în lumina planului global al Lui Dumnezeu și în lumina întunericului spiritual incredibil și a ticălușiei popoarelor neevanghelizate de pe această planetă. Eu mă întreb, este aceasta cea mai strategică manieră de a-mi investi viața de dragul planului Lui Dumnezeu de a face popoarele să fie bucuroase în el? Și o întreb pe soția mea, Noel, simți vreun îndemn de a ne deplasa mai aproape de granițele popoarelor neevanghelizate? Declarația de misiune a bisericii noastre pune cuvântul a răspândi în poziție dominantă. Noi existăm ca să răspândim o pasiune pentru supremația lui Dumnezeu în toate lucrurile spre bucuria tuturor popoarelor prin Isus Hristos. Așa că eu mă întreb, oare împlinesc cel mai bine această misiune în rolul pe care l-am acum? Când Dumnezeu mă va chema să dau socoteală de lucrarea mea în ziua de apoi, voi fi în stare să spun, Doamne, eu am rămas în America pentru că am crezut că pot fi mai instrumental aici în împlinirea planului tău de a-ți face un nume printre popoare și să strângi oile din toate popoarele din lume? Când nu voi mai putea răspunde afirmativ la această întrebare, conducerea mea aici se va încheiată. Și așa stau lucrurile în cazul multora dintre voi. În joc sunt puse lucruri mari. Fie ca Dumnezeu să vă ajute, fie ca Dumnezeu să vă elibereze. Fie ca Dumnezeu să vă dea o viziune pentru viața proprie, una proaspătă, care să înalțe pe Hristos. Fie că mergeți la un popor neevanghelizat sau rămâneți ferm și roditor în postura actuală. Fie ca viziunea voastră să-și capete sens în planul măreț al lui Dumnezeu de a face ca popoarele să se bucure în el. Crucea lui Hristos să fie singura voastră pricină de laudă și să puteți spune cu o încredere dulce că a trăi este Hristos și a muri este câștig. Capitolul 10. Rugăciunea mea: Nimeni să nu spună în final: Mi-am risipit viața. Dragostea ta, statornică, o doamne, este mai bună decât viața. Tu ne-ai spus asta în multe feluri. Tocmai prin aceste cuvinte ne-ai spus acesta de fără prin gura robului tău, David, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea, buzele mele cântă laudele tale, Salmul 63 cu 3. Tu ai spus asta prin cuvintele apostolului tău, Pavel, când el a strigat în temniță, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, Filipeni 1 cu 23. O, Doamne, cu cât mai bun ești decât viața? Pavel, apostolul tău, n-a folosit un limbaj dur. Nu doar mai bine, ci cu mult mai bine. Tu ești cu atât mai bun decât viața, încât apostolul tău spune că moartea este un câștig. A trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Versetul 21 A pierde tot ce poate oferi această lume și a rămâne doar cu tine este câștig. De ce, o Doamne, este dragostea ta mai bună decât viața? Sigur că David ne dă răspunsul în felul în care el vorbește. El nu spune, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, buzele mele vor lăuda dragostea ta. Ce spune el? El spune că te va lăuda pe tine, nu dragostea ta. El spune fiindcă bunătatea ta prețuiște mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Oare aceasta nu este pentru că cel mai iubitor lucru legat de dragostea ta este că ea ne duce acasă, la tine, cu ochii, inimile și mințile făcute în stare să vadă bogățiile slavei tale? cu toată mânia ta îndepărtată și cu toate păcatele noastre iertate, pentru ca nimic să nu împiedice desfătarea în prezența ta. Oare nu asta este dragostea divină, ca voia și lucrarea lui Dumnezeu să ne dea nouă niște păcătoși fără merite, bucuria veșnică în Dumnezeu? Orice altceva ar putea fi dragostea. Ea este infinită. Ce lucru ar putea să ni se dea care să fie mai prețios decât tine dacă suntem iubiți? O, Doamne, Tu știi că eu tremur acum de teamă ca nu cumva mulți dintre cei care Te numesc Domn să facă din ei înșiși premiul și slava Harului Tău. Cât de mulți, Doamne, au făcut din dragostea Ta o mărturie spre vrednicia lor? Este oare atunci bucuria lor o odihnire în vrednicia Ta sau în vrednicia lor? Au trecut atâtea zeci de ani în care mesajul constant din partea lumii și chiar din partea unor predicatori a fost acesta? că dragostea înseamnă premărirea omului și astfel când oamenii se gândesc, având această siguranță, la ce sens ar putea avea dragostea ta, îi spun același lucru. Dragostea lui Dumnezeu înseamnă a face mare tam-tam pe seama omului. Drept dovadă ei întreabă, nu te simți iubit când cineva atrage atenția către valoarea ta? Eu răspund, cândva am făcut și eu asta, când viața era mai bună decât Domnul, și nu invers. A fost o vreme când am simțit dragostea în felul acesta, când nu îmi închipuiam de existența vreunei bucurii mai mari decât onoarea numelui meu, când eram atât de absorbit de mine că era de neconceput ca bucuria să crească mai mult prin a admira decât prin a fi admirat. Oh da, am cunoscut ce înseamnă să numesc laudele oamenilor un act al dragostei și să justific această tânjire prin a fi gata să fac același lucru la rândul meu. Cât de împlinitoare poate părea această dragoste între noi, o dragoste pe admirația reciprocă. Dar acum, mulțumită harului tău puternic, acum văd că este o imitație. Ea are rădăcinile în Eden, în urma cu mult timp. Marele distrugător al dragostei și bucuriei noastre i-a spus, evei, mama noastră, Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Genela 3.5 Ea ar fi trebuit să spună, sunt deja ca Dumnezeu. Ar fi trebuit să vadă și replicul, dar nu l-a văzut și o, oh, cât de mulți nu l văd nici azi. Ea a fost într-adevăr ca Dumnezeu. Tu ai creat-o astfel, purtătoarea chipului tău. Chemarea ei și țelul ei înalt erau acestea. Să ilustreze măreția creatorului ei și cu bucuria și încrederea ei în tine să te preamărească. Dar apoi a fost semănat gândul rău. Aș putea fi una a cărei măreție să se vadă și dragostea ar putea fi definită ca plemărirea mea. Și așa a venit în lumea această mare întorsătură pe care o numim păcat. Iar dragostea a fost făcută să fie pe dos de acum. Sunt îndurărat, Doamne. Doar să pun acest lucru în cuvinte, dar fac asta cu rușină. Dragostea ta nu mai înseamnă că tu faci ce trebuie să faci ca să devii bucuria noastră. A ajuns să însemne că tu ai face ce trebuie să faci pentru ca noi să ne simțim valoarea. A fost un schimb trist și din două motive. Nu doar că ne-a furat sufletelor noastre acea singură bucurie pe care ai menit-o ca să ne împlinească pe veci, ci mai rău, ți-a furat locul de cinste ca fiind comoara vieților noastre. Și tot ce ai făcut din acea zi întunecată din Eden este menisă să îndrepte lucrurile. O, ce istorie de fapte și revelații ai lucrat tu ca să te faci centrul bucuriei noastre și ca să iei înapoi locul de cinste în lume, ca să fie acela pe care poporul tău să-l prețuiască mai mult decât viața. În câte feluri ai spus și ai rătat asta, te-am creat spre slava mea, te-am creat spre lauda mea, te-am făcut spre cinstea și numele meu și, ca să nu ratăm menirea, tu ai adăugat, în prezența mea este bucurie de plină și la dreapta mea sunt desfătări veșnice, găsește-ți desfătarea în mine, bucură-te în mine și sar de veselie. Eu sunt răsplata ta ce sigură și mare. Vino, gustă și chiar bucură-te acum cu bucuria negrăită și plină de slavă. Oh, ce plan grandios! Să faci ca bucuria noastră să fie un ecou al supremației tale. Să faci din desfătarea noastră dovada că tu ocupe acum locul comorii în viețile noastre. Pentru a face bucuria a sufletelor noastre să fie esența închinerii noastre și oglinda vredniciei tale. Să te arăți cel mai proslăvit în noi, o, Dumnezeule, când noi suntem împliniți în tine. Cum am putut, Doamne, să fiu atât de orbă încât să cred că a fi iubit de tine înseamnă să fiu eu mărit nu tu? Cum am putut să mă uit printr-un mare telescop menit să mă facă bucuros de vederea galaxiilor și să observ în oglindă o reflectare reflectarea feței mele și să spun că acum sunt fericit, sunt iubit? Cum am putut să stau înaintea apusului de soare? între lanțul de munți și imensitatea mării și să mă gândesc că bucuria veșnică ar trebui să vină din mărirea mea. Nu, tată, dragostea este aceasta. Cu un mare preci, ai făcut ca tu însuți să fii slava și lauda mea. Infinit a fost costul cu care te-ai făcut comoara vieții mele. Tu l-ai trimis pe fiul tău, centrul înflăcărat al frumuseții și dragostei tale. Tu l-ai dat pradă batjocurii, trădării, spinilor, loviturilor de bici, nu elei pumnilor, o ocării și morții. Pentru ce? Ca să absorbă mânia ta și să satisfacă neprihănirea ta, ca să îngroape păcatele mele atât de departe pe cât este răsăritul de apus și în marea cea mai adâncă, astfel încât să pot ajunge acasă și să văd galaxia. Aceasta este dragostea ta, o doamne, nu ca să fiu eu preamărit, ci să faci orice trebuia făcut așa încât să mă trezesc și să văd bucuria de a te preamări pentru toată eternitatea. Cum s-ar putea atunci să nu fie Hristos singura mea pricină de laudă? Nu doar ca El să mi te obțină o doamne, ci El este chipul tău desăvârșit și centrul înflăcărat al strălucirii tale. Ce am eu care să nu vină de la tine? Ce dar al vieții sau suflării? Ce făgăduință făcută vreodată nu și-a primit validarea în el? Ce lucru dulce, sau lucru greu pe care tu îl îndulcești curând am primit fără să fi fost obținut cu sângele tău? Eu nu merit nimic altceva decât iadul. Și totuși, totul este al meu în el și doar prin jertfa lui. O, Dumnezeul meu, ferește-mă să mă laud vreodată cu altceva decât cu crucea lui Hristos, Domnul meu. Iar acum noi, cei care îl prețim pe Hristos și cunoaștem că dragostea ta este mult mai bună decât viața, să ne strângem comorile oare pe acest pământ, asemenea tuturor celor din lume? Oare n-ar trebui să te auzim spunând așa cum ai spus cândva, nebunule, nu ți se va lua sufletul înapoi în această noapte? Și ce se va face cu aceste hambare de bogăție? Ferește-ne, o Doamne, ca în timp ce lumea este plină de nevoi, noi să stăm nepăsători și să zicem, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. O întorsătură groaznică care întâmpina o astfel de lipsă a dragostei. Vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Lucra 624. și patru. Noi tremuram la cuvintele pe care tu le-ai spus cândva bogatului nemilostiv. Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune, iar săracul de la ușa ta și-a primit durerea, dar acum lucrurile s-au inversat, iar el este mângâiat și tu ești chinuit. O, Doamne, astfel de bogății sunt o viață risipită, protejează-ne, Doamne. Fă-ne să auzim și să luăm aminte la o altă chemare. Nu vă strângeți comori pe pământ, ci în locul unde molia și hoții nu vor veni niciodată. Faceți-vă rost de comori trăinice. Dar apoi noi întrebăm, Ce comori, Doamne? Noi te vedem zâmbind. Eu sunt comora voastră și răsplata voastră cea mare. Eu sunt hrana voastră. Păutura voastră, hainele voastre de sărbătoare și câștigul vostru veșnic. Eu sunt viața voastră și bucuria voastră care împlinește totul. Da, Doamne, asta este suficient. Dar noi întrebăm, cum să ne strângem această comoară? Oare nu este ea pusă acolo numai prin harul tău și procurată acum odată pentru totdeauna prin sângele lui Isus? Cum să facem ca în această viață, în această singură și scurtă viață pe care o trăim acum, să ne strângem o comoară acolo, în cer? Ca să răspund la aceasta, tu știi, o, Doamne, că am scris această scurtă carte și nu m-am uitat la mine, nici nu am ascultat la vreun glas anume ce am încercat să sondez cuvântul tău scris și să spun ce ai spus tu. Aceasta este singura mea pretenție, de adevăr, că am scris ca un eco, a ceea ce tu ai scris. Răspunsul este că. În această viață putem începe să l prețuim pe Hristos și să câștigăm aici, ca să zic așa, o inclinație spre bucuria în tine. O greutate mai mare de slavă ne așteaptă să ne bucurăm, noi, cei care creștem în dragoste față de Hristos. Și ce este dragostea pentru Hristos? Este bucuria pentru tot ceea ce tu ești pentru noi în El. Este prețuirea perfecțiunii tale mai presus de toate comorile lumii. Este desfătarea împărtășia ta, mai presus de comuniunea cu toată familia și toți prietenii. Este primirea tuturor făgăduințelor tale, care ne spun că vom avea parte de mai multă desfătare în prezența lui, decât de pe urma tuturor făgăduințelor mincinoase ale păcatului. Este bucuria în pregustarea actuală a slavei și înnădejdea plinătății viitoare când îl vom vedea față în față. Este o pace liniștită pe calea pe care el o alege pentru noi cu toată durerea ei este a fi satisfăcuți cu faptul că nimic nu vine peste noi în zadar. Există un fel liniștit de bucurie o doamne când știm că Isus ne-a mântuit din păcatele noastre și ne arată cum să iubim. Așa cum ai spus tu, viața lui a fost deopotrivă un preț de ispășire și o cale. El a murit pentru noi și acum ne cheamă să murim împreună cu el. El a luat sărăcia noastră asupra sa pentru ca în el să putem avea bogățiile cerului lui. Și el ne cheamă acum să folosim avuțiile noastre pentru cei săraci. El nu a socotit ca un lucru de apucat să se facă asemenea ție, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a traversat o distanță nesfârșită între cer și pământ, astfel ca noi să putem vedea ce înseamnă misiunea la frontieră și să ne alăturăm lui în însărcinarea finală. Nu este aceasta așadar calea prin care să ne strângem comori în casa ta să dăruim din banii noștri și să ne dorim pe noi înșine, ca să-i facem bogați înaintea lui Dumnezeu pe cât de mult semeni putem? Un fel liniștit de bucurie, spun eu, din cauza a atâta suferință. Nu mă pot ridica mai presus de Marele Apostol Pavel, care a numit viața lui o moarte zilnică și să o exprime ca un paradox. Ca niște întristați, spune el, și întotdeauna vesel. că niște săraci și totuși îmbogățin îmbogățim pe mulți ca neavând nimic, și totuși stăpânind toate lucrurile, 2 Corinteni 6 10. O, tată, fă ca biserica ta să iubească slava ta mai mult decât Taurul, să-și înceteze relația de dragoste cu mângâierea și siguranța, fă să căutăm mai întâi împărăția și celelalte lucruri să vină după voia ta. fă -ne să ne îndreptăm către nevoi, nu către ușurătate. Fă ca finalitatea fermă a siguranței noastre în Hristos să ne elibereze ca să ne riscăm casele, sănătatea și banii pe pământ. Ajută-ne să vedem că, dacă încercăm să ne păzim avuțiile, în loc să le folosim pentru a arăta că ele nu sunt Dumnezeul nostru, atunci ne vom risipi viețile oricât succes am avea în ele. Dragul meu domn, tremur acum rugându-mă pentru cititor lucruri pe care abia le simtiu însumi. Dar am gustat ce ar putea fi viețile noastre dacă eu și dacă ei am putea trece dincolo de granița mereu prezentă a morții și să zâmbim cu totală încredere că dacă simțim, sau poate că suntem împinși să simțim că moartea este un câștig, o ce lepădare de sine, ce libertate deosebită, ce hotărâre invincibilă ca dragostea să fie partea noastră dacă umblăm în felul acesta. Ce dispoziție să suferim spre slava lui Hristos! Ce nerăbdare să le arătăm săracilor că cheltuim și ne cheltuim cu bucurie ca să-i facem bucuroși în Dumnezeu pentru toată veșnicia. Ce smerire, blândețe și eliberare de nevoia de a căpăta laude și pentru a fi răspătiți. Toate lucrurile sunt ale noastre în Hristos. Lumea, viața, moartea, prezentul, viitorul. Toate sunt ale noastre, iar noi suntem ai lui Hristos. Și nu am meritat nimic din toate acestea. Și astfel, dragă Doamne, îndrăznesc să mă rog ca tot ce am scris în această carte, dacă este adevărat, să explodeze de bucuria în Isus Hristos, care să învingă frica. Fiecare inimă care șovoie să își aducă aminte de acest lucru. Tu ai făgăduit, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem spune cu încredere, care sfidează moartea, că Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Ferește, Doamne, ca vreunul care citește aceste cuvinte să ajungă să spună într-o zi, Mi-am risipit viața. Dar dăne Doamne, prin Duhul Tău puternic și prin cuvântul Tău străpungător, ca noi, cei care numim pe Hristos Domnul nostru, să-L prețuim mai mult decât viețile noastre și să simțim în adâncul sufletelor noastre că Hristos este viața și că moartea este un câștig. Și astfel să arătăm cât de valoros este El și tot să vadă asta. Și prețuindu-L, El să fie lăudat în toată lumea. Fie ca El să fie preamărit în viață și în moarte. Fie ca orice comunitate în care locuim și orice popor să înțeleagă cum bucuria în Isus eliberează poporul Lui de puterea lăcomiei și africii. Fă ca dragostea să curgă din sfinții Tăi și ca ea, Doamne, să se manifeste astfel, chiar dacă ne costă viețile. Oamenii să fie bucuroși în Dumnezeu. Te laudă popoarele Dumnezeule. Toate popoarele te laudă. Se bucură neamorile și se veselesc. Salmul 67, cu 3 la 4. Ia-ți locul de cinste, o oh, Hristoase, locul comorii tot împlinitoare din lume. Cu mâini care tremură înaintea scaunului de Domnia lui Dumnezeu și total dependenți de harul tău, ne ridicăm vocile și facem acest jurământ solemn. Așa cum Dumnezeu trăiește și este tot ceea ce am nevoie vreodată, să nu-mi risipesc viața, prin Iisus Hristos. Despre Amin. Desire God. Orice om vrea să fie fericit. Pagina noastră de internet a apărut și este realizată ca să te ajute să găsești fericirea. Noi vrem ca oamenii de pretutindeni să înțeleagă și să primească adevărul că Dumnezeu este cel mai proslăvit în noi când noi suntem cel mai împliniți în el. Am strâns aici peste 30 de ani de lucrare în predicare și scrieri ale lui John Piper, inclusiv traduceri realizate în peste 40 de limbi. De asemenea, oferim zilnic resurse scrise, audio și video care să te ajute să găsești adevărul, scopul și împlinirea care nu se sfârșesc niciodată. Și toate sunt disponibile gratuit, mulțumită generozității acelora care au fost binecuvântați de lucrarea noastră. Dacă dorești să accesezi mai multe resurse pentru a ajunge la adevărata fericire sau dacă vrei să afli mai multe despre lucrarea noastră de la Desiring God, te invităm să vizitezi pagina noastră de internet la desiringgod.org.